Fyrsta bóku Móses, sem einni kallast Genesis á latinu, en það þýðir upphaf, lesin af Kolbeni Þorlefsinni. Þessi hljóritunur og safni blindra samtaka blindra á á Íslandi og borgarbóka safnus reykjavíkur, afritunur og heimil sköpun heimsins í upphafin skapaði Guð heimin og jörð en jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði við djúpinu og Guðsandi sveifi yfir vötnunum þá saði Guð verði ljós og það varða ljós og Guðsá að ljósi var gott og Guð grendi ljósi frá myrkrinu og Guð kallaði ljósi dag en myrkrið kallaði nótt og það var að kvöld Og það var morgun, hinn fyrsti dagur. Og Guð sagði verði festingum yllni vatnana og hún greinir vötn frá vötnum og það var svo. Þá gjörði Guð festinguna og grendi vötnin sem voru undir festingunni frá þeim vötnum sem voru yfir henni. Og Guð kallaði festinguna heiminn og það var kveld og það varð morgun, hinn annar dagur. Og Guð sagði, sapnist vötnin undir himninum í einn stað svo að þurlendi sjáist, og það varð svo. Og Guð kallandi þurlendi jörð, en sapn vatnana kallandi sjó, og Guð sá að það var gott. Og Guð sagði, láti jörðin af sér spretta græn grös, sáðugjurtir og aldindræ, sem hvert beri ávöxt eftir sinni tegundum eð sæði í á jörðunni. Og það svo. Þá léti örðin á sér spretta græn grös jurtir með sæði í hverja eftir sinni tegund og aldin tré með sæði í sér hvert eftir sinni tegund og guð sá að það var gott. Og það varð kveld og það varð morgun, hin þriðji dagur. Og Guð sagði, verði ljós á festingu himinsins að þau greinir dagfrá nóttu og séu til takks og til að marka tíðir, daga og ár. Og þau séu ljós á festingu himinsins til að lísa jörðina og það varð svo. Þá gjörði Guð tvö stóru ljósin, hinn starra ljósi til að ráða degi og hinn minna ljósi til að ráða nóttu svo stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins að þau skildu lýsa jörðunni og ráða degi og nóttu og greina sundu ljós og myrkur. Og Guð sá að það var gott og það var kveld og það var morgun hinn fjórði dagur. Og Guð sagði vötnin verði kvik af lifandi skepnum og fuglar fljúi yfir jörðina undir festingu himinsins. Þá skapaði Guð hinn stóru lagardýr og allari hina lifandi skeppnur sem rærast og vötnin eru kvikað eftir þerra tegund og allaflega fugla eftir þerra tegund og Guð sá að það var gott. Og Guð blessaði þau og sagði frjófist og fjölgið og fyllið vötn sjávarins og fuglar fjölgi á jörðunni og þa varð kveld og þa varð morgun en fymti dagur. Og Guð sagði Jörðin leiði fram lifandi skeppnur hverja eftir sinni tegund fjenað skriðkvíkjind og villidýr hvert eftir sinni tegund og það varð svo. Þá gjörði Guð villidýrin hvert eftir sinni tegund fjenaðin eftir sinni tegund og alls konar skriðkvíkjindi jarðarinnar eftir sinni tegund og Guð sá að það var gott. Og Guð sagði Við er viljum menn eftir voru mynd, líka oss, og þeir skulu drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fjenaðinum og yfir villidyrunum og yfir öllum skriðkvíkindum sem skrið á jörðunni. Og Guð skapaði mannin eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðsmynd, hann skapaði þau karl og konum. Og Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósa, margfaldist og uppfylli jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem er hærast á jörðinni. Og Guðu sagði, sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allir í jörðinni og alls konar tré sem ber ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðunni, öllu því sem hefur lifandi sál gefi gefið öllu grös og jurtið til fæðu. Og það varð svo. Og Guðu leit allt sem hann hafði gjörð og sjá. Það var harðla gott. Og það varð kveld. Og það varð morgun. Hinn sjötti dagur. Þannig algjörðist tíminn og jörð og allur þeirra herr. Og Guðu lauk á hinum sjönda degi verki sínu er að hann hafði gjörðt og kvildist hinn sjönda daga vellu verki sínu er að hann hafði gjörðt. Og Guðu blessaði hinn sjönda daga og helgaði hann því að á honum kvildist Guða verki sínu sem hann hafði skapað og gjörðt. Þetta er sagan um uppruna himins og jarðar er þau voru sköpuð. Annar kapituli frá 5. versi Paradís og syndafallir Þegar dróttin Guð gjörði jörðina og himinin en þá var enn allsengin runnur merkurina til á jörðinni og engar jurtis spurtu enn á mörkinni því að dróttin Guð hafði ekki enn láti rinn á jörðina og engir menn voru til þess að yrkja jörðina en þóku lagði upp af jörðinni og vökkvaði hún allt yfir boru jarðarinnar Þá myndaði dróttinn Guðu manninn á leiri jarðar og blíast lífsanda í nasir hans, og þannig var maður lifandi sá. Og dróttinn Guðu plantaði aldingarði í eterna langt austur frá og setti þar manninn sem hann, hann hafði myndað. Og dróttinn Guðu let upp að vaksa af jörðuna allskona tré sem voru gyrnilega á að líta og góðað eitað og lífsins tríja í meðjum aldingarðinum og skilningstríjaði góðs og íls. Og fljótar hann frá etin til að vöka aldingarðin og þann hann kvíslanist það og varðað fjórum stóra á. En fyrsta heiti Píson, hún fellur um allt að landið hafílað þar sem gulluð fæst. Og gulluð lands þess gott, þar fæst betu og harpeis og sjóamsteinar, Öðnur stóraun heitir Gíkon, hún fellur um allt Kúsland. Þriðja stóraun heitir í Kitekel, hún fellur fyrir Vesta Nasur. Fjórða stóraun er eðhrat. Þá tók drótting við mannin og setti hann í aldingarðin etan til að yrkja hann og gæta hans. Og drótting við böð manninum og sagði af öllum trjáum í aldingarðinum áttu eða eftir vilt En af skilningstren og góðs og íls, því mátt þú ekki eta, því að því apskjótt og þú etur af skal þú vissulega deyja. Og dróttingvöð sagði, egi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gjöra honum með hjálpu við hans hæfi. Þá myndaði dróttingvöð af jörðunni öll dýr, merkurinnar og alla fugla loftsins og létu koma fyrir mannin til þess að sjá hvað það nefndi þau. Og hvert að heiti sem maðurinn gæfi hinum hinnum lifandi skeppnum skildi vera nafn þeirra. Og maðurinn gaf nafn öllum fjenaðinum og fuglum loftsins og öllum dýrum merkurinnar, en með hjálp fyrir mann fann hann enga við sér tæfi. Þá lét drótting vöð fastan svefn falla á mannin. Og er hann var sopnaður, tóka neitt af rifjum hans og fyllti aftur með holdi. Og drótting vöð myndaði konu af rifinu er að hann hafði tekið úr um manninum og leiddi hann til mannsins. Þá saði maðurinn, þetta eru loks beina mínum beinum og holda mínu holdi. Hún skal karlinni að karlast af því að hún er af karlmanni tekin. Þess vegna yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr við byrfið eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Og þau voru bæði nakin, maðurinn og kona hans og blegðuðust sín ekki þrétti ég kapitoli En höggormur mun slægaran all önnu dír merkurinnar sem drotti guð hafi gert Og hann málti við konuna Er það satt að guð hafi sagt þeim eigið ekki et af neinu tré í alþengarðinum Þá sagði kona við höggorminn Af áugustum trjánna í alþengarðinu megum við eta En að váinstu trésin sem stendur í miðju alþengarðinum Af honum sagði Guð megin þið ekki eita og ekki snertan, ætla munið þið deyja. Þá sagði Höggormurum við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið eitið af honum munið augu ykkar upp ljúkast og þið munið verða eins og Guð og við það skín, gós og íls. En er konan sá að trefaðar gott að eita, fagur þá að líta og gyrnilegt til frólegs, Þá tók hún að vávist þessu átt og hún gaf einni mannis sínum sem eða þenni var og hann átt. Þá lukust upp auðu þeirra bekkja og þau urðu þess vöra þau voru nakin og þau festu saman fíkju við að blöð og gjörðu sér mitt í skýlur. En er þau heyrðu til drottins guð sem var á gangi í aldingarðinum í kveldsvalanum, þá reyndi maðurinn og kona hans að fela sig fyrir drottning guði millum trjóna í aldingarðinum. En dróttin Guð kallan það og sagði við hann, hvar ertu? Og hann svaraði, ég hefði til þín í aldingarðinum og var þrættur af því að ég er nakin og ég faldi mig. En hann meldi, hverfðu sattir að þú eru nakin? Hefur þú ettir af trénu sem ég bannaði þeir að þetta af? Þá svaraði madurinn, konan sem þú gafst með til sambúðan og hún gaf mér að trénu og ég átt. Þá sagði dróttin Guð við konuna, hvað hefur þú gjörð? Og kona svaraði, höggormurinn tældi mig svo að ég átt. Þá sann þið drótting við við höggorminn. Af því að þú gjörði þetta, skal þú vera bölvaður meðal alls fjennadar eins og allra dýra merkurinnar. Á kviði þínum skal þú skrýða og máldið tallað þína lífdaga. Og fjandskapi viljið setja millið þín og konunar millið þín sændis og hennar sændis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hælþess. En við konuna saðan, mikla muni að gjöra þjáningu þína er þú verður basamandi með þurra auðskalt úr börn fæða og þó hafa löngu til manns þins, en hann skal drotna yfir þér. Og við mannin saðan, af því að þú hlýttir öllu konu þinnar og því tré sem ég bannaði þér, er ég saði þú mátt ekki eita af því þá sé jörðin bölvuð þín vegna, með erfiði skalt þú þig af henni nær alla þína lífdaga. Þyrna og þisla skal hún bera þér og þú skalt þetta jurtir merkurinnar. Ég sveita andlittist þín skalt þú neyta bröðst þínst þángat eða þú hverfur aftur til jarðarinnar því að af er þú tekin því að moldar þú til moldar skalt aftur hverfa. Og maðurinn endi konu sína efuð því að hún varð móðir allra sem lifa. Og dróttin Guð gjörði manninum og konu hans ginn kyrla og létu klæðnast þeim. Og dróttin Guð sagði, sjá! Maðurinnar orðin sem einn af oss, það sem hann veit skyn, góðs og íls. Aðeins anna rétti nú ekki út hand sína og taki einna af lífsins og eti og lifi eiliflega. Þá leð dróttin guð hann í burt fara úr aldingarðinu metan til að yrkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak mannin burt og setti kerúbana fyrir austan etingarð og loga hinn svipanda svers til að geyma vegarins að lífsins trí. Fjórði kapituli, Kæn og Abel, ættilegur Kæns. Og maðurinn kendi konu sinnar efu og hún var þunguð og fætti Kæn og meldi. Sveim barn hef ég eignast með hjálp drottins. Og hún fætti annarsinn, bróður hans Abel, Og Abel varði hjarmadur, en Kæn jarðirkjumadur. Og er framleiðust stundir farði Kæn drottni fórn af ávegsti í jarðarinnar. En Abel farði einni fórn af frumburðum jarðarsinnar og að feiti þeirra. Og drottin leitt með velþóknun til Abel svo fórnar hans, en til Kæn svo fórnar hans leitt hann ekki með velþóknun. Þá ryttist Kæn ákaflega og varði niðurlútur. Þá mætti dróttin til Kæns, hví reyðist þú og hví er þú neðurlútur? Er því ekki þannig farið ef, ef þú gjörir rétt, þá getur þú verð upplitt stjárfur, en ef þú gjörir ekki rétt, þá líkur syndi við dyrnar og hefur hug á þér, en þú átt að dróttna yfir henni. Þá saði Kæn við Abel bróður sinn. Göngum út á Akurinn. Og er það voru á Akurinnum, réði Kæna á Abel bróður sinn og drapan. Þá saði drótti mig kæn, hvar er Abel bróðir þinn? En að hann mælti, Þa veit ég ekki, á ég að bróðir míns? Og að hann sagði, hvað hefur þú gjört? Heyr blóðu bróður þins hrópar til minn á jörðunni og skalt honum vera bölvaður og burt reikinn af akvölandinum sem opnaði munnsin til að taka á móti blóði bróður þins af þinni hendi. Þegar þú yrkir aðgulendi skal það eigi framar gefa þér gróður sinn, landflótt og flakkandi skal þú vera á jörðunni og kænsa við drottin. Sektu mín er meir en svo að ég að fá um borið hana. Sjá, nú rekur þú mér burt af aðgulendin og ég verð að fjennast fyrir auðliti þín vera landflótt og flakkandi á jörðunni og hver sem hittir minn mun drepa mig. Þá sann við drottin við hann. Fyrir því skal hver sem drepur Kain sæta sjöfaldri hegningu og drottin setti Kain merkið þess að enginn sem hitti að hann skildi drepan. Þá gekk Kain burt frá auðliti drottin svo settist það í landinu nótt fyrir austanetinn. Og Kain kendi konusinnar og hún var þunguð og fætti hennokk en að hann var að byggja borgun endi borgin eftir nafni svonarsins hennokk. Og við henn og gif hætti stýrat og írat gata mehújæl og mehújæl gata mehújæl og mehújæl gata lamek. Og lamek tók sér tvær konur, hétt önnur Ada en hinn Silla. Og Ada og Jabal, hann var þætt fannir sem í töltum búa og fjennadeiga. En bróðir að hann sétti Júbal, hann var þætt fannir allara þeirra sem lík, leik á gíjur og hjarnpípur og Silla og leitningssón túpalkæn sem smíðaðu úr kopar og hjarni alls konatól. Og sýstir túpalkæns var Nama og Lameks saði við konu sínar Ada og Silla heyrið orð mín, konur Lameks gefiðu gaum ræðu minni mann dref ég fyrir hvert mitt sár og ungumenni fyrir hverja þá skeinu sem ég fæ verði kæns hemt sjösinum Þá skal Lamech semt verða 7 og 70 sinnum. Og Adam kenndi enn af níu konun og hún ól son og kallaði hann Set. Því að nú hefuru guður hvað hún gefi mér annað afkvæmi en stað Abels. Þar er Kain drapan. En Set fæddist og sonur og nemndi hann nafni hans Enos þá hóv menn að kalla nafn drottins. Fyndi kapitúli, ættir frá Adam til Nóa. Þetta rættar skrá Adams. Þegar Guð skapaði Adam, gjörði Guð hans í líkan. Hann skóp þau mann og konu og blessaði þau og nefndi þau menn, er þau voru sköpul. Og Adam liði 130 ár. Þá gæt hann svon í líkingsinni eftir sinnimynd og nefndi hann set. Og dagar Adams eftir að hann gætt set voru 800 ár og hann gætt svonu og dætur. Og allir dagar Adams sem að lifði voru 930 ár. Þá dó hann. Þegar set var orðin 105 ára gamall gætt hann Enos. Eftir að set gætt Enos lifði hann 807 ár og gætt svonu og dætur. Og allir dagar sets voru 912 ár. Þá andaðist hann. Og Enos var 90 ára er hann Kenan og eftir að Enos gatt Kenan lefði hann 815 ára og gat svona og dætur. Og allir dagar Enos voru 905 ára þá vandaðist hann. Þá voru Kenan var 70 ára gatt hann Mahalalel og Kenan lefði eftir að hann gatt Mahalalel 840 ára og gatt svona og dætur. Og allir dagar Kenan sörðu 910 ára. Þá andaðist hann, en er Mahalalel var 65 ára að gata nýjaret. Og Mahalalel lifði eftir að hann gata nýjaret 830 ára og gata og dætur. Og allir dagar Mahalalels voru 895 ára, þá andaðist hann. Og er var 162 ára gata nýjarnok. Og Jaret lifiði eftir að hann gat Ennok 800 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Jaret svo eru 962 ár, þá andaðist hann. Og Ennok var 65 ára, gat hann metúsala. Og eftir að Ennok gat metúsala, gekk hann með guði 300 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Ennoks voru 365 ár. Og ennokk gekk með Guði og kvarf af því að Guði nam hann burt. Og er meðhúsala var 187 ára gatt hann Lamek. Og meðhúsala lifiði eftir að hann gatt Lamek 782 ára og gatt og dætur. Og allir dagar meðhúsala voru 969 ára, þá vandaðist hann. Og Lamek var 182 ára gatt hann son og að hann nefndi að nóa og meldi. Þessi mun hugga ás í erfiðu voru og strýti handavóra er jörðin sem drottin bölvaði bakarós. Og Lamek lifði eftir að hann gatt nóa 595 ára og gatt svona og dætur. Og allir daga Lameks voru 777 ár. Þá andaðist hann. Og er nói var 500 ára Gat hann sem, kam og jafet Sjötti kapitúli Sýnir Guðs kvanga stætur mannana, Guðu bóðar flóð og skipar að byggja örkina. En er mennitni tóka fjölg á jörðinu og þeim fættu stætur, sá hún síni Guðs að stætur mannanna voru fríðar og tóku sér konur meðal þeirra allar sem þeim geðjuðust. Þá saði drottin, Andi minn skal ekki æfilega búa í manninum, með því að hann einnig er holdt, verið dagar hans nú hundrað og ár. Á þeim tíma voru rísarnir á jörðunni og einnig síðar er síni guðshöldu samfarir við dætur mannuna og þær fættuð þeim svonu. Það eru kapparnir sem í fyndina voru viðfrægir. Og er dróttins á að ylska mansins var mikil á jörðinu og að allara hugrinningar hjarta hans voru ekki annað en ylska alla daga? Þá yðraðist dróttin þess að hana hafði skapað mennina á jörðunni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Og dróttin sagði, ég vil á af jörðunni mennina sem ég skapaði bæði mennina fjenaðin skriffíkindin og fugla loftsins því að mig yðrar að ég hafi skapaðu. En Nói fann náði því augum drottins. Þetta er saga Nóa. Nói var maður ég og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði. Og Nói gatt þrjá svonu sem kam og Jafet. Og jörðin var spilt í augsinn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum. Og Guð leit á jörðina og sjá hún var spilt orðin fyrir að allt hóld hafði spilt vegum sínum á jörðinni þá mælti guð við nóa endir alls holts er komin fyrir minna auksin því að jörðin er full af glæpaverkum þeirra sjá, ég vil amma þá af jörðinni gjör þú því rörk af góferviði smá hísi skalt og gjör að jörkinni og bræða hana byki utan og innan og gjör hana svo lengd arkarina séð 300 ánir breytt hennar 50 ánir og hæð hennar þrjátjú ánir. Glugga skalt hún gjöra á örkinni og búa hann til á henni ofanverðari alltaf að alinn á hæð og dyrarkarina skalt hún setja á hlið hennar og búa til þrjú lofti í henni neðst í miðju og efst. Físi sjá ég læta vassflóð koma öfri jörðina til að tortíma öllu og holdi undir himninum sem lífsandi er í Allt sem á jörðunni er skal deyja. En við þig muni að gjöra sáttmála minn og þú skalt ganga í örkina þú og synir þínir og kona þín og sona konur þínar með þér. Af öllum lifandi skepnum, af öllu holdið skalt þú láta í örkina tventa hverju, svo að það haldi lífi með þér karldir og kvendir skulu þau vera. Af fuglunum eftir þerra tegund, af fjenaðinum eftir hans tegund, Og að völlum skriffíkjendum jarðarinnar eftir þeirra tegund, tventa völlu skal til þín innganga til þess að það haldi lífi. En takt þú þér af allir fæðu sem etin er og safna að þér að það sé þér og þeim til viður væris. Og nógu gjörði svo, allt gjörði hann eins og guðuðu böðunum. 7 kapituli Flóðið Og drottin sagði við Nóa, Gakk þú og allt fólk þitt í örkina, fyrir þig hef ég séð þeir réttláttan fyrir raugliti mínu í þessari kynnslóð. Takk þú til þín af er heinum dýrum sjö og sjö, karldyr og kvendir, en af þeim dýrum sem ekki eru reyn, tvö og 2 karldyr og kvendir. Einnig að fugglu loftsinn sjö og sjö, karlkins og kvenkins til að viðhalda lífstofna á allri í jörðunni því að sjötugum liðnum mun ég láta rigna á jörðina 40 dag og 40 nætur og ég mun afmá af jörðun sérkverja skeppnu sem ég hefði gjörð og Nói gjörði allt eins og drottin bauð honum en Nói var 600 ára gamall þegar vassflóði kom yfir jörðina og Nói gekk í örkina og sínir hans og kona hans og konur hans með honum undan vassflóðinu af heinum dýrum og að þeim sem ekki voru hrein og að fuglum og að völlu sem skrýður á jörðinni kom tvent og tvent jörkinna, Nóa jörkina, karlkins og kvenkins eins og guð hafði bóði Nóa. Og eftir sjö daga kom vassflóðið yfir jörðina. Á 600. aldurs ári Nóa í öðru mánuðinum á setjánda degi mánuðarins á þeim degi opnaðust allar upp spretturins mikla undir djúps og flóðgáttir í heiminnsins lukust upp og steypiregn dundi yfir í örðina fjörutíu daga og fjörutíu nætur. Einmitt á þeim degi gekk Nóa og sem kam á Jafett síni Nóa og kona Nóa og þrjár svona hans með þeim í örkina. Þau og allur villidýrin eftir sinni tegund og allur fjenaðurinn eftir sinni tegund og all skriðfíkjendin sem skrið á jörðinu eftir sinni tegund. Og allir fuglarnir eftir sinni tegund, allir smáfuglar, allt fleikt. Og þau komu til nóa í örkina 2 og 2 af öllu hóldi sem lífsandi var í. Og þau sem komu gengu inn karlkins og kvenkins af öllu hóldi eins og Guð hafði bóðið honum. Og dróttin lasti eftir honum. Og flóðið var á jörðunni fjörutjú daga og vatnið óks og lyfti örkinni, Hún hófst yfir jörðina, og vötnin mögnuðust og yksu stórum á jörðinni en örgjum flaut ofan á vatninum, og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo að öllin háu fjöll sem er undir öllum himninum fóru í kaf. Fynt á nanda hú haft óks vatnið svo að fjöllin fóru í kaf. Þá dó allt hóld sem hrefðist á jörðinni, bæði fuglar fjennadur, villidýr og allir ormar sem skriðu á jörðinni og allir menn. Allt sem að hafði lífsanda í nöðsum sínum, allt sem var á þurlendinum, það dó. Og þannig að hann hans hérkverju skeppnu sem var á jörðinni bæði menn og fjennad, skriðfíkindi og fugla loftsins, það var ammáð af jörðinni. En nógu einn varð eftir og það sem eða honum var í jörkinni og vötnin mögnuðust á jörðunni 150 og fymtjú daga. Áttundu kapituli Flóðinu lindri Þá myndist Guð nógu á allara dýran og alls fjönaðarinn sem með hana var í jörkinni og Guð leti vindu blása yfir jörðina svo að vatnið sjætnaði og uppsperttur undið djúpsins luktust aftur og flóðgáttir í himinsins og steipirögninu úr loftinu lindri Og vatni reynaði meir og meir á jörðinu og þvar eftir hundrað daga. Og örkinn ám staðar í sjönda mánuðinum á seytjánda degi mánuðarins á Ararads fjöllum. Og vatni var að reyna allt til hins tíunda mánuðar. Í tíunda mánuðinum á fyrsta degi mánuðarins áust fjallatindarnir. En eftir fjörutjú daga löggu nógu upp glugga arkarina sem hann hafði gjörðt og létt út hrabn. Hann flög fram og aftur þanga til vatni þórnað á jörðunni. Þá senda hann út frá sé dúvu til að vita hvort vatni væri þorrið á jörðunni. En dúvan fann ekki hvildast að fæti sínum og hvarf til hans aftur í örkina því að vatn var enn yfir allri í jörðunni. Og hann réttu út hann sína og tók hana og fór með hana inn til sín í örkina. Og hann beð enn aðra sjöð daga og sendi svo dúfann aftur úr örkini. Þá kom dúfann til hans aftur undir kveld og var þá með grænt olífiðarblad í nefinu. Þá sá nóg að vatni var þorrið á jörðinni og enn beð hann aðra sjö daga og lét þá dúfann á út en hún hvarf ekki framar til hans aftur. Og á 600. ári í fyrsta mánuðinum á fyrsta degi mánarins var vatnið þornað á jörðinni. Og Nói tók þakkið af örkinu og litaði um og var þá yfirbor jarðarinnar orðið þurft. Í öðru mánuðinum á 27. degi mánuðarins var Jörðin þurr. Þá talaði Guðvi Nóa og Maldi. Gakk þú úr örkinni þú og kona þín og sýnir þínur og sónakonur þínar með þér og láttu fara út með þér allt dýr sem með þér eru af öllu holdi. Bæði fuglana og fjenaðin og alls skriðpikindin sem skrið á jörðinni verði krökt af þeim á jörðinni, verði þau frjósum og fjölgi á jörðinni. Þá gekk Nói út og sínar hans og kona hans og sonakonar hans með honum. Allt dýr, alls skriðpikindi, allir fuglar, allt sem bærist á jörðinni, hvað eftir sinni tegundi gekk út úr örkinni. Nói reisti þá drottni altari og tók af allum reynum dýrum og reynum fuglum og fórnaði brenni fórna á aldarinnu. Og dróttin kendi það ég ilm. Og dróttin sagði við sjálfan sig Ég vil upp frá þessu ekki bölva jörðinu framar vegna mannsins því að hugröningar mannshjartans er villar frá bensku hans. Og ég muni frá þessu ekki fram að deyða allt sem lífir eins og ég hef við gjörð. Meðan jörðin stendur skal ekki linna, sáning og uppskera frost og híti Sumar og vetur, dagur og nótt. Níundi kapituli Sáknáli Guðs við Nóa Nói balvar kanna Þá blæsaði Guð og Nóa og sona hans og sagði við þá Verið frjósamir, markfaldist og uppfyllið jörðinna Ótti við yður og skjálfing skal vera yfir allum dýrum jarðarinnar, yfir allum fuglum loftsins, yfir allur sem rærist á jörðunni og yfir allum fiskum sjávarins. Á yðvart vald er þetta gefið. Allt sem rærist og lifir skal vera einu til fæðu, ég gefiður þann allt eins og grænu jördinnar. Aðeins hold sem sálinn, það er blóðið þær í, skulu þér ekki eitað. En í þar eigin blóðsmunni hins vegar krefjast af hverri skeppnumunni þess krefjast og að manninum að bróður hans munni krefjast lífsmannsins. Hver sem útallur mannsblóði, hans blóði skal að manni verða, því að eftir Guðsmynd gjörði hann mannin. En ávastist þér og markvaldist og fjölgist stórum á jörðinni og markvaldist á henni. Og Guðmælti þannig við nógu á svona hans að voru með honum. Sjáum! Ég gjöri með sáttmála við yður og við nýðja eðar eftir yður. Og við alla levandi skeppnur sem eðiður eru, bæði við fuglana og fjönaðin og öll villidýrin sem hjáður eru, allt sem útgekkur örkinni, það er öll dýrjarðarinnar. Minn sáttmála vil ég gjöra við yður. Aldrei framar skal allt holdt tórtímast af vassflóði og aldrei framar mun flóð koma til að eða jörðina. Og Guð sagði, Þetta er merki sáttmálans sem ég geri milli mína og yiðar og allra lifandi skepna sem hjáumður eru um allar ókomnar aldrir. Boga minn setti í skígin, han hans er merki sáttmálans milli mína og jarðarinnar. Og þegar ég dreg skí saman yfir jörðuna og boginn sest í skíjunum, þá mun ég minnast sáttmála míns sem er á milli mína og yiðar og allra lifandi sanna í öllu holdi. Og aldrei framar skal vatni verða flóði til að tortíma öllu hóldi. Og bóginn skal standa í skýjunum og ég mun horfa á hann til þess að minnast hins eilifa sáttmála melli guðs og allra lifandi sanna í öllu hóldi sem er á jörðinni. Og guð saði við Nóa. Þetta er teikm sáttmálan sem ég hefði gjörð melli mín og alls hold sem er á jörðinni. Og sinni Nóa sem gengur örkinni voru þeir sem Kam og Jafet en Kam var fadir Kana hans Þessir er nú sinni nóvað þrír og frá þeim byggðist allir jörðin en nógu gjörðist agurirkjum aður og plantaði vingar og handrakka vinnin og var drukkin og lán makin í tjaldið sínu og Kam fadir Kana hans á föður síns og saði bánum brærum sínum frá sem úti voru þá tókuð sem og Jafet skirkjun og lögða á herða sér og gengu aftur á baku og huldu nekt föður en andlit þeirra sneru undan svo að þeir sáma ekki nekt föður síns. En en nógu vaknaða vímunni varð hann þess áskinni að hvað sonur hans í nýngri að hafði gjörðt honum, þá meld hann, sé kanan, auðvörðilegu þrall sé hann bræðara sinna og hann sagði, Lofaður sé dróttinn sem skuð en kanan sé þrall þeirra. Guð gefi Jafet mikið landrými og hann búi í tjaldabúðum Semms, en kanan sé þrall þeirra. Og Nói lifði eftir flóðið 350 ár og allir dagar Nóa voru 950 ár, þá, and, þá andanist hann. Tíundi kapituli Þjóðatalið Þetta rættar tala Nóa svona, Semms, Kams svo og Jafets. Og þeim fættust sínir eftir flóðið. Sýnir í eru seru Gómer, Magok, Matai, Javan, Túbal, Meseg og Týras. Og sýnir Gómes, Askenas, Rífat og Tógarma. Og sýnir jamans að aðfett tarsis, Gómer, og Týras. Út frá þeim kvísluðust þeir sem byggja eilund heiðingjanna. Þetta eru sínir jafets eftir löndum þeirra, hver eftir sínir tungu, eftir kynþáttum þeirra og sangvæmt þjóðarni þeirra. Og sínir kams Kús, Mísræm, Pút og Kanan. Og sínir Kús, Seba, Havila, Satta, Ræma og Satteka. Og sínir Ræma, Seba og Detan. Og Kús gatt Nimrodd. Hann tók að gjörast voldugur á jörðinni. Hann var mikill veiði fyrir drottni. Því er máltakið mikill veiði fyrir drottni, eins og Nimrod. Og upp ríkis hans var Babel, Éreg, Akkad og Kalne í sínara landi. Frá þessu landi ein hjalt til Assur og byði Nínive, Rehobódýr og Kala. Og resan milli Ninive og Kala, þar er borgin mikla. Og mísaraim gat lútida, anamíta, lekabíta, naftúkita, patrúsíta, kastlúkita. Þá hann er komnir fílestar og kaftoríta. Og kanangal gat síton frumgetning sinn og het. Og jebúsíta, amoríta, girgasíta, hevíta Arkita, Sinita, Arvadita, Semarita og Hamadita og síðan breyttust út kynkvíslir kananítana. Landamerki kananítana eru frá títunum gerar allt til gasa. Það var stefnan til sótum og gómur og addama og tsetóin allt til lasa. Þetta eru synir Kams eftir kynþáttum þeirra eftir tungum þeirra samkvæmt löndum þeirra og þjóðerni. En Sem átt fan er allra eppersona eldri bróðir Jafets eignaði stokk sonu. Synir Sems eru Elam, Assúr, Arpaxad, Lut og Aram. Og synir Arams ús, Húl, Geter og Mas. Og Arpag sattur gætt Sela og Sela gætt Eber og Eber fættust tversinir, héttana Pelek, því að á hans dögum grendist fólkið á jörðunni, en bróðir hans heiti Joktan. Og Joktan gætt Almudat, Salef, vet, Jara, Hadoran, Úsal, Dykla, Óbal, Abimael, Seba, Ófir, Hafila og Jóbab. Þessi er allir ennur sínir Jóktans og bústæður þeirra var frá Mesa til Sefar til austur fjallana. Þetta eru síni semns eftir aftkvíslum þeirra, eftir tungum þeirra, samkvæmt löndum þeirra, eftir þjóðerni þeirra. Þetta eru aftkvíslir Nóasóna eftir aftartölum þeirra, samkvæmt þjóðerni þeirra og frá þeim kvísluðust þjóðinnar út um jörðina eftir flóðið. Ell eftir Babelturnin Ættartal sems að Abram En öll jörðin hafði eitt tungumál og einn og sömu orð Og svo bara viðnir þeir fóru stað úr stað í östulöndum að þeir fundu lálendi í sína landi og settust þar að Og þeir sögðu hverfið annan Gott og vel, ég skulum hóða tígul steina og herða í eldi Og þeir nótuðu tígulsteina í stað Grjóts og jarðbygg í stað Kalks og þeir sögðu. Gott og vel, við skulum byggja borg og turnd sem náði til heimins og gjörum oss minnismerki svo að við tvísturum stekjum allan jörðina. Þá steigur dróttin yður til þess sjá borgina og turndin sem annana sinnar voru að byggja. Og dróttin meldi. Sjá, það eru nú ein þjóð og að hafa allir sama tungumál. Og þetta er hinn fyrsta fyrirtækið þeirra. Og nú mun þeim ekki að dófært verða sem þeir taka sér fyrir hendur að gjöra. Gott og vel, stímum neyður og ruglum þar tungumal þeirra svo að enginskilið framar annars mál. Og drottin tvistran þeim þaðan út um alla jörðina. Svo að þeir eru það af aða láta að byggja borginna. Dessugna heitur hún Babel, því að það ruglaði drottin tungumal allara jarðarinnar og það hann tvístraði hann þeim um alla jörðina. Þetta er eftir tala sems. Sema að 100 ára gamall, er hann 2 arpaksat, tveim árum eftir flóðið, og sem lifði eftir að hann arpaksat, 500 ára og gatt og dætur. Og er arpaksat var þrjáttjóð og fimm ára gatt sela, og arpaksat lifði eftir að gat gatt sela, 403 ára og gatt og dætur. Og er Sela var þráttjára gætt eper og Sela lifiði eftir að hann gætt Eber 403 ár og gætt svona og dætur. Og er Eber var þráttjáttjóðfjóru ára gætt hann Peleg og Eber lifiði eftir að hann gætt Peleg 430 ár og gætt svona og dætur. Og er Peleg var þráttjára gætt hann reu og Peleg lifiði eftir að hann gætt reu 209 ár og gætt svona og dætur. Óréun var 32 ára gatans Serók. Óréu lífði eftirangan gat Serók 207 ára og gatson og dætur. Og Serók var 30 Og Serók lífði eftirangan gat Nahór 200 ára gatson og dætur. Og Nahór var 29 Og Nahór lífði eftirangan gat Tara 119 ára gatson og dætur. Og var 70 ára Gætt hann Abram, Nahor og Haran og þetta er saga Tara. Tara gætt Abram, Nahor og Haran en Haran gat lót og Haran dó á undan Tara föður sínum í allandi sínu í úr í kaldegu. Og Abram og Nahor tóku sér konur, konar Abrams hétt Sarai en konar Nahors milka. Dóttir Harans föður milku og föður ísku. En Sarai var óbyrja. Hún átti eigi börn. Þá tók Tara Abramson sinn og lott Haransson Sonason sinn og Sara í tengdadóttur sín og kona Abramsonasins og lagða af stað með þau frá úr í kaldu áleðist til Kananslands. Og þau komu til Haran og settust það rað. Og dagar Tara voru 205 ár, þá andaðist Tara í Haran. Þá byrja saga Abrahams og afkomenda hans 12. kapituli Abraham og Lot koma til Kanas lands og Egyptal lands. og drottin sagði við Abram þar þó burt úr landið þínu frá allt fólkið þínu og úr húsi föður þins til landsin sem ég mun vísa þér á og ég mun gjöra þau mikilli þjóð og blessa þig og gjöra nafn þitt mikið, og blessun skalt þú vera. Og ég mun blessa þá sem þig blessa en bölva þeim sem þið er formælir og aft þig skulu allar eftkvíslið í jarðarinn að blessun hljóta. Þá laði Abram af staðins og drottin hafði sagt honum og lott fór með honum en Abram var sjötjó og fimm árað fór úr haran. Og Abram tók Sara í konu sína og lott bróðursum sína og alla fjárhluti sem þeir höfðu eignast Og það sáler er þeir þau þau fengið í haran. Og þeir laugð af stað og heldur til kananslands og þeir komið til kananslands. Og Abram fórum um landið allt þá er síkheim heitir allt til móri lundar en þá voru kananítar í landinu. Þá byrktist dróttin Abram og sagði við hann, niðjum þínu vilji gefa þetta land og reysti þar alltari drottni sem hafði byrstónum. Þannig hælt hann til fjallana fyrir austan Betel og setti þar tjöld sín, svo að Betel var í vestur en ægi í austur og hreisti það drottni altari og ákallandi nafndrottins. Og Abram ferði sig smátt og smátt söður eftir, en að Hallari varð í landinu, þá voru Abram til ekki eftalands til að dveljast þar um hrýð því að Hallari var mikinn í landinu. Þú er að var komin að langt á leið til Egyftalands að það við sara í konum sína. Sjá, ég veit að þú er kona sínum og það mun þið fara svo að þegar Egyftar sjá þig þá munu þeir segja þetta er kona en svo drepa mig en þig munið þeir láta lífið halda. Segðu fyrir hvert mun þú sér systir mín svo að mér megin líða vel fyrir þína sakir og ég megin lífið að halda þínu vegna. Og Abram kom til Egyftalands sá Egyftar og kona var mjög frið. Og hefðingar Faró sáu hann og leti mikið af henni við Faró og kona var tekinn í hús Faró og hann gjörði vel við Abra með hennar vegna og hann egnaðist sauðin, naut og astna, þræl og ambáttir, össnur og úlvalda. En drottin þjáði Faró og hús hans með miklum pláum vegna Sara í konu Abrams. Þá kallaði Faró Abram til sinn og meldi. Hví hefur þú gert með þetta? Hví saðnir þú mér ekki að hún væri kona þín? Hví saðnir þú hún eða systir minn, svo að ég tók hana mér fyrir konu? En þarna er nú kona þín, takk þú hana og far burt. Og fara og skipa þessu fyrirnum Abram að menn síni skildu fylgja honum á bröyt og kona hans með öllu sem hann átti. Þrettándi kapitúli Abram og Lót skilja Og Abram fór frá Egyftalandi með konu sín og allt sem hann átti og lótum með honum til söðu landsins. Og Abrama var stóraudu voru að kvíkfjæð, silfri og gulli, og hann flutti sig smátt og smátt sunnan að allt til Betel, til þess staðarur tjált hans hafði áður verið millir Betel og æg, til þess staðar þar sem hann áður að hafði er Og Abrama ákallandi þann abdur óttins, en lót sem fór með Abrama áttu ósauði, naut og tjöld. Og landið bar þá ekki, svo að þeir getu saman verið, því að ekk þeirra var mikil og þeir gátu ekki saman verið. Og sundur þykki að reis milli fjárhyrða Abrams og fjárhyrða Lóts. En kannanýtar og peresítar byggu þá í landinu. Þá mælti Abram við Lóts. Hyrðu, engin misklið sé milli mín og, og þín og milli mín og þinna fjárhyrða. Því að viðnur um bræður. Liggur ekki allt að landið opið fyrir þér. Skil þið heldur við mig. Viljur þú fara til vinstra handar þá fyrir ég til að hægri. Og viljur þú fara til að hægri handar þá fyrir ég til vinstri. Þá hún hóf lóta upp augusinn og sá að allt í jórdan slétlendið var vassaríkt land. Ánur en drottinn eitt í sótum og gómóru. Eins og aldinn gardu drottins. Eins og ekki eftir að landa allt til sóar. Og Lot kaus er allt jordans léttlendið og Lot flutti seg austur á við og þannir skildu þær. Abraham bjó í Kanalandi en Lót bjó í borgunum á slättlendinu og farði tjöld sinn all til Sodómu. En mennarnir í Sodóma voru vondir og stór syndara fyrir drottnin. Og drottinn sagði við Abraham eftir að Lot hann skili vefan. Hefðu þú og lita stumm frá stað sem þú vart Til norðus, suðus, östus og vestus. Því að allta landið sem þú sér mun ég gefa þér og niðjum þínum æfinlega. Og ég mun gjöra niðja þína sem dufti jarðar, Svo að geta nokkur talinu dufti arðarinnar, þá skulu einni niðjar þínur verða taldir. Takk þinn upp og far þú um landið þvert og endilandt. Því að þér mun ég gefa það. Og Abram farði sem er tjöldsinn og kom og settist að í Mamre lundi sem er í Hebrún og resti drottni þar alltari. Fjórtandi kapituli Herferð Ketur Laomers, Melkisedek, blessar Abram. Þegar Amra felvar konungur í sínar, Ariok konungur í Elasar, Ketur Laomer í Elan, og títiðal konungur í Góim, bar það til að þeir herjuða að bera konung í Sódómi og að byrsa konungi gómoru og að sína konungi konung og að semabær konungi í og konungin í Bela, það er Sóar. Allir þessir hittust á sittímsvallum, þar er nú salti sjór. Í tolfa ára hafði þar verið líðskildir Ketola og Mörg en á hinnu þrettanda ári að höfnir þeir Og á fjórtanda ári kom Ketola á og, og þeir konungar sem eða hann voru og sigurðu Refa ítana í Astorot Karnæm og Sús í Ham og Emitana á Kirja Ky Times völlum. Og hóriðt hana á fjallið þeirra sér allt til Paran sem er við einni mörkina. Síðnast nýruðu við og komið til einn mispat þar er Kades, og fóru herskildi við land Amalekita og sömuleðis Amoríta sem byggu í Hassason Tamar. Þá lögðu þeir af stað konungurinn í Sódóma og konungurinn í Gómoru og konungurinn í Atma og konungurinn í Zeboim og konungurinn í Bela, það stóvar. Og þeir fylltu liðnisinu mótið þeim á Sittímsvallum. Móti í Ketoláum er konungi í Elam og Títal konungi í og Amrafel konungi Sínar og Ariok konungi Elnasar, fjórir konungar móti 5 En á sitt ymsumallum var hver jarðbygg skröfinu við Ara, og konungarnir í sótum og gómur er laugða flotta og fjallu ofan í þær, en þeir sem afkomist flyðu til fjalla. Þá tókuðu hinn er alla fjárhluti sem voru í sótum og gómur og öllu matvæli og fóru burt. Þeir tók á á lót bróður svo Nabrams og fjárhluti hans og fóru burt. Hann átti sem sé heima í sódóm. Þá kom aður á flottanum og sagði Abram hinn um hefreska tílindin, en að hann bjóð þá í lundi Amorítans Mamre, bróður Eskols og anes og þeir voru bandamenn Abrams. En Abram að Abram að bróður hans var að hertekin bjóð hann í skyndið 381 renda með einsýna, í húsi hans og eldið þá allt til dagann. Skiptir að hann liði sinni í flokka og réðast á þá á náttarþyli hann og menn hans og sigurandi þá rak flóttan allt til að hópa sem er fyrir norðan damanskus. Snera hann fínast heimleðis með alla fjárhlutina og bróðuson sinn lot og fjárhluti hans hafði hann einnig að heimja sér sömleðis konutnar og fólkið. En nær hann hafði unnið sigur á Keturla og ámer konungi og þeim konungum sem með honum voru og hjælt heimlinnis, fór konungurinn í sódómu til fundar við hann í Safedal, þar heiti nú Kongsdalur. Og melkis þetta ekki konungur í Salem, kom með bröð og vín. En að hann var prestur hins hæsta guðs. Og hann blessaði hann og sagði, Blessaður sé Abram af hinum hæsta guði skapara heiminn og jarðar. Og lofaður sér hinn hæsti guðs sem gaf óvinni þína þér í hendur. Og Abram gaf honum tíunda völlu. Og konungurinn í sódómu sagði við Abram. Gemjér mennina, en takk þú fjárhlutina. Þá mælti Abram við konunginn í sódómi. Ég upplifti á hundum mínu til drottin sem hæsta guðs gaf og jarðar. Ég tek hvorki þráni að skóðfengin er nokkuð sem þér tilheyrir. Svo að þú skulur ekki segja, ég hefði gjörðt Abram ríka. Ekki er tanda mér. Aðeins það sem sveinarnir hafa neitt og hlut þeirra manna sem með mér fóru, anes, Eskols og Mamre. Þeir með að taka sinn hlut. Fymtondi kapituli Dróttin gjörð sáttmála við Abram. Eftir þess aðbyrðu kom orð drottins til Abrams í síns volhjóðandi. Óttast þó ekki Abram, ég, ég er þinn sköldur. Laun þín munum mjög mikil verða. Og Abram eldi, herra drottin, hvað ætlar þú að gefa mér? Ég fer hérna barðlaus og Elías er verður erfingi húsmins. Og Abram eldi, sjá, mér hefur þó ekkert af hvað gefið og húskarl minn mun erfa mig. Og sjá, Ár drottins kom til að svo hljónandi, ekki skala hann erfa þig, hendur sá sem að þeir verða, hann mun erfa þig. Og hann leita hann út á meldi, lítu upp til heiminn svo tellt hú stjörnundar, eða þú getur talið þær. Og hann saði við hann, svo margar skulu niðjar, niðjar þínir verða. Og hann trúði drottni og hann reknaði honum það til réttlættis. Þá saða hann venan hann, ég er dróttin sem leytti þig út frá úr í kaldegu til þess að gefa þig þetta land til eignar. Og hann meldi, herra dróttin, hvað ég hafa til mark som að ég mun eignast það? Og hann meldi við hann, fer mér þrevetra kvígu, þrevetra geit, þrevetaran hrút, turtildúfu og ungadúfu. Og hann ferðu honum all þessi dýr og hlutaði þau sundur í miðju og laði hvort hluti gengt öðrum, En fuglarnar hlutaði hann ekki sundur og hæg fuglarnar flugaði ættinu en Abram fældið á burt. En þeir sólvar að þeir ennaleið þungur svefnafiki á Abram og sjá 50 miklu myrkri sló yfir hann. Þá saði hann við Abram, vit það fyrir vísta að neðjar þínu munu lifa sem útlendingar í landi sem þeir eiga ekki og þeir munu þjóna þeim og þeir þjá í 400 ár. En einni þá þjóð sem þeir munu þjóna muni að dæma og síðar munu þeir það að fara með mikið en um fjárhlut. En þú skalt fara í friði til þeirra þinna, þú skalt verða jarðaður í góðri elli. Þeim fjórði allir þur mun koma hingað aftur, því að þenn hafa amur í dregið fyllt mælinn sindasina. En þar sól var unnin og myrt var orðið, kom reykur sem ropni, og eldslogi er leið fram á milli á fórna stykja Á þeim degi gerða drottinn sáttmála við Abram og Malti þín og aqvæmi gefji þetta land frá ekefta land sanni til áruna miklu áruna refat land Kenita Kenisita, Karmonita Hetita Peresita Refaíta Amoríta Kanánita Girgasíta og Jebúsíta 16. kapitúli Hagar elur Ísmael Og Sarai konu Abrams ólunum ekki börn, en hún hafði ekki ambátt sem hétt hakar. Og Sarai sagði við Abram, Hyrðu nú, drottin hefur varna mér barni getnaðar, gakt því indil ambáttar minnar, vera máðu hún afli mér afkvæmis. Og Abram hýttu orðum Sarai, Þá tók Sara í kona Abrams hakar í hinn að sína er Abram hafði búið í tíu ári kanalandi og gaf manni sínum Abram hana fyrir konum. Og hann gekk inn til Hagar og hún var þungut. En er hún vissi að hún var með barni fyrirleitt hún húsmóður sína, þá saði Sara við Abram. Sá óréttur sem ég varð að þola bytni á þér. Ég hefði gefið ambátt mína þér í fann. En er hún og veit hann hún er með barnið fyrirlittur og mig, drottinn dæmið milli mín og þín. En Abram saði við Sarai, sjá ambalt þínar og þínu valdi, gjörð þú veðanna sem þeir gott þykir. Þá þjáði Sarai hana svo að þú flýði í burtu frá henni. Þá fann engil drottins hana hjá vasslindi eði mörkinni, hjá lindinu á veginum til súr. Og hann meldi, hakar ambalt Sarai. Hvaðan kemur þú og hvert allar þú að fara? Hún svaraði, ég er og flóta frá Sara í húsmóður minni. Og engil drottinn saði við hana. Hver þú heim aftur til húsmóður þinnar og gef þau undir hennar vald? Og engil drottinn saði við hana. Ég mun margfalda afkvæmi þitt svo að það verði eigið talin fyrir fjölda sækir. Og engil drottinn saði við hana. Sjá þú ert þunguð og myndt són fæða. Hann snafskalt og kallaði Ísmael því að drottin hefur hýrt hvenst af þína. Það með verða maður ólmur sem við lasni. Hönd hans með vera upp á móti hverju manni og hversmaðs hönd upp á móti honum og að hann með búa fyrir raustan alla bræður sína. Og hún kallaði drottin sem hann að talaði Þú ert Guð sem sér því að hún sagði Alli ég hafi einni hér að horta á eftir honum sem hefur séð mig. Þess vegna heitir brunnurinn B.R. Lakaði Rói, en að hann er á milli Kades og Beret. Og að haka ról Abram svo og Abram nefndi svo sinn sem haka rólunum ísmæl. En Abram var áttatjú og sex ára gamall þegar haka rólunum ísmæl. Sautandi kapituli, umskurnum boðin, heitið Fæðingu Ísaks. Úr Abraham að 99 ára gamall byrti strottinu honum og sagði Ég er almáttugur guð, gang þú fyrir mínu auðliti og verð grandvar. Þá vil ég gjöra sáttmála milli mín og þín og markvalda því mikilega. Þá fyrir Abraham fram á ásunu sína og guð talaði við hann og sagði Sjá það er ég sem hefur gjörð við því sáttmála og þú skalt verða fadir margra þjóða. Því skal þú eigi lengur nefnast Abraham, heldur skalt þú heita Abraham Því að föður margra þjóða gjöri ég þig og ég mun gjöra þegar mjög frjóð saman og gjöra þegar þjóðum og af því skulu konungar koma. Og ég gjöri sáttmála millir mín og þín og þinna nýðja eftir þig frá einum allir til annars ævinnlagan sáttmála að vera þinn og þinna nýðja eftir þig. Og ég mun gefa þér og nýðjum þínum eftir þig það land sem þú nú býr í sem útlendingur. Allt kanaland til æfilegara regnar og ég skal vera guð þeirra. Og guð sagði við Abraham En þú skalt halda minn sáttmála þú og niðjar þínar eftir þig frá einum ætli til annars. Þetta er minn sáttmáli sem þið skulu halda milli mín og yðar og niðja þinna eftir þig. Allt kalkinn meðalinnar skal umskera. En þú skal umskera og holdi yfir hóðar yðar og það sem merki sáttmálans milli mín og yðar. Áttadagur gömul skal alls sveimbörn umskera meðalíðar, ætlið eftir ætlið, bæði þau er að heima eru heimaru fætt og eins hinn sem kift eru verði af einhverjum útlendingi er eiga er af þínu mætlegg. Umskerar skal bæði þann sem fættur eru í húsi þínu og eins þann sem þú hefur verðið kiftar og þannig sem minn sáttmáli í yðar holdi sem æfilegu sáttmáli. En óumskorin karlmaður sá er ekki að umskorin og holdi yfirhúðarsinnar hann Hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Sáttmála minn hefur hann rófið. Og Guð sagði með Abraham, Sarai, konu þína skalt þú ekki lengur nefna Sarai, heldur skal hún heita Sara. Og ég mun blessa hana, og með þenni mun ég einnig gefa þið son. Og ég mun blessa hana og, og hún skal verða eittamóður í heilla þjóða. Þjóðkonungar skulur ekki að til hennar. Þá fjaldi Abraham fram á ásjónu sín og hló og hugsaði með sjálfum sér. Munn hundra ára gamall maður eignast barn og munn Sara nýræð barnala. Og Abraham saði við Guð, ég vildi að Ísmæl mætti lifa fyrir þínu auðliti. Og Guð mætti, vissulega skal Sara kona þínu fæðan þér svona og þú skalt nefna nýsak. Og ég mun gjöra sáttmála við hann sem æfilega sáttmála fyrir neyðja hans eftir hann. Og að því rísmælsnettir hef ég bænherst þig. Sjá, ég mun blessa hann og gjöra hann frjóð og margvalda hann mikilega. Tólf þjóðhöðningja mun hann geta og ég mun gjöra hann að mikillu þjóð. En minn sáttmála minni er gjöra við Ísak sem Sara mun fæða þér þetta mund á ári. Og er hann hafðu lokið talið sínu við hann steg vöð upp frá Abraham. Þá tók Abraham svo sinn Ísmael og alla sem fættir voru í hans húsi og alla sem að hann hafði verði kifta allt karlkinn meðali heimaman Abrahams og umskara og holdi yfirhúðar þeirra á, á þessum sama degi eins og Guð hafði bóðið honum. En Abrahama 99 ára gamall er að hann var umskorin og holdi sinnar og Ísmael sonur hans var 13 ára er hann var umskorin og holdi sinnar Og þessum sama degi voru þeir umskornir Abraham og Ismael sonur hans og allir hans heimamenn bænið þeir eru heimavorufættir og eins þeir sem verður voru kiftir af útlendingum voru umskornir með honum. Átöndi kapituli Drottin byrtist Abraham í Hebrón. Heitir enna nýju fæning Isaks og bóðar eining Sodom, fyrirbón Abrahams. Og dróttinn virtist honum í amri lundi er hann satt í tjaldurum sínum í myndiðis hitanum og hann hófið baugu sín og litaðast um og sjá þrýr menn stóðu gangvart honum og er hann sá þá skundan að til mótsvið þá voru tjaldurum sínum og laud þeim til jarðar og maldi. Dróttinn haf ég fundið náð í augum þínu þá gagkið ég framhjá þjóni þínum. Leifið að sótt sé lítið þetta vatni að hér megi þvó fætur því þar og kvílið ennur undi trénu. Og ég ætla að sækja bröðbytta að þér með styrkja hjörtu eðar sína getið þeir haldið áfram ferðinni úr því að þeir fóru hér um hjá þjóni eðar og þeir svörðu. Gjörðu eins og þú hefst sagt. Þá flytta Abram sér inn í tjaldi til svöru og meldi. Sættu nú sem skjótast þrjámæla kveitimjöls, nóðaðu það og bakaðu kökur. Og Abram skundandi til nautana og tók kálfungan og vænan og fekk sveini sínum Og hann flýttið sér að matbúa hann. Og hann tókur í óma og mjólk og kálfinn sem hann hafði matbúin og setti fyrir þá. En sjálfur stóðan hann frammi fyrir þeim undi trénum eða hann er möttuðust. Þá sann hann við hann. Hvar er Sara kona þín? Hann svaraði þarna inn í tjaldinu. Og hann sagði vissulega mun ég aftur koma til þín að lári leinu í sama mynd. Og mun þá Sara kona þín hafa eignast svon. En Sara heyrði þetta í dyrum tjaldsin sem var að baki hans. En Abraham og Sara voru gömul og nýinn á evra aldur, svo að hvernig er eðlist hættir voru horfnir frá söru. Og Sara lof með sjálfri sér á meldi. Eftir að ég er gömul orðin, skyldi ég að þá á munið higgja þar sem bondi minn er á gamal. Þá sann þetta rótti Abraham. hvílar Sara og segir, menn það satt að ég skuli barn fæða svo gömul? Er drottni nokkuð ómáttugt? Í þetta myndumunni ég koma aftur til þín af ári og Sara hefur þá egnast son. Og Sara neytaði því og sagði, eigi hló ég því að hún var hætt. En hann sagði, jú, vist hlóstú. Því næst tóku mennirnir sig upp þaðan og horðu neyndur til sótómi en Abraham gekk með þeim til að fylgja þeim á veg. Þá sagði drottinn, skildi ég til í Abraham þess sem ég ætla að gjöra. Það sem Abraham mun verða mikill og voldur þjóð og allar þjóðir í arðarinnaminn og af honum blessum hljóta. Þegar ég hef útvalað hann til þess að það bjóði börnum sínum og húsi sínum eftir sig að þau varðveiti vegu drottins með því að við rétt og réttlædi. Til þess að drottin látið koma fram við Abraham þar sem hann hefur honum heitið. Og drottin mælti, hrópið yfir sótum og gómoru það er vissulega mikið og sind þeirra. Hún er vissulega mjög þung. Ég ætla því að stíga neyður þanga til þess að sjá hvort þeir að hafa fullkomlega aðhast það sem þeir eru og um fyrir mér. En það sé ég svo, þá vil ég vita það. Og mennirnir sneru í brott þaðan og ég heldu til sódómu, en Abraham stóð ennþá fram með fyrir drottni. Nú Abraham gekk nær honum að meldi. Hvort myndi á amma og hinn að með hinnum ógvilegu vera erum áð 50 réttláttir séu í borginni. Hvort mynd þú amma þá og ekki þyrma að stanu vegna þegar 50 réttláttu sem þar eru? Fjarrið sé það þér að gjöra slíkt að deyða hennar réttláttu með hennum ógulegu svo að eitt gangi við réttlátt á og ógulega. Fjarrið séð það þér. Menn dómar alls í jarðiríkis ekki gjöra rétt? Og drottin meldi. Finni ég í svo dómi 50 réttláta innan borgar þá þyrnni ég á allum staðnum þeirra vegna. Abram svarði og sagði Æ, ég hefði byrðið að við drottinn þótt ég þessi duft eitt og aska. Vera á 5 skort á 50 réttláta minn þú þá eyða allar borginna vegna þessara 5. Þá mælt hann Egin mun ég eða hann finni ég að 45. Og hann hjælt áfram að tala við hann og mælti Veram á að það er 5 40. En hann svaraði, vegna þeirra 40 munni láta það á ágjört. Og hann sagði, ég byrði dróttina þú reyðist ekki þó að ég tali, vera má að þar finnist ekki nema 30. Og hann svaraði, ég mun ekki gjöra það, finni ég það 30. Og hann sagði, æ, ég hefði byrðið að tala við dróttin, vera má að þar finnist ekki nema 20. Og hann mælti, ég mun ekki eigða hana vegna þeirra 20 og hann málti. Ég bið þig drottinn að þú reiðir sterki þó að ég tali enn aðeins í þetta sinn. Vera má að þar finnist ánus 10. Og drottinn og hann sagði: Ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 10. Og drottinn gekk í brott er að hann hafði lokið tali sinnum við Abraham. Abraham en Abraham hvar vartur heimleiðirs. 19. kapituli, eðing sódómu, lot frelsast, glæpur hans. En báðir englarnir komi um kvöldi til sódómu, satt að lot í borgarlýði, var hann sá þá stóðan upp í mótið þeim og hann hefði sína til jarðar. Fínast meldi hann, heyrið að herranu mínu síni lítilætu og komið inn í hús til hún og veri hér í nótt og þvoð fætur ykkar. Getið þið þá rísið það á morgun og farið leiðar ykkar? En þeir sögðu, nei, við ætlum að hafa stviðn á strætinu í nótt. Þá lagði hann mikið að þeimunst fóru inn til hans og gengu inn í hús hans. Og hann bjóð þeim alltíð og bakað ósýrða kökur og þeir neittu. En áður en þeir gengu til kvildarsló og borgamenn, mennirnir í sódómu, hringum um húsið, bæðið ungir og gamlir, allur múgur en hvaðan afa. Og þeir kalluðu að lotu og við hann, hvar eru mennitni sem komið til þín í kveld? Leith þú þá út til voru að við erum með um kenna þeirra. Loti gegð þá út til þeirra út fyrir dittnar og lokaði hurðina að baki sér. Og hann saði, fyrir hvern munn, bræður mínir, fremjað ekki óhæfu. Sjá ég á tvær dætur sem ekki af að karl minn kent. Ég skal leiða þar út til eðar, við þar sem hefur gott þýkir, Aðeins meði þeir ekkit gjöra þessu mannum úr því að þeir eru komnir undir skugga, þakks minns. Þá eftir þeir að hafa burt og sáðu, þessi eini mannur er hingað komin til þess að dveljast til þessi mútlandingur og villn og stöðugtu vera að séða á oss. Nú skulum við leika þegar enn verran en þá og þeir gjörðu ákaflega þrönga manninum að lot og gengur nær til að brjóta upp dyrnar. Þá seldust manninnar út og dróðu lot til sín inn í húsið og lokaðu dyrunum. En menninna sem voru úti fyrir dyrum húsinslógu þeirr með blindu, smáa og stóra svo að þeir eru það gefast upp við að finna dittnar. Og mennirni saðu við lót. Áttú hér nokkra fleiri þeirn ákomna. Tengtasonu þín og dætur þínar og alla í borginni sem þeir eru áhangandi. Hafþá og burt hérðan. Því að við mönum eida þennan stað. Að því að hrópið yfir þeim fyrir drottni er mikið. Og drottin hefur sent okkur til að eida borgina Þá gekk lotu út og talaði við tengdasonu sína sem allum það ganga dega dætur hans og meldi, standið upp skjótt og farið úr þessum stað því að dróttin mun eyða borgina, en tengdasonar hans hugðu að hann var að gjöra ganni sínu. En að dagur anna ráku englandir eftir lotu og sagðu, staktu upp skjótt, takk þú konu þín og báða dætur þínna sem hjá þér eru svo að þú fyrifærist ekki vegna sindar borgarinnar. En er hann hýkaði við tóku mennirnir í handónum og í hand konu hans og í hand bánund aðtrum hans af því að drótti mildið þyrma honum og letu hann út og letu hann út fyrir borginna. Og er þurr höfðu leittu út, sagðan, forða þér, líf þitt liggur við, lít ekki aftur fyrir þig og nem hvergi stafnar og öllu slettlendinu, forða þér á fjöll upp að þú fari í stegi. Þá sagði lóti við þá, Æ nei, herra minn, Sjá þjókn þinni hefur fundið náði í augum þínum og þú hefur sýnt að náð þér mik á mér mikla miskun aða láta mig halda lífi. En ég get ekki forða mér á fjöll upp. Ógjaman getur komið yfir mig og ég dáið. Sjá þarnar er borginánd. Þanga geti flúð og hún er lítil. Ég vil forða mér þangað. Er hún ekki lítil? Að því með halda lífi. Og hann sagði við hann. Skáli ég hef einn vett er þessa bæn að leggja ekki í einu borgina sem nú talað um flít þér forða þér þangað því ég get ekkert gert fyrir þig ferðnum nú kemst þangað þess vegna nefnar men borgina Sóvar þar til við lítil ráði sólin var rúnnin upp yfir jörðina er lot kom til Sóvar og drottnin hét rigna yfir sótum og gómum og brennist og eldi frá drottne af himni Og hann gjurrið þessar borgir og allt sléttlendið og alla íbúa borganna og gróður jörðarinnar. En kona hans leit við að baki honum og var það saltstöfli. En Abraham gegg snemma morgunst hangað, er að hann að þess staðin frami fyrir drottni og er hann horfið niður á sótum og gómur og yfir allt sléttlendið. Þá sá hann að reiklaði upp af jörðunni því líkast sem reikur úr rottnið. En er Guð eiti borginar á slettlendin og myndist Guð Abrahams og leiti Lótt út úr einingunni, þá var hann laði eiti borginar sem Lótt hafði búið í. En Lótt fór frá Sóar upp á fjöllin og stannandist þar og báða dætur hans með honum því að það að vera kyrri í Sóar og að hann hafðist við í helli, hann og báða dætur hans, þá saðinn eldri við hérna yngri Það er okkar eða gamall og enginn karlmaður er neftir á jörðunni sem samfærin megi við okkur hafa, eins og siðverni er til allstaðar á jörðunni. Kom þú, við skulum gefa föður okkar vína drekka og leggjast hjá honum að við mögum kveikja kina föður okkar. Síðan gáfu þar föður sínu vína drekka þá nótt og en eldri fór og lagðist þau föður sínum en að hann varð hvorki var við að hún lagðist neður nýðað hún reysa á fætur. Og morgunin eftir saði hinn eldri við hinn að yngri, sjá, ég nótt að lágja í hjá föður mínum við skulum nú og ég nótt gefa honum vína drekka. Þar þú síðan inn og leggst hjá honum að við með um hveggja kýna föður okkar. Síðan gáðu þar föður sínu vína drekka einnig þá nótt og hinn yngri tók sér til og lagðist hjá honum en að hann varð hvorki var við að hún lagðist niður nýja að hún reis og fætur. Þannig vorðu bánað dætu lóts þunganar að veldum föður síns. Og hinn eldri ól sonun endi hann Móab, hann er rættfæðir Móab í allt til þessa dags. Og hinn yngri óleitning sonun endi hann er bíðan Ammi, hann er rættfæðir Ammonita allt til þessa dags. Tvötunasti kapituli Abraham kemur til Gerar, Abimelekt tekur söru en skilar henni aftur. Nú fluttiði Abraham sig þaðan söður í landið og settist að milli Kades og Súr og dvaldist um hrýð í Gerar. Og Abraham sagði um Söru konu sína, hún er systir mín. Þá sendi Abimelekk konungur í Gerar menn og létt sækja Söru. En Guð kom til Abimeleks í draumi um nóttina og sagði við hann, sjá þú skalt deyja vegna konur þeirrar sem þú hefur tekið því að hún er gift kona. En Abimelekk hafði ekki komin nari henni og að hann sagði, men þú einnig vilja dæða saglust fólk. Hefur hann ekki sagt við mig, hún er systir mín og hún sjálf hefur einnig sagt, hann er bróðir mín. Í einlagni í hjarta mín svo með reynum höndum hef ég gjörð þetta. Og Guð sagði við hann í drömlum, Míst veit ég að þú gjörði þetta í einlagni í hjarta þins og ég veitni varviti frá sindga gegn mér. Fyrir því lefði ég þér ekki að snerta Þá því nú manninum kona hans aftur því að hann er spámaður og mun hann byrja fyrir þér að þú meði lífið halda. En ef þú skilari henni ekki aftur þá skalt þú vita að þú meðt vissulega deyja, þú og allir sem þér tilherra. Og Abimeleik reis áraðla um morgunin og kallaði til sín alla þjóna sín og grendið henn frá öllu þessu. Og mennirnir eru þau mjög óttaslegnir. Og Abimelekk liðt kalla Abraham til sín og saði við hann, hvað hefur þú gjörðt ós og hvað hef ég miskjört við því að þú skildir leina svo stóra sindi við mig og ríki mitt. Verk sem engi skildir fremja hefur þú fram í gegn mér. Og Abimelekk saði við Abraham, hvað gekk þið til að gjöra þetta? Þá mælti Abraham. Ég hugsaði, vart með nokkur guðsótti vera á þessum stað og þeir munur drepa mig vegna konu minnar. Og það er þaukjaður og samlega systir mín, samfeðra, þú degi sem við sammæra, og hún varð kona mín. Og þegar Guð létt mig fara úr húsi föður mín, sagði ég við hana, Þessa góðsemi verður þú að sína mér. Hvað sem er komin, þá segðu um mig hann er bróðið mín. Þá tók Abimeleks sögði naut, þræla og ambáttir og gaf Abrahama og fekk honum aftur sögur konu hans. Og Abimeleks sagði, Sjá, landið mitt stendur þið til bóða, búð þú þar sem þið best líkar, og við sörðu sæðan, sjá ég geð bróður þínum þúsundsikla silfurs. Sjá, það sé þeir uppreist í augum allara þeirra sem þeir eru, og ert þú þannig réttlætt fyrir öllum. Og Abraham bað til Guðs fyrir honum, og Guður læknaði aðan bímeleik og kona hans og ambáttir, svo að það ólu börn. Því að dróttina hafði lokað sér hverju móður kvíði Jóhúsi Abimeleks, sakir Söru konu Abrahams. 21. kapituli Ísak fæðist, Hagar og Ísmael reygin burt, Abraham gjörði sáttmála við Abimeleks. Og dróttin við tegði Söru eins og hann hafði lofað og dróttin gjörði við Söru eins og hann hafði sagt. Og Sara var þunguð og fætti Abraham son í allir hans í það mynd sem Guð hafði sagt honum. Og Abraham gaf napsýni sínum þeim er honum fættist sem Sara fætti honum og kallaðan Ísak. Og Abraham umskar Ísak svo sinn þá er hann var áttadaga gamall eins og Guð hafði bóðið honum. En Abraham var hundrað ára gamall þegar Ísak sonur hans fættist honum. Og Sara sagði, Guð hefur gjört með að allagi. Hver sem heyrið þetta mann hlæjað mér og hún meldi, hver skildi hann var sagt við Abraham að Sara myndi hafa börn á brjósti og þó hef ég aluð húnum son í allir hans. Og sveitnin óksó var vaninn á brjósti og Abraham gjörði mikla veslu þann dag sem Ísak var tekinna á brjósti. En Sara sá að sonur hakar í hinnar ekjöfsku er hún hafði fætt Abraham hló, þá sagði hún við Abraham, Reyk þú burt ambátt þessa og són hennar því að ekki skal sónur þessar að ambáttar taka armið síni mínum með Ísak. En Abrahams sárnandi þetta mjög vegna sónasins. Þá saði Guð við Abrahams. Láttu ekki taka sárt til sveinsins og ambáttar þinnar, hlýð þú söru í allu því er hún segir þér. Því að ákomendur Ísaks einir muni verða taldið neðjær þínir. En ég mun einnig gjöra ambáttasvonina þjóð því að hann er þitt afkvæmi. Og Abraham er reis árla næsta morgun, tóku bröð og vassbelg og fjekk hakar en, en sveinni lagði hann á herðar henni og létt hann í, í burtu fara. Hún hjálta á stað og reykaðu meði mörkina bjær seba. En að vatni var þrótið á leglinum lagði hún sveinin innund reytinni runnin því að skekk burt og settist þar geng við svo sem í öskots fjarlægð því hann sagði ég get ekki hort á barni degi og hún sa settist þar gengdi við og tóka gráta hástöfum en er guðherðil sem sveinsins þá kallaði engil að guðs til að hakar af himnu og meldi til hennar hvað gengur að þér hakar mertu órætt því að guð hefur herti sveinsins þar sem að liggur statt hú upp, restu sveinin á fætur og leittu að hann þér við hönd Því að ég mun gjöra hann að mingildi tjóð. Og Guð lög upp augum hennar svo um hún sá vassbrunn. Fór hún þá og fyllti belginn vatni og gaf sveininum að drekka. Og Guð var með sveininum og hann upp og hafnist við í eðimörkin og gjörðist bóðmaður. Og hann hafnist við í paraneiðimörk og móðir hans tók honum konu af Egyftalandi. Um sömu mund er bara svo til að abímelekk og hersöðningi hans píkól maldið þannig við Abraham. Guð er með öllu sem þú gjörir. Minn þú mér nú e hér að því við Guð að þú skulur eigi breyta svigsamlega hvorki við minni ákömendur mína. En svo ég hefði auðsyn til góðsemi, svo skal þú breyta við mig og þa land sem þú hefur staðnæmst í. Og Abraham aldi, ég skal vinna þér eða því. En Abraham átaldi abímeleik fyrir vassbrunnin sem þrælar abímeleik sem þú tekið með ofríkið. Þá sagði Abimelek, ekki veiti hver það hefur gjörðt, hvort ég hefur þú sagt mér það og ekki hef ég heldur að herta fyrir henni í dag. Þá tók Abraham sauð og nöyt og gaf Abimelek og þeir gjörðu sáttmála síni milli. Og Abraham tók frá sjö gimbran af hjörðinni. Þá mælti Abimelek til Abrahams hvað skulu þessar sjö gimbran sem þú hefur tekið frá. Og hann svaraði, með þessum sjöki ymbrum skal þú taka minni hendi til vittnisum að ég hef við grafið þennan brunn. Þess vegna, vegna heitir sá staður Berseba. Það er sjöbrunnur að það svartagabrunnur, af því að þeir sóru þar báður. Þannig gjörðu þeir sáttmála í Berseba. Síðan tók abí með upp og píkól hersöningi hans og sneru aftur til fýlista Og að hann gróður setti tamariskrunni í berseba og ákallandi þann af drottins eins eilefa guðs. Og Abraham dvaldist lengi í fýlista landi. 28. annar kapituli, sonar fórnin. Attkvísl Nahors. Eftir þessa atburður endi guð Abraham og mælti til hans. Abraham, og hann svaraði, hér er ég. Og hann sagði, takk þú enga sonin þinn sem þú elskar hann Ísak og farð þú til Mórialands og forna á honum þar að brenni forna á einu að fjöllunum sem ég mun segja þið til. Og Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á astna sinn og tók með sig tvo sveina sína og Ísak son sinn og hann klau viðin til brenni fornarinn að tók sig upp og hjælt af stað þánga sem Guð sagði honum. Á þriðja degi hóf Abraham við baugusinn og sá staðinn álengdar. Þá saði Abraham við sveina sína. Býðið hér hjá astnanum, en við smásveitnin munum ganga þanga til að byggjast fyrir og koma svo til ykkar aftur. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og laði sinni sínum Ísaka á herðar, en tók eldinn og hýfinn sér í hönd og svo gengur þær báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham við sinn. Fadir minn, og hann svaraði, hér er ég, sónu minn, og hann meldi, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er söðurinn til brennifórnarinnar? Og Abraham sagði, Guð mun sjá sér fyrir söð til brennifórnarinnar, sónu minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komuð þangaðir um Guð hafði sagt honum, reysti Abraham þar alltaf rólaði viðin ák. Og batt svo hans í og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Og Abraham rétti út hann sína og tók nýfinn til að slátra sinni sínum. Þá kallaði engil drottins til hans af himnu og meldi, Abraham, Abraham. Og hann svaraði, hér er ég. Hann sagði þá, legg þú ekki hand á sveinin og gjörð þú honum ekkert. Því að nú veit ég að þú óttast guð þar sem þú sinniður mér ekki um enka svontinn. Þá varð Abraham litið upp og að hann sá hrúteinn sem var fastur á hornunum í hísurunni og Abraham fór og tók hrútin og frambara hann að brenni fórn í stað svona síns og Abraham kallandi þenni stað drottin sér. Svo að það er máltaki allt til þessa dags. Á fjallinu þar sem drottin byrtist. Og engil drottins kallandi annarsinn af himni til Abraham som allt Ég sverfi sjálfan mig, segir drottin, að fyrst þú gjörði þetta og sinnið er mér eigi um enka þinn, þá skal ég ríkulega blessa þig og stóru margvalda kynþitt sem stjörnur á himni sem sand á sjávarströnd. Og niðjar þínu skulu egnast borga hlið óvinað sinna. Og af þínu afkvæmin skulu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, vegna þess að þú hlýtir minni röttu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína, Og þeir tóku sig upp og fór allir saman til Beersheba og Abraham bjó ennum hrýð í Beersheba. Eftir þetta bar svo við að Abraham var sagt, Sjá Milka hefur og fætt bróður þínum Nahurssonu, ús frumgetning hans og bús bróður hans og kemur lætt föður Aramea. Og Keset, Kaso, Pildas, Jíðlaf og Betuel. En Betuel gatt reyb Þess áttan fætti Milka Nahor, bróður Abrahams, og að hann átti hjákonu sem hétt Reuma, hún ól honum og sonu, þá Teba, Gaham, Tahans og Maka. 23. kapituli, Sara andast og er grafin. Og dagar söru voru 127 ár, það var aldur söru, og Sara dóið krija Darbað. Það er Hebrón í Kanalandi og Abraham fór inn til að harma söru og gráta hana. Síðan gekk að burt frá líkinu og koma máli við Hetita og sagði Ég er aðkomandi og útlendingur meðalíðar, látið mig fór legsta til eignar hjá yður að ég megi koma líkinu frá mér og jarða það. Þá svörðu Hetitar Abraham og sögðu Heiru oss fyrir hvern munn, herra minn, þú er guðshöfðingi, voru á meðal, jarða þú líkið í hennum besta af leggstöðum vorum. Engin meðalvór skal menna þeir sinn að þú meir jarða líkið. Þá stóða brað mig upp og hann sig fyrir landslíðnum, fyrir hetítum og meldi við þá og sagði Ef það er innar vilja að ég með jarða líkið og koma því frá mér, þá heyri mig og byðið fyrir mig Efron Sóarsson En það láti mig fá maktpjala helli sem að ná og erist í hans. Það láti mig fá hann fyrir fulltu verð til grafriðs meðalegiðar. En Efron sat þar meðali heitita. Þá svaraði heititin Efron A Abraham í vinurvist heitita fram fyrir öllum þeim sem gengu út og inn og um borgarlið hans og meldi. Nei, herra minn, heyr mig, landið gef ég þér og hellin sem í því er, hann gef ég þér líka. Í augsin samlanda minna gef ég hann, jarða þú það líki, líkið. Þá neyði Abraham sig fyrir landslíðinum, maltið þínast til Efron sig viðurfis landslíðsins á þessa leið. Heyr nú, gef gaum að máli mínu. Ég greiði fyrir landið, takk þú við fyrir af mér að ég með jarða líkið þar. Þá svaraði Efron, Abraham og malti, herra minn, gef fyrir hvern mun gaum að máli mínu jörð sem er 400 sikla virði hvað er það okkar í milli jarðað þú líkið og Abraham lét að orðum Efra og Abraham og vó Efra um sem hann hafði tiltekið í viðurvist heitita 400 sykla í gang sylfri þannig var landegni Efra sem er hjá Magpela gennt að Mamre landegnin og hellerin sem í henni var og all tríen er í landegninu voru Innan takmarka hennar ringin í kring, fest Abraham til egnar í veðurvist hetita frammi fyrir öllum sem út og inngengu um borgarlið hans. Og eftir það jarðaði Abraham söru konu sína í helli Makpelalands genntum Amre, það er Hebrún í Kanalandi. Þannig fjökk Abraham landið og hellin sem í því var hjá hetiðum til egnar fyrir grafarið. 2004. kapitúli Ísak fær Rebekku. En Abraham var gamall og hnignadaldri og Drottinn hafði blessana Abrahami í öllu. Þá sanna við þjón sinn, þann eldstur var hans og umsjónamaður yfir öllu sem hann átti. Legg þú mína, og vinn mér reiða af því við Drottinn guð og guð jarðarinnar að þú skulu taka sinn í til handa konu af dætrum er ég býj meðal. Heldur skaltu fara til föðurlands mýns og til ætt fólks mýns og taka konu handa Ísak sinni mínum. En þjóttuninn svaraði á honum, en ef konu vill ekki fara með mér til þessa lands, á ég þá að fara með svoðan þinn aftur í það land sem þú fór stúr. Og Abraham sagði við hann, varastu að það hafa son minn þangað? Drottin Guði himinsinn sem tók mig úr húsi föður mýns og rætlandi mínun sem hefur talað við mig og svarið mér og sagt, Þínum niðjum enni gefa þetta land. Hann mun senda engilsin á undan þér að þú meir það að fá sýnni mínum konu. Og vil ég konan ekki fara með þér þá ertu listur af veðnum. En, en með son minn mátt þú ekki fyrir nokkurn fara þangað aftur. Þá laði þjókninu hund sína undir lenda Abrahams húsbónda síns og vann húnum eða þessu. Þá tók þjónnin tíu úlvalda af húsbóndasins og lagði af stað og hafði með sér allskona og húsbóndasins og hann tók sig upp og held til mesopótamíu til borga Nahurs. Og hann náði úlvaldunum utan borgar í hann vassbrunni að kveldi dagsíð að myndar konur voru vannar að ganga út að dausa vatn. Og hann mælti, dróttin guð og húsbóndamins í Abrahams Láttu mér hefna styrindi mitt í dag og auðsinn að miskun húsbónda mínum, Abraham. Sjá, ég stend við vasslind og dætur bæjarmanna ganga út að þessa vatn. Og ef svo stúlka sem ég segi við tagin eður skjólu þín að ég megi drekka, svarar, drekk þú. Og ég vil líka brinna úlvaldum þínum, hún sé sú sem þú hefur fyrin hugað þjóni þínum Ísak. Og af því muni marka að þú auðsinn að miskun húsbónda mínum. En áður en að hann hafði lokið máli sínu sjá þá kom Rebekka dóttir Betuelsonar Milku, konu Nahurs Abrahams, og bar hún skjólu sína á öxlinni. En stúlka var engar fríð sínum, mei og engi maður að hafði kjentanar og hún gekk niður að lindinni, fyllti skjólu sín og gekk aftur upp frá lindinni. Þá hljóp þjóðnin móti henn og meldi, geð mér vass að drekka úr skjólu þinni og hún svaraði, Drek, herra mín, og hún tók í apskjótt skjóluna neyður af öxlinni í hönd sér og gafnfónum að drekka. Og er hún hafði gefið honum að drekka, mælti hún líkaskalega eisa vatnúlveldum þínum eins þegar hafa drukki næju sína. Og hún flýtti sér og stefti úr skjólu sinni í vastokkin og hljóps og aftur að af brunninum að eisa vatn. Og hún jós vatn öllum úlveldum hans. En manurinn starði á hana þegjandi til þess að komast að raunum, Hvort rottin eða hefði ferð hans hefnast eða ekki. En rúlvaldara hans höfðu drukkið næju sína tóka maðurinn um nefringur gulli sem á á halvan sikil og tvö armbönd og drófa á hendur henni, móðu þau tíu sikla gulls. Fínast meldi hann, hvers dóttir er þú, segðu það, er rúmi í húsi föður þins til að hýsa oss í nótt. Og hún sagði við hann. Ég að dótti Betuel sonar milku, sem hún ól nahor. Þá sagði hún við hann, ég er höfum yfri nóg bæð af halme og fóðri og einnum húsrúm til gistingar. Þá let maðurinn höfði bað til drottins og meldi, lofaður sé drottin guð Abrahams húsbónda mín sem mið hefur ekki dreigið í hljö miskun sín og trúfæsti við húsbónda mín. Mig hefur drottin leitt veginn til húsbræðra og húsbónda mínns. Og stúrkaði skundaði heim og sagði í húsi móðursinnar frá því sem við hafði borið. En Rebek átti bróður sem, Laba, sem Laban hétt og Laban hljóp til mannsins út af lindinni og er hans á ringin og armböndin og höndum sýstursinnar og herði orðu Rebekku sýstursinnar sem sagði svona talandi maðurum við mig, þá fór hann til mannsins og sjá hann stóð hjá úlvöldunum í lindina og hann sagði Kom þú innblæsaður af drottni, hví stendur þú hér úti? Ég hefur í til í húsinu og plánsir fyrir úlvalda þína. Þá gekk madurinn inn í húsið og hann spretti af úlvöldunum og gaf þeim halm og fóður, en farðu honum vatt til að þúa fætur sína og fætur þeirra manna sem voru með honum. Og matur var framborinn fyrir hann enn að hann sagði, eigi vil að mata neyta fyrir negum við borðu í berindi mitt. Og hann svaraði, tala þú, og hann mælti, Ég er þjóðna Abrahams. Drottin hefur ríkulega að blessa hún um húsbónda minn svo að hann er orðið nöðmaður og hann hefur gefið húnum sauðu og nöyt, silfur og gull, þræla og gambáttir, úlvalda og gastna. Og Sara, konu húsbónda minns hefra að alveg húsbónda minn um son í elli sinni og honum hefur hann gefið allt sem hann á. Og húsbónda minn tóka mér eða og sagði Þú mátt að konu taka sinnið mínum af dætturum kananýta er ég býhjá. Heldur skalt þú fara í hús föður þín, mín til lættingja minna og taka sinnið mínum konu. Og ég sagði með húsbónda mín, vera má að kona vil ég ekki fara með mér. Og hann svaraði mér, drottinn, fyrir hvers auksin ég hefði gengið með senda engil með þér og láta ferðina heppnast og þú meði fá konu til að handa sýni mínum að vættu minni og úr húsi föðumins. Þá skaltu vera laus við það neyð sem þú vinnur mér ef þú fer til ættingja minna og vil ég ekki gefa þér hana þá ertu laus við eiðin sem ég teg af þér. Var ég í dag koma lindinni sað ég drottin Guð Abrahams húspóndamins All, allir þú að láta þá föru lánast sem ég nú er að fara þá sjá ég stend við þessa lind og fari svo að svo stúlka sem kemur hinga til að sækja vatn og ég segi við gemmér að drekka vatnsoppa úr skjólu þinni. svara mér, drekk þú og líka skalegu þess að úlföldum þínu vatn. Hún sé sú kona sem drottin hefur fyrirhugað sínu húsbónda míns. En áður en ég hafði lokið þessu tali við sjálfa mig sjá, þá kom Rebekka útþangað með skólu sín á öxlinni og gekk niður að lindina og bara upp vatn. Og ég saði við hana, kem að drekka. Og óðara tók hún skjóluna neður af öxlinu og saði, drekk þú, og líka skal ég brinna úlveldum þínum. Og ég drakk, og hún brindi líka úlveldunum. Þá spurði ég hana og meldi, hvers dóttir er Og hún saði dóttir Betoelsson að Nahors sem milka á ól honum. Lítið þá ringinni nef hennar og armböndin og að hendura hennar. Og ég lött höfðu og bað til drottins og ég lofaði drottin Guðn Abrahans sem að hafði leikt mig henni rétta veið til að taka bróðudóttur húsbóndamins síni hans til handa. Og nú, ef þér viljið sína vinátt og tryggð húsbóndamínu þá segi mér það. En viljið þér það ekki þá segi mér og það svo að ég geti snúið mér til hægri eða vinstri. Þá svörðum þeir Laban og Betuel og Söðum þetta er frá drottni komið við getum ekkert við þig sagt hvorki illni er gott Sjá Rebekka er og þínu valdi takk þú hann og far þín að leið að hún verði kona sonar húspund að þín sem svo drottin hefur sagt og þjóðn Abrahams heyrðið þessu orðu lautan til í jarðan fyrir drottni og þjóðnin tók upp skartgripi af silfuru og skartgripi af gullu og klæði og gaf Rebekku en bróður hennar og móður gaf hann gersemar fínast átöð þeirr og drukku hann og mennirnir sem með þonum voru og gistu þar um nóttina og er þeir voru rissnur og rekju morgunum allt í hann látið fara henn til húsbóndamins, þá svo veruðu bróðir hennar og móðir, leið þú stúrkun að vera að kjáða enn nokkuð tíma eða eina tíu daga þá má hún fara en hann svaraði þeim, tef ég mig ekki dróttin hefur látið færð minn að hefnast, leið við mér að fara heim til Þau sáðu þá, við skulum kalla á stúlkunna og spyrja hana sjálfa. Þá kalluðu þau á Rebekku og sáðu við hana, vilt þú fara með þessu manni? Og hún sáði, ég vil fara. Þá létu þau Rebekku sístur sín og fóstur að hana fara með þjóna Abrahans og mönnum hans. Og þau blessuðu Rebekku og sáðu við hana, sístur vor, maksa af því þúsundir þúsunda og eignis neðjar þínni borga hlýði fjandmannasinna. Þá tók Rebekka sig upp með þernum sínum og þar reyði úlveldunum og fóru með manninum. Og þjóttnin tók Rebekka og fóru leðar sinnar. En Ísak hafði gengið út í eðimörkina þegar ber laka í rói því að hann bjó í söður hluta landsins. Og Ísak hafði gengið út að lálinum degi til að gjöra bænsina út á mörkini og að hann hófu baugusinn og sá úlvald að koma. Og Rebekka leit upp og sá Ísak. Stíðan hún þá á mólvaldanum af úlvaldanum og hún saði við þjónin, hver er þessi maður sem kemur á mótugast hann og á mörkinni? Og þjónin svaraði, það er húsbóndi minn, þá tók hún skýluna og huldi sig. Og þjónin sandi Ísak frá öllu því sem hann hafði gjörð. Og Ísak leiddi hana í tjald söru móður sinnar og tók rebeku og, og hún varð kona hans og hann elskaði hana. Og Ísak huggandist af harmið þeim er hann bara eftir móður sína. 25. kapituli Abraham kvongast í annað sinn deyr og er grafin. Og Abraham tók sér en konu, hún hétt Ketúra og hún ól honum Simram, Jóksan, metan, Mítían, Jísbakk og Súa. Og Jóksan gætt Sjeba og Detan og sinni Detans voru Assurita, Letusitar og Leomitar og sinni Midians voru Efma, Efa, Efer, Hanok, Abita og Elda. Allir þessir eru nýðjar Ketur. Og Abraham gaf Ísag allt sem hann átti. En svonum þeim sem Abraham hafði átti með hjákonunum gaf hann gjafir og létt á meðan að hann enn var á lífi fara burt frá Ísak sinni sinni með östur til östur landa. Þetta eru æfindagur Abraham sem hann lifði 175 ár. Og Abraham andanist og dó góður elli, gamall og sattu lífdaga og sapnaðist til síns fólks. Og Ísak og Ísmæl sinni hans jörðun hann í makpelahelli í landi Efrons, svo hann sóar sem er gengt mamre í landi því sem Abraham hafði keft af hetitum. Þar var Abraham jarðanður og Sara kona hans og eftir andlátt Abrahams blessaði Guð Ísak son hans en Ísak bjó hjá Ber Laka i Rói Allt hvísl Ísmaels Þetta er tala Ísmaels Abraham sona sem hakar í hinn ekibska ambátt söru og þess eru nöfn Ísmaels sona, sangvænt nöfnum þeirra eftir kynþáttum þeirra Neba Jótu var hans frumgetin son, þá Ketar Abdel uh, mits, Mipsam Misma, dúma, Massa Hattar, Tema, Getur Nafis og Kedma Þessi er hann úr í Ismæls og þessi er hann upp þeirra eftir þorpun þeirra og tjálpúðun 12 höfningar eftir allt kvíslum þeirra og þetta voru ævið ári Ismæls 137 ár þá andaðist hann og dó og safnaðist til síns fólks Og þeir byggu frá Hafila til Súr sem er fyrir raustan Egeftaland í stefnu til Assur, fyrir raustan alla bræður sína tók hans er bústað. Esau og Jakob fæðast, Esau selur frumburðaréttin. Þetta er saga Ísaks Abrahamssonar, Abrahamsgað Ísak, og Ísak var færtur að aldrei erum gekka þegar eböku dóttur Betúlsins Aramiska frá Patan Aram, sýstur Labans hins Aramiska. Og Ísak bað drótti fyrir konusinni því að hún var óbyrja og dróttin bænherða hana og Rebekka kona hans var þungut. Og er börnin nýttluðust í hveði hana, saðu hún séð það svona, hví leifi ég þá. Gekk hún þá til frétta við dróttin en dróttin svaraði henni þú gengur með tvær þjóðir og tveir allegjir munu af skautið þínu hvíslast. Annar verðu sterkar en hinn og hinn eldri mun þjóna hinn um yngri. Og er dagara hinnar fullnöðust þann hún skildi fæða sjá þá voru tvíburann í kveði hennar og hinn fyrir komi ljós rauður að lítu allur sem loðfeldur og var hinn nefndur Esau það er loðin. Og eftir það kom bróðir hans í ljós og hjælt hann um Esau og var hinn nefndur Jakob það er hælhaldari. En Ísak var 60 ára er hún ólþá en en sveinarnir voru vaksnir gjörðist Esau slingur veiða maður og hafnist við á heidum en Jakobu var maður gæfur og bjóð í tjöldum og Ísagunni Esau því að villi bráð þóttu honum góð er rebekka unni Jakob og einu sinna hafði Jakob svoðið rétt nokkuð kom þá Esau af heidum og var döð þrættur þá saði Esau við Jakob Ég er mér fljótt að þetta rauða þarna, því að ég er döð fyrir því nefndum menn hann Edom, Edom þýði rauður. En Jakob malti, seldu mér fyrst frumburðaréttinn, og Esó malti, ég er komin í döðan hvað stóðar með frumburðaréttur minn, og Jakob malti, vinn mér þá fyrst eina því, og hann vann honum eiðin, og seldi Jakob frumburðaréttsinn. Jakob gaf Esau brauð og bönarétt og hann átt og drakk og stóð upp og gekk burt. Þannig lítilsvirti Esau frumburðaréttsinn. 20. og 7. kapli Dua Lísaks í Gerar og sáttmáli hans við Abimelegg konur Esau og hallari varð í landinu Annað hallar einn hitt fyrra sem var á dögum Abrahams. Fór þá Ísak til Abimeleks, fylist það konungs í Gerar. Og drótti byrtist honum að meldi. Far þú ekki til Egyftalands, verð þú kyrrið fyrir landi sem ég segi þér. Döld þú um hrýðið þessu landi og ég mun vera með þér og blessa því. Því að þér og niðjum þínu mun ég gefa all þessu land og ég mun halda það neð sem ég só Abrahams föður þínum. Og ég mun markvalda nýðja þína sem stjörnur heiminsins og gefa nýðjum þínum all þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðar á jörðunni blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röttu og varðvetti bóður minn skipanir minnar ákvæði og lög. Og Ísak stannafndist í gerar og er menn þar spurðum, um, spurðum konu hans, saði hann, hún er systir minn. Því að hann þorði ekki að segja að hún er kona mín. Alla kinnu hugsaði hann menn þar að myrða með vegna Rebekku af því að hún er frið sínum. Og svo bara viðar að hann aði verið þar um hríð að Abimelek fylist að konungu leit út um gluggan og sá að Ísak liði vel að Rebekku konu sinni. Þá kallaði Abimelek á Ísak og um meldi. Sjá, vissulega er hún kona þín og hvernig gast hún sagt hún er systir mín. Og Ísak sagði við hann. Ég hugsaði að ætla myndi ég láta lífið fyrir hennar sækir, og Abimeleik meldi, því hefur þú gjart ós þetta? Hæglega gata vilja til að einhverja líðnum með hefði lagst með konu þinni og að hefnir þú þá leitt yfir og syndasegt. Síðan byrð Abimeleik allum landslíðnum og meldi, hver sem snertið hennar mann og kona hann skal vissulega deyja. Og Ísak sáði í þessu landi og uppskari hundrað falt á því ári því að drottin blessaði hann. Og maðurinn eldist og auðgæðist meir og meir og hans hann var orðið stóru auðugur. Og hann ótti sögða hjardir og nauta hjardir og mart þjónustu fólk, svo að fýlistar öfunduðu hann. Og allan þá brunna sem þjónar föður hans hann þau grafið og dögum Abrahams föður hans byrðu fýlistar og fylltu með mold. Og Abimeleks saði við Ísak Farð þú burt frá os því að þú ert orðið miklu volduru um en hér. Þá fór Ísak þaðan og tók sig í ból og bjóð þar og Ísak lét aftur grafa brunanna sem þeir höfðu grafið á dögum Abrahams föður hans og fylistara höfðu aftur byrkt eftir döða Abrahams og gaf þeim hins sömu heiti sem fadir hans hann þið gefið þeim og þrælar Ísaks grófi í dalnum og fundu þar brunlifandi vass en fjárhyrðari gerar deildu við, við fjárhyrða Ísaks og sögðu mér egu vatnit og hann nefndi brunnin Eisek Það er þræta af því að þeir hundu þrátt að Þá grófið þér annan brunnu en deildu einnig um hann og að hann han nefndi hann sýtna. Það er rófin átta. Eftir það fór hann þaðan og grófið enn brunn en um hann deildu þér ekki og að hann nefndi hann Rehobót. Það er landrými og sagði, nú hefur dróttir ynggað um og svo að við erum með í landinu og þaðan fór hann upp til Berseba. Þá hennan sömunótt byrtist drottin honum að meldi ég er guð Abrahams föður þins, óttast þú eigi því að ég er með þér og ég með blessa því að margvæmta afkvæmi þitt fyrir sækir Abrahams, þjónsmýns. Og hann reisti þar alltaf og ákallaðan af drottins og setti það til sitt og þræla rísak skrófu þar brunn. Þá kom abimelekt til hans frá Gerar og Akúsa vinur hans og píkólu hersöðningi hans Þá saði Ísak við þá, hví komiði til mín þann sem þér þó að hattin mig og að við erum þér burt frá einur. En þeir svörðu, mér höfum berlega séð að dróttirn er með þér fyrir því sögðum við er einur séð millivór, millivór og þín og mér viljum gjöra við þér sáttmála. Þú skaltu þess ekki menggjöra svo sem mér höfum megin snorti til og svo sem mér höfum megin gjört hennama gott og látið til fara í friði fyrir því að þú ert nú blessanur af dróttnið. Eftir það gjörði hann þeim veislu og þeir átu og drukku. Og árla morgunin eftir unnuðu þeir hver öðrum eyða og Ísak létt á í burt fara og þeir fóru frá honum í friði. Þann sama dagbar svo við að þrælar Ísaks komu og sögðu honum frá brunninum sem þeir hafðu grafið og meldi við hann. Mér höfum fundið vatn og hann nefndi hann sípa fyrir því að heitir borgin bersepa allt til þessa dags. En resa hún var fertur að aldrei gekk hann að eiga Júdit, dótturu Heditans Beri, og Basmata, dótturu Heditans Elons, og var þeim Ísak og Rebekkus sárskaprun að þeim. 2007. kapituli Jakob nar blessum föður síns. Og svo bara til að Rísak gamall og auga hans döpruðust svo hann hann gati ekki séð að hann kallaðu Esa og, og eldri svo og meldi til hans svo minn og hann svaraði honum hér er ég og hann sagði, sjá ég er gamall og veit ekki hann er ég muni deyja, takk þú nú veidigögg þín örfamælið þín og bóga og far þú á heiðar og veð mér villidýr. og til er að mér ljúfengar rétt sem mér geði að stað og far mér hann að ég mér ég ég svo að salmi blessi þig áður en ég deg. En Rebekka heyrði hvað Ísak talaði við Esau sónsinn. Og Reesau var farin út á heiðar til að veiða villitir og að hafa heim með sér, mælti Rebekka við Jakobs sónsinn á þessa leið. Sjá, ég heyrði föður þinn tala við Esau bróður þinn og segja, farðu mér villi bráð og til erum mér ljúfengarétt að ég mér geta og blessa því jöksin drottins á þeirri í deg. Og hlýð þú mér nú, sonu minn, og gör sem ég segi þér. Farð þú til hjarðarinnar og farð mér tvö væn hafurkið úr henni að ég megi til erum það föður þínum sem hún er geði en stað. Og skalt þú færa hann föður þínum að það hann mér geta svo að það blessi þig á þeirrið. En Jakob saði við erbækum móður sína gáðu að, Esa og bróðir minna loðinu, en ég er snöggur. Veram á að faðir minna treyfi á mér og þykki sem ég hafi vilja dára sig. Munið þá leið yfir með bölvun en ekki blessum. En móður að hann saði við hann, yfir mig komis úr bölvun, sonu minn, hlýð þú mér aðeins farðu og sagtu um mér kýðin. Þá fór hann og sótti þau og farði móður sinni, og móður hans til að rætti ljúfengarétt sem föður hans geði að þið stað. Og Rebekka tók klænað góðan vesa og eldri sinni sinum sem hún hafði hjá sér í húsinu og farði Jakob yngri svo að sér En kýðskinni létt hún um hendur hans og um hálsinn þar sem hann var hárlös og hún fekk Jakob sinni sinum í hendur einn ljúfengarétt og bröðið sem hún hafði gjörð. Þá gekk hann inn til föður sinns og maldi. Fadir minn! Og hann svaraði, hér er ég, hver er þú, sónu minn? Og Jakob saði við föður sinn, ég er Esa og sónur þinn frumgetinn, ég hef görsan sem þú bauðs mér. Sestu nú upp og eita villibráð minn eins og að sál þín blessi mig. Og Ísak saði við sónu sinn, hvernig máttur þú svo skjóðlega finna nokkuð, sónu minn? Og hann mælti, dróttin guð, minn, dróttin guð þinn lét að verða á vegi mínum þá saði Ísak við Jakob kom þú samt nær, nær að ég með ég þreyfa á þér minn hvort þú sannlega ert Esau sonum minn eða ekki Jakób gekk þá að Ísak föður sínum og hann þreyfað á honum að maldi röttin að rötti Jakob sem hendurnarinnu hendur Esau og hann þekkt hann ekki því að hendur að hans voru lónar eins og hendur Esau og hans og hann blessaði hann og, og hann maldi Ert þú þá Esau, sonu minn? Og hann svaraði, ég er hann. Þá sagði hann, kom þú þá með það að ég geti að villi bráð svo að salmi megi blessa þig. Og hann færði á það og hann át Og hann bara á vín og hann drakk. Og Ísak fadir hann sagði við hann, kom þú nær og kist hún mig, sonu minn. Og hann gekk að honum og kisti hann þandt han þá ilm af klæðum hans og blessan hans og melti sjá ilmurinn af syni mínum er sem ilmur af akri sem drottinn hæfur blessað guðgeim við þær döggar af himni og feiti jarðar og gnagð korns og víns þjóðir skulu þjóna þær og líðir lúta þær tók skal vera herra bræra þinna og synir móður þinna skulu lúta þær Bölvaður sé hvers sem bölvar þér, en blessaður sé hvers sem blessar þig. Og Ísak hafði lokið blessuninni yfir Jakob, og Jakob var nýgengin út frá Ísak föður sínum. Þá kom Ésa og bróðara hans heimur veiðniför sinni, og að hann til er eitt einnig ljúfengarétt og bara sínum, og að hann meldi við föður sín, rístu upp, fadir minn, og eita villi brá svona þins og að sál þín blessi mig. En Ísak faðir hann sagði við hann Hver ertu? Og hann meldi, ég er sonur þinn þegar frumgetinn son Esau Þá varð Ísak fældsfullur að harla mjög og meldi Hver var það þá sem viti villitir og farði mér svo að ég átafði öllu áður en þú komst og blessaði hann Blessaður mun hann og verða En er Esau að heyrði þessu orð föður síns hljóðaði hann uppi yfir sig háttum jög og sáran Og maldi við föður sinn, á þú mér líka, faðir mín. Og hann maldi, bróðir þinn kom með vjelaróðum og tók blessun þína. Þá maldi hann, missulegar hann er réttnendur Jakob, því að físu að sinnum hefur hann nú leikið á mig, frumburðarétt minni hefur hann tekið og nú hefur hann einni tekið blessun mína. Því næst hann, hefur þú þá enga blessun gemti mér? Og Ísak svarað og saði við þess á. Sjá, ég hefði skipað hann herra yfir þig og ég hefði gefað á honum alla bræður sína að trælum. og ég hefði séð honum fyrir kornu og víni, hvað geti þá gjörðt fyrir þig, svona mín? Og eða svo meldi við föður sinn, hefur þú ekki nema þessa einu blessun til, fadir mín? Blessa mig líka, fadir mín. Og eða svo tók að gráta hástöfum, þá svaraði Ísak fadir hans og saði við hann. Fjari jarðarinn að feiti skal bústafður þinn vera og án daggar af himnu ofan. En af sverði þínu myndu lifa og bróður þínu myndu þjóna. En svomin fara er þú neytir allar að orku þinnar að þú mynd brjóta sundur okk hans af hálsi þínum. Og Esau laði hattur og Jakobsakir þeirra blessuna sem faðir hans hafði gefið honum. Og Esau hugsaði með sjálfum sér. Þess mennum ég langt að býða að menn minnum syrgja föður minn látin og skal þá drepa Jakob bróðu minn. Og reyb ekkur báru eins og eldri svonar hennar, þá sendi hún og let kalla Jakob yngri sonsinn og meldi við hann sjá, ég svo bróðir þinni higgur á hendir við þau allar að drepa þig og far þú nú að ráðu mínum, svonu minn, takk þau upp og flý til labans, bróðu mínns í haran og dvel hjá honum nokkuð tíma þanga til heift bróður þinn sefast. Þanga til bróðu þínum er runna reyðin við þig og að hann hefur glimt því sem þú honum í móti gjörd. Þá mun ég senda eftir þér og láta sækja þið þangað. Hví skildi ég að missa ykkur báða á einum degi? Þá mælti Rebekka við Ísak. Ég er orðin leið á lífinu vegna heitt Ef Jakob tækjur sér konu slíka sem þessar eru meðal heitt meðal hellendra kvenna, hví skildi ég þá lengur lifa? 28. kapitúli Ísak sendir Jakob til Mesopotamíu, draumur Jakobs í Betel. Þá kallaði Ísak Jakob til sinn og blessaði hann og hann bauð honum og saði við hann Þú skalt eigi taka þér konu af kannans dætrum, takk þau upp og far til Mesopotamíu í hús Betuels móðurföðu þins og takk þér þar konu af dætrum Labans móður brónur þins. Og almáttur Guð blessið þig og gjörið þig frjósamann og margfaldið þig svo að þú verðir að mörgum kynkvíslu. Hann gefið þér blessun Abrahams þér og niðjum þínu með þér að þú með regnast land er þú býri í sem útlendingur og Guð gaf Abraham. Síðan sendi Ísak Jakob burt og að hann fór til Mesopotamíu til Labans Betuelssonar hins Aramiska bróður Ebekku, mónur þeirra Jakobs og Esau. En Reisau var þess vís að Ísak hafði blessað Jakob og sentan til Mesopotamíu til að taka sér þa konu með því að hann hafði blessað hann, bóðið honum og sagt Þú skal ekki taka þér konu af Kanaastætru og að Jakob hafði hlýðnast föður sínum á móður sinn og farið til Mesopotamíu, þá sá Esau að Kanaastætur gæðið stegi í Ísak hans. Fór eða svo því til Ísmaels og tóka Mahalad, dóttur Ísmaels Abrahamssonar, sístu neba jót sér fyrir konu, auk þeirra kvenna sem hann átti áður. Og Jakob laða stað frá Bersheba og hjælt á til Haran. Og hann kom á stað nokkuð og var þar um nóttina því að sól var unnin. Og hann tók getn af steinum þeim er þar voru að laði undir höfuð sér laðnist fínast til sveps á þessum stað. Þá dreymdi hann Honum þótti stíi standa á jörðu og efri hans ná til hímins og sjá englar guðs fóru upp og niður stiðan. Og sjá dróttin stóð hjá honum og sagði, ég er dróttin guð Abrahams föður þins og guð Ísaks, landið sem þú kvílist áminu gefað hér og niðjum þínum. Og niðjar þínu skulu verða sem duft jarðar og þú skalt útbreðast til vestus og östus, norðus og söðus. Og af þér mun og allar aftur kvísli í arðar en að blessun og af þínu afkvæmi. Og sjá ég er með þér og varvitið því hvers að þú fer. Og ég mun aftur flýtið að til þessa lands því að ekki muni yfirgefa því fyrir ég hefði gjörð það sem ég hefði hef, hef, heitið. Þá vaknaði Jakob af söfni sínum og meldi sannlega er drottin á þessum stað og ég vissi það ekki. Og óta sló yfir að hann og hann sagði Hversu hræðilegur að þessi staður, hér er vissulega Guðshús og hér er hlýði heiminsins. Og Jakob reis árlaðu morgunin og tók steinin sem hann hafði haft undir og hafðinu og reisti hann upp til merkis og heldur óli yfir hann. Og hann nefndi þennan stað Betel, það er Guðshús, en áður hafði borgin heitið Lús. Og Jakob gjörði heit og malti, ef Guðverður með mér og varðveitur mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mig brauða þetta og föt að klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns þá skal drottin vera minn Guð og þessi stett sem ég hef til merkis skal verða Guðshús og ég skal fara til tíundra völlu sem þú gefur mér 29. kapituli Jakob kemur til Labans og gengur að eiga Leo og Rakel fjórir elstur sinn er hans fæðast. Og Jakob hjælt áfram fersin og kom til lands að austur byggja. Og er hann lítast um sjáð þá var þar brunnur á, á mörkinni og sjá það lágu þrjár sögða hjá þeir við hann því að þeir vorum vanir að vatna í hjörðunum við þennan brunn en stein mikill lágu við munna brunnsins. Og allar í hjörðina voru þar sama reknar veldu þeir steininum frá munna brunnsins og vatnaðu fjönu Síðan letur þar steinin aftur yfir munna brunnsins á sín stað. Þá saði Jakobu við þá Kæri bræður, hvaðan eru þér? Þeir svörðu Við erum frá haran og hann mælti til þeirra Þekki til Abba Nahursson Þeir svörðu Já, við erum þekkjum hann og hann mælti til þeirra líður honu vel Þeir svörðu Honu líður vel og sjá þarna kemur rakð dóttirra hans með fjöð og hann mælti Sjá, enn er mikið dags eftir og ekki komin tími til að reyka sama fjenaðinn. Brynnið fjenaðu farið síðan og haldið því á haga. Þess vorðum, það getum við ekki fyrir en í hjardirnar ennur sama reknar. Þá veltað þeir steininum frá munna brunnsins og þá brynnum við fjenaðum. Áður en hann áði lokið talins sínu við þá kom rakil með fjæð sem faðir hann að rátti því að hún satt hjá. Enir Jakobs á Rakel, Rakel, dóttur Labans móðurbróðusins og fjallabans móðurbróðusins, þá fór til og veldi steininum frá minna brunnins og vatnaði fjallabans móðurbróðusins og Jakob kisti Rakel og tók að gráta hástöfum. Og Jakob sáði Rakel frá að það hann var í frændi föður hennar og að hann var í Rebekku. En hún hljóp og sanni þetta föður sínum. En að Laban fekk fregnina um Jákob sýstum svo sinn gekk hans gjóðlega á mótu og honum faðmaði að hann að og myndist við hann og leiddi hann inn í húsitt. En hann sagði Laban alla sögust sína. Þá sagði Laban við hann. Sannig þú hold mitt á bein. Og er hann að hafi verið hjá honum heila mánuð? Þá sagði Laban við Jákob. Skyldur þú þjóna mér fyrir ekki neitt þó að þú sért frændi minn? Seg mér hver kaup þitt skulle vera. En Laban átti tvær dætur héttinn eldri Lea en Rakel hinn yngri. Og Lea var dövveigð en að Rakel bændi vel vaksin og frið sínum. Og Jakob elskaði Rakel og sagði, ég vil þjóna þér í ár fyrir Rakel yngri dóttur þína. Laban svaraði betra eða að ég gefi þér hana en að ég gefi hana öru manni. Verð þú kyrkja mér? Síðan vanni Jakob fyrir Rakel í sjö ár og þótti að honum sem fáur dagar væru sagði ekki rástar eran hann er hann hennar og Jakob salði við Laban fá mín og konu mína því að með nákvæmni tíma er liðin að ég megi ganga inn til hennar þá buði Laban til sín öllu mönnum í þeim staðu og hjæltu eslu en um kveldi tók hann leoð dóttur sín og leti hann að inn til hans og hann gekk í sang með henni og Laban fekk henni silpu ámbátt sína þá hún varði þern að leoð dóttur hans en á morguninn Sjá, þá var það lea Og hann sagði við Laban, hví hefur þú gjörð mér þetta? Hef ég ekki unnið hjá þér fyrir Rakel? Hví hefur þú þá svikið mig? Og Laban sagði, það er ekki síður í voru landi að gifta fyrir frá sér yngri dótturina en hinn að eldri. Enda þú út og brúkups viku þessarar, þá skulum við redni gefa þér hina fyrir þá vinnu sem þú mynd vinna hjá mér í enn önnu sjö ár. Og Jakob gjörði svo og endaði út vikuna með henni. Þá gifti hann honum Rakeldóttur sína og Laban fekk Rakeldóttur síni bílu ambátt sína fyrir þernu. Og hann gekk einn í með rakel og hann elskaði líka rakel meira enn legu. Og hann vann hjá honum í ennannu sjö ár. En að drottis á að lega var fyrirlitin og opnaði hann móðulíf hennar en rakel var óbyrja. Og var þunguð og ól son og nefndi hann Rúben því að hún sagði drottin hefur séð raunir mínar, nú mun bóndi minn elska mig, og hún var þunguð í annað sinn ól son. Þá sagði hún drottin hefur heyrst að ég er fyrirlitin fyrir því að hefur hann einni gefið með þennan son og hún nefndi hann símaón. Og enn var þunguð og ól son, þá sagði hún nú mun bóndi minn loks hæna stað mér því að ég við fætt honum þrjá sonum fyrir því nefndi hún hann lefi og enn varð hún þunguð og sagði nú vil ég veksamma drottin fyrir því nefndi hún hann júta og hún lét af að eiga börn 3. kapituli önnur börn Jakobs og elsalt hans en að rakel sá að hún Jakob, ekki börn öfundanum hún systur sína og sagði við Jakob láttu með eignast börn allir munni degja Jákob reddist þá við Rakel og sagði Er ég þá Guð? er hann sem hefur sinn til lífsafkvæmis Þá saði hún Þarna er bíla ambátt mín Gakk þú inn til hennar Það hún með fæða á skaut mitt Og abla mér afkvæmis Og hún gaf honum bílu ambátt sína fyrir konu Og Jákob gekk inn til hennar Og bílan var þunguð og óli Jákob son Þá saði Rakel Guð hefur ég hluta minn og einnig bænhert mig og gefi mér svon. Fyrir því nefndi hún hann Dan. Og bíla ambátt Rakellar var það þunguð í annað sinn og Óli Jakob annan svon. Þá saði Rakell stríð hef ég þreytt um Guðs náð við systur minn og unnið sigur og hún hann aftali. Og er Lea sá að hún lét af að eiga börn, tók hún sylpa ambátt sína og gaf Jakob hann fyrir konu. Og Silpa ambátt Lea og Óli Jakobs Þá saði Lea til heilla og hún nefndi hann gað og silpaðan bátt lefu og Jakob Annansson, þá saði lefa sælur ég því að allar konur munum í sæl segja og, og hún nefndi hann asser en Rúben gekk eitt sem út um kveitiskurðatíman og fann afstarreifle á akrinum og farði til lefu móður sinni þá saði rakrið lefu ég hefðu mér nokkuð af afstarreifle um sonar þins en hún svaraði Er það ekki nóg að þú tekuð bónda mín frá mér, viltu nú einnig taka ástareplið svona míns? Og rakel meldi, hann maður þú sofa hjá þeirri nótt fyrir nástareplið svona þeins. En ríakob kom heim um kveldið af agrinum gegli og út á móti honum að sagði, þú áttu að ganga inn til mín, því að ég við kefti fyrir nástareplið svona míns. Og hann svaf hjá henni þá nótt. En guðbæn herði lefu, Og hún var þunguð og Ól Jakob hinn fimmtason og sagði Guð hefur launa mér það að ég að bónda mínum ambott mína og hún nefndi hann Ísakar. Og Lea varð þenn þunguð á Ól Jakob hinn sjötason. Þá sagði Lea, Guð hefur gefið mér góða gjöf. Nú með bóndi minn búa við mig því að ég valið honum sex sonum. Og hún nefndi hann Sebulon. Eftir þá ól hún dóttur og nefndi hann að Dínu. Það myndi skoði Rakelar og bæinn heyrði hana og opnaði móðurlíf hennar. Og hún var þunguð og son og sagði, Guð hefur numið burt smán mína. Og hún nefndi hann Jósef og sagði, Guð bæti við með öðrum síni. Og Rakelar hafði aðlið Jósef, sagði Jakob minn um í laban, Lefðu mér nú að fara að ég mér halda heim til aftaga minna og eftlans mínns. Fá mér konur mínar og börn mín sem ég við þjónað þér fyrir að ég með fara því að þú veist hvernig ég hef við þjónað þér. Þá sann þið lamban við hann, ég fundið náð í augum þín þá vertu kyrr. Ég hef tekið eftir því að drottum hefur blessað mig fyrir þína sakir. Og hann meldi, set þú sjálfur upp kaup þitt við mig og skal ég gjalda það. Og Jakob saði við hann, þú veist sjálfur hvernig ég um við þjóna þér og hvað fjönaður þinnar orðið hjá mér. Því að var þar sem þú aftur áður ég kom að það hefur aukist margvallega og drottin hefur blessað þig við hvert mitt fótmál. Og auk þess, hvenar á ég þá að veita að fórsja á húsi Og laban meldi, hvað skal ég gefa þér? En Jakob saði, þú skalt ekkit gefa mér, Emiljur, þú gjöra þetta sem ég nú segi, þá vil ég ennþá halda fjöð þínu til haga og geta þess. Ég ætla í dag að ganga innan um allt fjöð þitt og skilja úr því hverja flekkóta og, og spreklóta kind. Og hver svart kindi meðal söðan og hinn spreklóta og flekkóta meðal getana? Það skal vera kaup mitt. Og ráðvenni mín skal eftirleðin spera mér vitni er þú kemur að skoða kaup mitt Allt sem ekki er flekkótt og spreklótt meðal minna geita og svart meðal minna sögða skal teljast stól, stólið. Og Laban sagði, svo skal þá vera sem þú hef sagt. Og á þvíum degi skildi að hann frá allar rílóttu og spreklóttu að hafra og allar flekkóttu og spreklóttu geitunar. Allt hann sem hafði á sér einhvernig hvítan dýla og allt því svarta meðal sögðana og fekk sonum sínum. Og Hann hundið vera þriðja daga leið milli sinn og Jakobs en Jakób gætti þar af hjarða lapans sem eftir varð. Og Jakób tók sér stafi af grænnu asp möndluviði og hríni og skómaði þá hvítar rāngkír með því að með því að nekkaði á stöfunum. Þína sagði hann stafinna þína slagna hann stafinna sem hann hafði birt. Í þróðnar, í vasararnöfnar sem fjöð kom drekka úr, beint fyrir fram að fjöð, en Arnar fengu er þar kom að drekka. Þannig fengu Arnar uppi yfir stöfunum og, og Arnar áttur ílótt, flekkótt og, og sprekklótt lömb. Og Jakobs skyldi lömbin úr og lét féð að horfa á þeir ílóta og allt í svarta í fjöðlapast Þannig koma sér upp sérstöku fjárhópum og leta þá ekki saman við í hjóra Labans. Og um allan göngu tímavæn og anna, laði Jakob stafina í þrótnar fyrir framan fjöð svo að það skildu fá uppi yfir stöfunum. En rýru Arnar gengu, laða hann þá þar ekki. Þannig fekk Laban rýra fjöð en Jakob hefð væna. Og maðurinn var stór auðugur og eignaðs mikinn fjenað, ambáttir og þræla, úlvalda og gasna. 31. kapli Jakob flýr burt með fjálskildu sína, gjöri sáttmála við laban. Nú frétta hann svo fjöldum aðli laban svona. Jakob hefur dregin undir sér aðlögu föðurvós og að veigum föðurvós hefur hann aðblað sér allar þessar að þessar auðafa. Og Jakob sá á yfirbræði lapans að hann ekki sama þel til sín sem áður. Þá sáði dróttið mig Jakob, hverf heim aftur í land færa þinn og tilætt fórst þins og ég með vera með þér. Þá sendi Jakob og leti kalla þar akkur og lefu út í hagan þanga sem hjörð hans svar Og hann saði við þar, ég sé á yfirbræði föður ykkar að hann ber ekki sama þel til mín sem áður en guð föður mín sem verið með mér um það vetr til sjálfvara ég um við þjóna föður ykkara völlu mínu megni En það er hefur svikið mig og 10 sinnum brett kaupi mínu en guð hefur ekki leyft honum að gera mér meinn þegar hann sagði hita flekkótt skal vera að kaup þitt þá fæti öll fjórðin flekkótt og þegar hann sagði hita rílótt skal vera kaup þitt þá fæti öll fjórðin rílótt og þannig hefur guðteki fjénað einn frá föður ykkara og gefi mér hann. og um fengi til ma hjarðarinnar og hóf ég upp Og sá í draumi að að hafratni sem hlupu á fjæð voru rýlóttir, flekkóttir og dýlóttir. Og engil guðsaði sagði við mig í drömnum Jakob og ég svaraði hér er ég. Þá mælti hann, lítu bögum þínum og horfða á, allir að hafratni sem hlupu á fjæð eru er rýlóttir, flekkóttir og dýlóttir. Því að ég hef séð allt sem Lapan hefur gjörð þér. Ég er betelsk Guð þar sem þú smörði merkistein þar sem þú gjörði mér heitt takk því nú upp, far burt úr þessu landi og hverf aftur til ætlandstíns þá svörðu það rakil og lea og, og sögðu við hann höfum við nokkura hluteld og arf framar í húsi föður okkar álítur hann okkur ekki vandalösar þar sem hann hefur selgt okkur og verðu okkar hefur hann og algjölega eitt aftur á móti eigum við og börn okkar allan þann auð sem við hefur tekið frá föður okkar og gjörð þú allt sem Guð hefur bóðið þér. Þá tók Jakob sig upp og setti börn sín og konur upp á ólvaldana og hafði á burt allan fjörnarsin og allan fjörlhautsinn, sem hann hafði ablað sér, fjáregn sína sem hann hafði ablað sér í Mesopotamíu og hófersina til Ísaks föðursins í Kanna landi. En með því að Laban var farin að klippa söði sína, þá stala Rakel húsgóðum föðursins. Og Jakób legti Laban í hinn Aramiska með því að hann sagði á honum eigi frá því að hann myndi flýja. Þannig flýðiði hann með allt sem hann átti og hann tók sig upp á fóru við fljótið og stemdi á gílaðas fjöll. Og Laban var sagt að þá þeirriðja degi að Jakob var í flúin. Þá tók hann frændur sína með sér og elti að hann sjö dagliður og náði á honum á gílaðas fjöllum. En Guð komu náttina til Laban síns Aramiska í drauma og sagði við hann Gæti þín að þú mælir ekkit stigðarordil í Jakobs og Laban náði Jakob. En Jakob hafði sett hjöldsinn á fjöllunum og Laban tjáldaði einn og gílaðs fjöllum með frendum sínum. Þá mælti Labanu í Jakob. Hvað hefur þú gjörðt að þú skildi blekja mig og fara burpa dætur mínar eins og þar varu hertagnar? Hví flýðir þú leynileg og blektir mig og les mig ekki vita svo að ég mætti fylgja þér á veg með fognuð og, og söng með bumbum og gíjum. Og lefðir mér ekki að kissa dætrasónu mín og dætur, óvitulega hefði þennu farist. Þann er á mínu valdi að gjöra eður illt, en Guð föður í þar svo minn mig í nótt, er var gæti þín að þú mælir ekkið stegnaról til Jakobs. Og nú mynd þú burt að hafa farið af því að því fyrsti svo mjög heim til föður þins, en hví hefur þú stóli góðum mínum? Þá svaraði Jakob á mælti til Labans af því að ég var hættur. Já, ég hugsaði að þú kynnar að slíta dætur þínar frá mér en sá skal ekki lífi halda sem þú finnur hjá góð þín. Ransakað þú í veðurvist frændafora hvað hjá mér er af þínu og takk það til þín. Jakobu vissi ekki að rakkæla handið stóliði. Þá gekk laban í tjaldi Jakobs og tjaldi Leiu og í tjaldi beggja ambáttana en fann ekkert og hann fór út úr tjaldi Leiu Og, og ég tjaldi begja og hann fór út úr tjaldi leið og gekk í tjaldi rakellar. Rakellar hafði tekið húskoðinn og lagt hann í úlvalda söðurlin og sér stofan á þau. Og laban leita hann í vandlega í öllu tjaldinu og fann ekkert. Og hún saði við föður sinn Herra minn, reyðist ekki þótt ég geti ekki staðið upp fyrir þér því að mér fer að eðlis hátum kvenna. Og hann leitaði og fann ekki húskoðinn. Þá ryttist Jakob og átaldi Laban og Jakob svaraði og sagði við Laban Hvað hef ég miskjör? Hvað hef ég brotin þú eldir mig svo ákaflega? Þú hefur leitað vandlega í öllum farangri mínum. Hvað hefur þú fundið af öllum þínu búslutum? Legg það hér fram í viðurvist frænda mín og frænda þinna að þar dæmi okkar í milli. Ég hef nú verið hjá þér í tuttu ár Arþínar og geitur að hama ekki láti lömbunum og rúta hjarðar þinn að þið hef ég ekki etið Það sem dyrifi var bara ekki heim til þín það bætti ég sjálfur og krafnist þess að mér hvort sem það hafði verið tekið og degjað og nóttu Ég átti þá æfi að á daginn þjakanum ég er hitti og nóttunni kuldi og eigi kom mér svefna á augu Í 20 ár hef ég nú verið á heimilið þínu hef ég þjónað þér í 14 ár fyrir báða dætur þínar og í sex ár fyrir hjörðina og þú hefur breytt kaupi mínu tíu sinnum. Hefði ekki guðfjöður míns Abrahams guð og Ísaks ótti. Lysindi mér, þá hefðir þú nú látið með tómhendan burt fara, en guð hefur séð þrautir mínar og stríðt handa mín á að hann hefur dóm upp hverðin í nóttir var. Þá svaraði Laban og saði við Jakob. Dætunar eru mín dætur og börnin eru mín börn og hjörðin er mín hjörð og allt sem þú sér að heyri mér til. En hvað skildi ég að gjöra þessum dæturum mínum í dag eða börnum þeirra sem þær hafa halið? Gott og vel, við skulum gjöra sáttmála, ég og þú, og að hann skal vera til vittinsburðamill í mín og þín. Þá tók Jakob stein og reist eða hann upp til merkis, og Jakob saði með frendur sína að berið að steina, og þeir báruða steina og gjörðu grjótrúu, og þeir möttuðust þar á grjótrúinni. Og Laban kallaði hana égar sahadúta eða Jakob kallaði hana galeð. Það er vittnis rúa. Og Laban mælti Þessi rúa skal vera vitni í dag milli mín og þín. Fyrir því kallaði hana galeð og mispa. Það er varða. Með því að hann sagði drottins sé á verði milli mín og þín þá er við skiljum. Ef þú miðinst þeir með dæturum mínum Og ef þú tekur þeir fleiri konar og dætra minna þá get þess að þótt engi mannur sér hjá okkur er guðsamt vitni milli mín og þín. Og labaðs að við Jakobs sjá þessa rúu og sjá þennan merkistenn sem ég hefur reist upp milli mín og þín. Þessi rúa sé vittni þess og þessi merkistenn vottur þess að hvorkið skal ég ganga framhjá þessari rúu til þín en ég þú ganga framhjá þessari rúu og þessi merkistenni til mín með ylt í huga. Þá kom Abrahams skogu að Mahors skoðu föður þerra dæmi milli okkar. Og Jakóbs sór við ótta Ísaks föðursins. Og Jakóbs látaði um fórn á fjallinu og bauðu frændum sínum til máltaðar og þeir mötuðust og voru á fjallinu um nóttina. Og Laban reis árlæ næsta morgun og minntist við sonun sína og dætur og blessaði þau. Þénast til Laban af stað og hvarf aftur heim til sínn að Jakób fór leiðar Mætti á honum þá englar Guðs. Og Jakob sá þá mælti hann, þetta eru herrbúður Guðs og hann nefndi þennan stað Mahanain. Þrítvast og annar kabli, þrýðja vers og áfram, Jakob gjörði menn til Esa og bæni Jakobs og glíma. Og Jakob gjörði sendi menn og undansi til Esa og bróður til Seyrlands Edum Heras. Og hann böð þeim og sagði, segið svo að herra mínum eða og svo segir þjókn minn Jakob. Svo segir þjókn þinn Jakob, ég hef við dvalið hjá Laban og verið þar allt til þessa. Og ég hef vegna stuxa, og sauði þræl og ambáttir og sendi ég nú til herra mín sem lánda hann vita það svo að ég megi finna máði í augum þínum. Og sendi mennirnum koma aftur til Jakobs og sagðum. Ég kom til þessa og bróður þins, hann er sjálfur á leiðin á móti þér og 400 manns með honum. Þá var Jakob mjög hrættur og kvíðafullur og hann skipti mönnunum sem með honum voru og söðunum, nautunum og ulveldunum í tvo flokka. Og hann hugsaði, þú að þessa úr áðnist á annað flokkinn og stráðir epi hann þá getur samt um komist undan. Og Jakob saði, Guð Abrahams föður míns og Guð Ísaks föður míns, drottinn, þú sem saði við mér hverf heim aftur til landsmins, hverf heim aftur til landsþins og til ættforsþins og ég minn gjöra vel við þig ómaklegur er ég allar að þeirra miskunar og allar að þeirra trúfestiði sem þú hefur auðsint þjónið þínum, því að með stafin minn einn fór ég þá yfir jórdan en nú á ég yfir tveim flokkum að ráða. Æ frelsa mjög undan valdi bróðumins undan valdi ESO því að ég óttast hann að hann komi og höggu á sniður sem hráfiði. Og þú hefur sjálfu sagt, ég með vissulega að gera vel við þig og að gera nýðja þín sem sand á sjávasturöndu er eiginverðu talin fyrir fjölda sakir. Og hann var þar þá nótt. Og hann tók göfð, hann dægði svo bróður sínum af því sem hann hafði egnast. 200 geitur og 20 geitafra, 200 ásöðar og 20 rúta. 30 úlvaldar hissur með fólöldum, 40 kýr og 10 greiðunga 20 ösnur og 10 ösnum fóla og hann fjökk þetta í hendur þjónum sínum hverja í hjörð út af fyrir sig og maldi við þjóna sína farðu á undan mér og láti vera bíl á milli hérðana og þen sem fyrstu fór bauðan á þessa leið þegar resa og bróðir minn mætir þér og spyr þig og segir hvers manur ertu og hvert allir þú að fara og hver á þetta sem þú rekur á undanir þá skaltu segja þjóð þinn Jakob á það Þar er gjöf sem hann sendir að herra mínum Esau og sjá hann er sjálfur hér á eftir ós. Á sömulegð bauð hann hinnum öðrum og þriðja og öllum þeim sem hjáðirnar ákofa meldi, þannig skuluð þeir tala við Esau þegar þeir hýtti það. Og þið skuluði einnig segja, sjá þjóknuð þinn Jakob kemur sjálfur á eftir ós, því að hann hugsaði, ég ætla að hann með gjöfinni sem fer á undamér, Þínast til ég hann vera máað að hann taki mér þá blíðlega. Þannig fór göfin á undan honum en sjálfur var hann þessa nótti í herrbúðunum. Og hann laði af staðum nóttina og tók á báðar konu sínar og báðar ambáttir sínar og þá ellu yfir sonu sína og fór yfir í Jabbokk ja, á aðinu. Og hann tók þau á fór þau yfir ána og hann fór yfir um með allt sem hann átti. En Jakoba varð einn eftir. Og maður nokkur glýmdi við hann um rann upp. Og er hann sá að hann gæti ekki fellt hann, löst hann hann á mjöðmina svo að Jakob gekk úr augna körlunum er hann glýmdi við hann. Það mælti, hinn slefti mér því að nú rennur upp stagsbrún. En hann svarði ég sleppi þeir ekki nema því að þú blessi mig. Þá saði við hann, hvað heitir þú? Hann svaraði Jakob. Það mælti hann, eigin skal þú lengur Jakob heita heldur Ísrael því að þú hefur glintu við Guð og menn og fengið sigur og Jakob spurði hann om um allt ég seg mér heiti þitt en hann svaraði hversu hann spyrðu mér að heiti og hann blessaði hann þar og Jakob nefndi þennast að Pniel það er Guðs auðlit því að ég hefði hvað hann séð Guð auðliti til auðliti svo þó haldi lífi og er hann fór frá Pniel rann sólin upp var hann þá haltur í mjöðminni Fyrir því eða Ísaralsmenn alltið þess að bax ekki sínina sem er ofan á augnakarlinum fyrir að hann hittir mjöðum Jakobs þar sem sínin er undir. 33. kapituli Jakob og Esau sættast Jakobs er staði í síkjum. Og Jakob hófið bauðu sín og sá Esau koma og með honum 400 manns, skiptaði hann þá börnunum niður á Leo og Rakel og báðar ambáttinnar. Og hann lítið ambáttinnar og þeirra börnum vera fremst, þá Leo og hennar börn og Rakel og Jósef aftast. En sjálfur gekk hann á unda þeim og lögð sjösinum til í arðar en sem kom fasta bróður sínum. Þá hljópi Esau á móti honum og faðmaða hann, laði hendur um háls honum og kisti hann og þeirri grétu. Og ég eins og leit höfbós á konutnar og börnin og meldi. Hvernig stendur á þessu fólki sem eða er? Og hann svaraði, það eru börnin sem Guð hefur á násinni gefið þjóni þínum. Þá gengu fram ambáttirnar og börn þeirra og hann hegðu sig. Þá gekk lea fram og börn hennar og hann hegðu sig. Og síðan gengu Jósef og Rakel fram og hann hegðu sig. Og hann meldi, hvað skal allur þessu hópur sem ég mætti? Hann svaraði, að ég mig finna náði í augum herra míns. Þá mælti eða svo ég og nóg, eigð þú þitt bróði minn. En Jakobs að eigi svo, haf ég fundið náð í augum þínu þá þykkt þú gjöfin að mér því að þegar ég svo auðlitt þitt var sem ég sæði Guðs auðlitt og þú tókst náðar semlega á móti mér. Ég byrð þegar að þú þykir gjöf sem þér var færð fyrir að Guð höfur verið mér náðugur og ég hef alls nættir. Og hann lagði að honum svo að hann þá gjöfina. Þá mælti eða Tökum okkur nú upp og höldum áfram og skallið þá fara á undanir. En hann svaraði á honum þú sér herra minn að börnin eru þróttlítil og að þín ferðin eru lambar og kýrmað kálfum. Og rækki ég þar of harta eitt dag þá myndi öll hjörðin drefast. Það herra minn á undan þjónni sínum að ég mun halda á eftir hegdu mínum eins og fjönaðurinn getu farið sem ég rek og eins og börnin geta farið um sér kem til herra minn sér séir. Þá mælti ég Þá vil ég þú láta eftir í hjá þeir nokkur af þeir mönnum sem með mér eru. Hann svaraði, hver þarf er á því? Láta mig aðeins finna náðu fyrir augum herra míns. Sennan fór eða svo þann samadag leiðarsinnar heim aftur til séir. Og Jakob hjált áfram til súkkot og byggði þeir hús og að handa fjenaði sínum gjörði hann löfskála fyrir því heitir staðurinn súkkot. Það er skálar. Og Jakob kom hella á Hófið til síkkan borgar sem er í Kanalandi er hann komið frá Mesopotamíu og hann sló tjöldum fyrir utan borginna og hann kefti landsbyldurna sem hann hefði tjáldað á af sonum Hemors föður síkams fyrir 100 kesita og hann resti þar alltari og kallandi það El, Elohe, Israel, það er Ísarars guð, er guð. 34. kapituli Mandraupin í Sikam. En Dína dóttir Leiu er hún aðeim fætt Jakob gekk út að sjá dætur landsins. Þá svo Sikam hann að sonur hefidans, heimors, landsins og hann tók hann og lagðis með henn og spjallandi hann. Og hann lagði mikil ástarhug á Dínu dóttir Jakobs og hann elskaði stúlkun og talaði vinsamlega við hann. Og Sikam kom að máli við heimur föður sinn og meldi takk mér þess að stúlku fyrir konu. En Jakob hafði fréttað að hana hefði svífirt ín og hans. En með því að sínir hans voru út í haga með fjænað hans, þá lét hann kyrtu vera þar til að þeir komi heim. Þá gekk heimur faðir Sikam út til Jakobs til þess að tala við hann. Og sínir Jakobs heim heimur haganum er þeir heyrðu þetta. Og mennirnir stignust og urðu stór reyðir því að hann hafði framið óhafverk í Ísaræl er hann laðist með dóttur Jakobs og slíkt hafði aldrei átt að fremja. Þá talaði hemar og við þófum meldi. Sikkheims honum minn hefur mikla ást á dóttur hinnar og ég byrna til að gefað honum hana fyrir konum. Magist viðnós gefa hann sinna dætur og takið hann úr voradætur og stanna mest hjá hos og landið skal standa einnur til bóða. Við erum hér kyrrir og farðum landið og tækið þegar bólfestu í því. Og sýkkum sann við föður hennar og bræður, óað ég mætti finna láði í auguminnar hvað sem tilnefnið til það skal við greiða. Krefiðist það mér svo mikil smundar og morgungjafa sem vera skal og munið greiða það er þið tilnefnið en gefi mér stúlkuna fyrir konum. Þá svörðu er Jakobs þeim sýkkum og heimur föður hans og töluðu með undirhyggju, af því að hann haddi svífirt dýnu systur þeirra og sáðu við þá Egin megin verið þetta að gjöra að gefa systur voru óumskornu manni því að það veru ás vannverða því að eins því vilum er gjöra að einnar vilja að þér verðið eins og ég er með því að láta umskjara allt karkinn meðalinnar þá skulum við gefa enn voru tæ, dætur og taka eða dætur oss til handa og búa hjáinu svo að við erum verðum einn tjóð. En milli þegar ég láta að orðum vorum og umskerast, þá tökum við að doktur voru og fyrir burt. Og heimur og sýkjum sinni heimur skeðiðist vel tal þeirra. Og sveinni lét ekki á því standa að gjöra þetta því að hann elskaði doktur Jakobs, en að hann var talin maður ágættastur í sinni ætt. Og heimur og sýkjum svo hannar hans komi í hlýðu borga sinnar og tölum við borga með og sögðum sem menn bera fríðarhugt til vor, láta þá setja staðan í landinu og fara allar að sinna ferða um það því að nóga landrýmið og bánar hendur handaði. Dætur þeirra munum við taka ás fyrir konur og gefa þeim dætur vorar. En því að nins vilja mennirni gjöra að vorum vilja og búa vorum meðal, svo að við erum verðum einn þjóð, að við erum látum umsker allt karlkinn meðalvor, eins og þeir eru Kjærðið þeirra, fjárhlutur þeirra og allur fjönaður þeirra verður það ekki vori ekki. Gjörum aðeins að vilja þeirra svo að þeir stanna mist hjá hos. Og þeir letu að orðum heim og svo sonar hans, allir sem gengu út um hlið borgar hans og allt karkið letu umskerast, allir þeir sem gengu út um hlið borgar hans. En svoppað til á þriðja degi er þeir voru sjúkir af sárum að þeir sinnið Jakobs, þeir síma honu lefi, bræðu dýnu Tóku hvorsitt sverð og gengu inn í borginna sem átti sér einski síl svon og drápu þar allt karkinn. Drápu þeir einnig heimur og svo hann sýkka með sversækjum og tóku dínu úr og húsi sýkka og fóru sér burt. Sýndir Jakobs er éðnustan í hinn vegnu og rændu borginna af því að þeir hann svífyrst systur þeirra. Söndir þeirra naut þeirra og astn og allt sem var í borginna og það sem var í högunum tóku þeirri. Og allauða við þeirra og allu börnu þeirra og konur tóku þeirra herfangja og relltu, sömulegis allt sem var í húsunum. Og Jakobs aðni við símón og levi til það við stofna mér í ógjafum með því að þið gjöra mig, mig illa þokkaðan af landsmönnum, af kananítum og perisítum. Nú með því að ég er liðfármönu þeir sapna saman á móti mér og vinna sigur á mér, verði ég þá amadur, ég og mitt hús. En þeir svörðu, átti hann þá að fara með sýstur okkur eins og skækju. 35. kapituli Jákob kemur til Betel og Hebrón, Rakel og Ísak andast. Þá saði Guðvi tak takðu upp og fari upp til Betel og dvel þú þar og gjör þar alltaf í Guði sem byrtist þér þegar þú flýðir undan Nesa og bróður þínum. Og Jákob saði við heima fólk sitt og alla sem með honum voru Kast ég burt þeim útlandu góðum sem þeirra hafi í hjáður og hinsillinnur og hafið fattaskipti. Og skulum við taka oss upp og fara upp betel betal, vil ég reysa þar alltari þeim guði sem bænherði mig á tíma neyðarminar og hefur verið með mér á þeim vegi sem ég hefði farið. Og þeir fengu Jakob all þau útlandu góð sem þeirra hann hjá sér og ringana sem þeirra hafði í e sér og gróf Jakob það undir reikinni sem er hjá sýkka. Þínast fóru þér af stað, en ótti frá Guði var yfir allum borgunum sem voru umhverfinist þá svo að sonum Jakobs var ekki veitt eftirför. Og Jakob kom til úsamerikanaalandi það er Betel, hann og allt fólki sem með honum var. Og hann resti þar alltaf og kallaði staðin El-Betel. Það er Betels Guð. Því að Guð hafði byrst honum þar þegar hann flýði unda bróður sínum. Það randaði stefbóra fórstara Rebekku og var jörðu fyrir neðan betal undir og fyrir því heitur hún um Gráteik. Og embyrtis Guð Jakob er var á heimleð frá Mesopotami og blessaði hann. Og Guð sagði við að nafnþitt er Jakob, eigið skalt þú hérna af Jakob heita, heldur skal nafnþitt vera Ísrael. Og hann nefndi hann Ísrael. Og Guð sagði við að ég er almáttur Guð, verð þú frjósamur og auk kynþitt. Þjóði á fjöldið þjóðan skal frá þér koma og konunga skulu útgang af lendum þínum. Og landið sem ég gaf Abraham og Ísak mun ég gefa þér og niðjum þínum eftir þig mun ég gefa landið. Því næst ég guð upp frá honum þannan sem hann talaði við hann. Og Jakob reyst upp merki á þeim stað sem guð talaði við hann, merkistein og drefti yfir hann dreipi fórn og heldi yfir hann olíu. Og Jakob nefndi staðinn þar sem Guð talaði við hann um Betel. Og þeir tóku sig upp frá Betel, en er þar áttu skammt eftir ófari til Efrat, tók Raka léttasótt og kom hartn yður. Og eða hún kom svo hartn yður í barnburðinum, saður ljósmóðurinn við þann að óttast þú ekki því að nú egnast þú annan svo Og eða hún var í andláttinu því að hún dó, þá nefndi hún hann Benóni, en það er Men hargfæla svon, en faðir hans nefndi hann Benjamín, það er hamingjusvon. Fýna standaðist Rakel og var að við veginn til Efrat, það er betli Og Jakob resti minninsmerki á leið hennar, það er legstirnar Rakel er allt til þessa dags. Og Ísareli hjælt fram ferðinu og sló tjöldum sínum hínum með við mikta letar, og meðan Ísarela haf, hafðist við í því beðalagi bara svo við að Rúben fór og lagðist með bílu í hjákonum föðursins og Íseral var þess áskini. Jakob átti tólfsson sinni lefu voru þeir Rúben frumgetinsson Jakobs Simón, Levi, Júta Ísagar og Sebulon sinni rakelar Jósef og Benjamin og sinni bílu þernu rakelar Dan og Naftali og sinni silpuð, þernulegu, gað og aðsir. Þetta eru sínir Jakob sem honum fættust í Mesopotamíu. Og Jakob kom til Ísaks föður sinns í Mamre við kyrja Darba, það er Hebrón, þar sem Abraham og Ísak höfðu dvalist sem útlendingar. En dagir Ísaks voru 180 ár og Ísak andaðist og dó og satnaðist til síns fólks gamall og sattur lífdaga Og Esau og Jakobs sinnar hans jörðuðu hann. 30. og 70. kapituli niðjar Esau. Þetta er ætti að tala Esau, það er Eddóms. Esau hafði tekið sér konur af dætrun Kananíta, Ata dóttur í heititans Elons og Óhóli Bama dóttur Anna, Svonar Hóritans Sýbjóns og Basma dóttur Ísmæls systur Neba Jóts og aða og lesa og elifas en basmat og reguel og óhull í bama og jæhus jælam og kóra þess er ennur sinir Esó sem honum fættust í kanalandi og Esó tók konu sinar sonu sinna og dætur og allar sálar í húsi sinu og kjörsina og kvikfinnað allan þann fjárhlut sem hann hafði aplast er í kanalandi og fór í burtu frá Jakob bróður sínum til Seir lands. Þegar þeig þeirra var meir en svo að þeir getu samanverið og landin er þeir byggu í sem útlendingar bar þá ekki, svo kom hérða þeirra. Og Esau settist það á Seir fjöllum, en Esau er Edom. Þetta er saga Esau að ættföður Edomita á Seir fjöllum. Ég vil taka það fram hér og þetta er það land sem kallað er Transjordania Þetta eru nöfn Esau svona Elifas svonur Ada konu Esau Reguel svonur Basmat konu Esau en sinnir Elifas voru Temans Ómar, Tsefó Gaetam og Kenas og Tima var hjá konar Elifas svonar Esau og hún ol Elifas Amalek Þetta eru sinir Ada konu Esau Og þessir eru sinir Eguals, Nahat, Sera, Sama og Missa. Þessir voru sinir Basmat konu Esau. Og þessir voru sinir Ohuli Bama, dóttur Anna, svona Tzibos konu Esau, hún og lesa á Jehus, Jalam og Kóra. Þessir eru nú ættöðingar með lesau lesa á svona sinir Elifas, frumgetinn svona Resau, Voru höfningin Teman, höfningin Ómar, höfningin Zefó, höfningin Kenas, höfningin Kóra, höfningin Gaetam, höfningin Amalek. Þessi er ennur þeirra höfningjar sem komnir ennur frá Elifas í Edomlandi. Þessi er ennur sýnir Ata. Þessi voru sýnir Ekuðal svona resa á. Höfningin Ahat, höfningin Sera, höfningin Samma, höfningin Missa. Þessir eru þeirr höfningja sem konnir ennú frá Reku el égdómlandi. Þessir eru nú Basmat konu Esau. Og þessir eru nú sínir Oholibama konu Esau. Höfningin Jehus, höfningin Jaelam, höfningin Kóra. Þessir eru þeirr höfningja sem konnir ennú frá Oholibama doktura Anna konu Esau. Þessir eru nú sínir Esau og þessir eru höfningja þeirra það er Edom. Þessir er eru sinni eru Hóritans Seis, frumbyggja landsins, Lótan, Sóbal, Tíbeon, Ana, Dísson, Edser og Dísan. Þessir er eru hafðingar Hóritana, sinni Seis í Edomlandi, en sinni Lóthans voru Hóri og Hemam, og sýsti Lóthans var Timma. Og þessir er eru sinni sopans, Alvan, Manahat, Ebals, Sefu og Lónam. Og þess eru sinni Tíba hans, Aja og Anna. Það er sá Anna sem fann lögarnar og öravinnum en hann geti astna Tíba hans föðursins. Og þess eru barn Anna, Dísson og Óhúli, bama, Anna. Og þess eru sinni Dísons, Hemdan, Espan, Jítran og Kæran. Þess eru sinni Retses, Bílhan, Savan og Akan. Þess eru sinni Dísans, Úts og Aran. Þessir eru nú hafðingar Hóritana, hafðingin Lótan, hafðingin Sóbal, hafðingin Sýpón, hafðingin Ana, hafðingin Dísson, hafðingin Etser, hafðingin Dísan. Þessir eru nú hafðingar Hóritana eftir hafðingjum þeirra í Særi landi. Þessir eru þau konungar sem ríkti í Edom landi áður en konungar ríktu yfir Ísararsmönnum. Bela, sonur B. var konungur í Edom og hétt Borkhans ætti haba Og er Bela dót og Jóbab sonu særa frá Bósara ríki eftir hann. Og er Jóbab dót og húsan frá temanýtalandi ríki eftir hann. Og er húsan dót hatat hatað sonu betað ríki eftir hann. Hann var segur á midjanýtum á móapsvöllum og borð kannski sé afit. Og er hata dót samla frá Másarega ríki eftir hann. Og er samla dót og sál frá Rehobot á anni ríki eftir hann og er Saldó tóku Baal Hanan svona Rakbós ríki eftir hann og er Baal Hanan svona Rakbós dó tók Hata ríki eftir hann og hétt Borg hans Pagu hann kona hans meheta Abel dóttir Madreitar dóttir Mesa Habs og þess eru nöfna höfningja þeirra eru frá Esa og eru komnir eftir aðkvíslum þeirra eftir bústöðum þeirra eftir nöfnum þeirra Höfningin Timma, höfningin Alva, höfningin Hafningin höfningin Bama, höfningin Ela, höfningin pinon, höfningin Kenas, höfningin Teman, höfningin Mipsar, höfningin Magdiel, höfningin Íram, þessir eru höfninger Edomita eftir bústöðum þeirra í landið fyrir sem þeir höndu numið. Þessi Esau er ættfæðir Edomita. 37. kapituli Draumur Jósefs, mannsalið Og Jakob bjóð í landið fyrir faðir hans andi dvalist í þessum útlendingur í Kanalandi. Þetta er aftar sagði Jakobs. Þegar Jósef var seitanora gamall, gætti hann sögða með brærum sínum, en hann var smásveitt hjá þeim svonum bílu og svonum silpu er voru konur föður hans. Og Jósef bar föður sínu millan orðurum um þá, en Ísara lunni Jósef mest allara sona því að hann hafði átt hann í allir sinni og hann létt gjöra honum dragkýrtil. En er bræður hann sá að fadir þeirra elskaði hann meir en allar sonu sína, loðið þeirra hatur á hann og gáttu ekki tala við hann vinsamlegt orð. Og Jósef dröymdi draum og saði hann bræðurum sínum höttuðu þeirra hann þá enn meir og hann sagði við þá. Heyri nú dröm þennan, sem við drömdi. Sjá, mér vorum að binda korbundin á akrinum og mitt korbundin resti sig og stóð uppriðt. En eðar korbundin skipuðu sér umhverfis og lutu mínu korbundinni. Þá svoðu bræður hans við hann, myndt þú þá verða konungur yfir ás? Myndt þú þá drotna yfir ás? Og þeir hötuðu að hann enn meir, saki dröma hans og saki rorða hans. Og endreymdi hann annan draum og sagði að hann brærum sínum á meldi, sjá mig hefur endreymt draum, mér þótti sólin, tunglið og allafu stjörn og lúta mér. En er hann sagði föður sínum á brærum sínum frá þess og ávíti fannir hans hann og meldi til hans, hvaða draumur er þetta sem þig hafi dreymt? Menum ég er að koma, ég og móðir þín og bræður þínur og lúta til jarða fyrir þér? Og bræður hans öfunduða hann en fæðir hans festi þetta í huga sér. Og er bræður hans voru að heima farnið til að halda hjörð föður þeirra og haga í sikkum. Malti Ísaralvi Jósef, bræður þín er að halda hjörðina og beiti í sikkum. Kom þú, ég ætla senda þið til þeirra. Og hann svaraði honum, hér ég. Og hann sagði við, hann far þú og vit þú hvort bræðum þínum og hjörðin lýður vel og láttu mig svo vita það. Og hann sendið hann úr Hebrónstall og hann kom til sýkjum. Þá hitti hann maður nokkur en að hann var að reyka og viða vangi og maðurinn spurði hann og meldi að hverju leytar þú. Hann svaraði ég er að leytta bræður mínum. Seg mér hvar þeir eru með hjörðina. Og maðurinn sagði, þeir eru farnir hérðan því að ég herði þá segja við skulum fara til dótan. Fór Jósef þá á eftir bræður sinnum og fann þá í dótan. Og er þess á að hann álindar á þar en að hann var komið nærrið þeim tókuð þegar sama ráðsýn að drepa hann og þessu hann hverfið hann, sjá þarna að kemur draumamæðurinn. Föru nú til og drepum hann og köstum honum í einhverja grifjuna og segjum svo að óvarkadýr hafi etið hann. Þá skulum við mér sjá hvað úr draumum hans verður. En að Rúbena heyrði þetta vildi að hann frelsa hann úr höndum þegar um allt ekki skulum við drepa hann. Og Rúpen saði við þá, útallir ekki blóði, kastiðu honum í þessa grifju sem er hér á einum örkinni, en leggið ekki hendur á hann til þess að hann geti frelsað hann úr höndum þegar á fært hann aftur föður sínum. En þar Jósef kom til sinna farðu þegar hann og kyrla hans drækyrlinum sem að var í, tókuðu hann og köstuðu honum í grifjuna, en grifja var tóm, ekki að vatn var í henni. Settust þeir nú niður að neita matar. En er það var lítið upp sáu þeir Ísmaelítan lest koma frá gílað og bara úlvaldar þeirra reykjelsi, balsam og myrru. Voru þeirra leð með þetta til eikiptalands. Þá mælti ég út af við bræðnur sína. Hver áminningur er nátt að drepa bróðurvorn og leina morðinu? Komið við skulum selja hann Ísmaelítum en ekki leggja að hendur á hann því að hann er bróðivor, holdvort og blóð. Og bræðnur hans fjallust á það. En midjan í tilskir köpmann fóruð þar frambjá, tóku Jósef og dróa hann upp úr grifjunni og þess aldur Jósef vísma lítum fyrir 20 sykla silfurs en þeirra fórum að Jósef til eikjöftalands. En rúbann kom aftur að grifjunni þá var Jósef ekki grifjunni, reyf hann þá klæði sín og hann sneri aftur til bræra sinn og meldi svetninu horfinn og hver skal ég nú fara. Þá tókuð þið kirtillu Jósefs skáru geitafur og veldu kirtilin í blóðinu. Því að sendu þær dragkirtilin og letu færa að hann föður sínu með þeirra ósending, þetta höfum við er fundið. Gætu að hvort hann munni vera kirtil sonar þins eða ekki. Og hann skoðaði hann um allti, það er kirtil sonar mínns, óarkadýr hefur etið hann, sannlegar Jósefs undur rifin áreyf Jakob klæði sín og laði hærus ekkum lendarsýnar og harmaði svo hans langan tíma og allir sínar hans og allar dætur hans leithust við að hugga hann en hann vildi ekki hugga sláta og sagði með harmimunni neyður stíga til svona mínst til heljar og faðir hans greita emidjan ítar seldu hann til egyptalands pótífar hyrðmanni farós og lífarðan fóringja 38. kapituli Júta og Tamar Um þessa að myndi bara svo við að Júta fórfara bræðurum sínum að laði lagsitt við mannokkunni Adulam Ab sem hýra hét. Það svo Júta dóttur kamversk mann sem súa hét og tók hana og hafði samfæri við hana. og hún var þunguð og ól son og hún nefndi hann ger. Og hún var þunguð í annarsinn og ól son og hún nefndi hann ónan. Og enn ól hún son og nefndi hann selant. En hún var í Kesip, er hún ól hann. Og Júda tók konu til að handa ger frumgetnum sinni sínum, hún hétt Tamar. En ger frumgetin svo hún var vondur í augum drottins, svo að drottin létt hann degja. Þá mælti Júda við ónan, gagk þú inn til konu bróður þins og gegk þú mákskildunni við að þú meir abla bróður þínum afkvæmis. En með, en með því að ónan vissi að afkvæmiskyldi eigi verða hans, Þá létt hann sæðið spillast á jörðu í hversinn er hann gekkinn til konu bróður síns til þess að hann aflaði í bróður sínum afkvæmis. En drottnið mislíkandi það er hann gjörði og létt hann einni deyja. Þá saði Júta við Tamar tengdadóttur sína. Verð þú sem ekki að ég húsi föður þins þanga til sel sonur minn verðu fullt í það fyrir að hann hugsaði eðlamun hann og deyja eins og brænur hans. Fór Tamar þá burt og var í húsi föðundur síns. En að stundir andraði stóttir súa kona Júta og er Júta að leta af harminum og fór hann upp til timma til söðaklippara sinna hann og hýra vinnur hans frá Adulan var þó Tamar sagt svo frá sér á tengdafæðir þinn fyrir upp til timna að klippa söði sína þá fór hún og rekju búningi sínum höldi sig blæju og hjúpaði sig og settist til hlið enna inn borgar sem var við vegin til timna því að hún sá að Sela var orðin fulltíða og hún var þó ekki og honum gefið fyrir konum og Júta sá hann og hugði að hún var í skækja því að hún hafði huglið andlit sitt og hann vékti til að hennar við veginn og maldi leið mér að leggjas með þér því að hann vissi ekki að hún var tengdadóttir hans hún svaraði hvað viltu gefa mér til þess að þú meir leggjas með mér og hann maldi Ég skal senda þér hafurkið úr hjörðinni. Hún svarði, fáðu mér þó pant þángatir þú sendir það. Þá meldi hann, hvað pant skal ég fá þér? En hún svarði, innsiklis hring þinn og festið þína og staf þinn sem þú hefur í hendinni. Og hann fekk henni þetta og laðis með þinni og hún var þunguð af hans völdum. Þvína stóð hún upp og gekk burt og laði af sér blæjuna og fór aftur í ekkiubúning sinn. Og Júta sendi hafur kýði með vinnisínu frá Adulam svo að hann fengi aftur pantin af hendi konunnar en hann fann hana ekki. Og hann spurði menn í þeim stað og sagði hvar er porkkonan sem satt við veginn hjá ena ím en þeir svörðu hér hefur engin porkkona verið. Fór hann þá aftur til Júta og meldi. Ég fann hana ekki enda það sögði menni í þeim stað hér hefur engin porkkona verið. Þá meldi Júta. Haldum hon því sem hon hefir af jörværnum ekki af nærra spotti. Sjá ég sendi þetta kið en þú hefur ekki fundið hana. En að þrem á mánuði liðnum var Júta sagt: Tamar tengdadottir þín hefur dríft tór og meira en segja hún er þungt orðin í hordómi. Þá malthi Júta leiðir hana út að hon verði brend. En er hon var út leitt í jörðu hon tengdafaður sínum þessa orðs að völdum þess mann sem þetta á áerið þunguð orðin og hún sagði Higg þó að hver eiga muni innsiklis hring þennan festi og staf En Júta kannaðist við gripina og meldi Hún hefur betri málstað en ég fyrir þá sök að ég hef eigið gift hana sérlega síni mínum og að hann kendi hannar ekki upp frá því En er hún skildi verða léttari sjá þá voru tvíburann í kveði hennar Og í fæðingunni rétti annar út höndina, tók þá ljósmóður í rauðan þráð og battu með hend hans og sagði þessi kom fyrir ljós. En svo fóra hann kipti aftur að þessi hendinni og þá kom bróðir hans í ljós. Þá meldi hún, hví hefur þú bróðist svo fram þér til góða? Og hún nefndi hann Peres. Eftir það fættist bróðir hans og var auðið þráðurinn um hend hans og hún nefndi hans hera. 39. kapituli, Jósef hjá Pótifar settur í myrkrastofu vegna skýrlífis. En Jósef var fluttur til Egyftalands og Pótifar hér maður fara og lívarða lífvarða fóringi maður Egyfskur kefti hana vísmaði lítum sem hann höfðu þangað flutt. En dróttið var með Jósef svo að hann var maður langgefin og að hann var í húsi og húsbónda síns hins Egyfska manns. Og er húspóndið hann sá að drottið var með honum og að drottið létt honum heppnast allt sem hann tók sér fyrir hendur, þá fann Jósef náði í augum hans og þjónaði honum og hann setti hann yfir húsitt og fjekk honum í hendur allt sem hann átti. Og upp frá þeirri stundu er að hann aði sett Jósef yfir húsitt og yfir allt sem hann átti, blessaði drottinn húsins egipska mannsakir Jósefs og blessum drottins var yfir öllu sem hann átti innan hús og utan. Og hann fóli Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalöðs um allt hjá honum og gekk aðeins allmáltið. En Jósef var vel va vaxinn og friður sínum. Og eftir þetta bar svo til á konum húsbónda hans að rendi augum til Jósefs og meldi legstu með mér. En hann farði stundan og saði við konum húsbónda síns, Sjá húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann, mér, hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira valdið þessu hús sem ég, og hann fyrir munar mér ekkert nema þig með því að þú er kona hans. Hvernig skyldi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði? Og þó að hún leitaði til við Jósef með þessum orðum dag eftir dag, þá lét hann ekki að vilja hennar að leggjas með þenni og hafa samfærin við hana. Það var svo til eitt dag er að hann gekk inn í húsi til starfa sína og enginn heimilismanna var þar inni að hún greip í skikkju hans og meldi, leggstu með mér. En að hann létt skikkjuna eftir í hendi hennar og flýðu og hljóp út. En er hún sá að hann hafði látið eftir skikkjuna í hendi hennar og var flúin út, þá kallaði hún á heimafólksitt og meldi við það. Sjáuð, hann hefur fært hos hefreskan mann til þess að Hann kom inn til mín og vildi að hafa lagst með mér, en ég efti að hástöfum, og er hann heyrða að ég er og kallandi leta hann skikju sína eftir hjá mér og flýði og hljóp út. Þvína skemdi hún skikju hans hjá sér þanga til húsbónda hans kom heim. Sagðu hún honum þá sömu sögun og meldi, hebriski þrallin sem þú hefur til vor haft kom til mín til þess að dára mig, en þegar ég er og kallandi leta hann eftir skikju sína hjá mér og flýði út. Enn húsbóndi hans heyrði orð konunnar sinnar er hún talaði við hann svo mælandi þannig hefuru thrallinn hennar hersir við mig þá var hann ákavlega reiður og húsbóndi Jósefs tók hann og setti hann í myrkva stofu þar sem bandingar konungs voru geymdir og og hann sat þar í myrkva stofinni en drottinn var með Jósef og veitt og manna mannahalli og lét hann finna náði í augum forstjóran myrkva stofunnar Og fórstjóru í myrkvastofuna Jósef á vald alla bandingjanna sem voru í myrkvastofunni, og hvað eina sem þeir gjörðu þar, gjörðu þeirra hans fyrirlagi. Fórstjóru myrkvastofunar leit ekki eftir neinu sem var undir hans hendi því að drottin var með honum, og hvað sem hann gjörði það leit drottin heppnast. Fertvast í kapituli Jósef ræður drauma bandingjanna Eftir þetta var svo atbyrður að byrðlari konungsins í Egiptalandi og bakarinn bruta á móti herra sínum, Egiptalands konungi. Og faró reddist báðum hirmunum sínum yfir byrðlaranum og yfir bakaranum og lét setja þá í varðhaldi í húsi lífvarðafóringjans, í myrkvastofuna það sem Jósef var í haldi. Og lífvarðafóringi setti Jósef til þess þjóna þeim og voru þeim nú um hríð varðhaldi. Þá dreymdi þá báða draum erdlar og bakar af konungsins í landi sem að haldnir voru í myrkvað stofinni. Sind rauminn hvort sömu nóttina og hafði hvort raumurinn sína þýðingu. Og, og er Jósef kom inn til þeirra morgunin sá hann að þeir voru ógladir. Spurða hann þá hirmann faraó sem voru með honum í varðaldi í húsi og húsbónda hans og, og meldi. Hvers vegna eru þessu daprinn í braði í dag? En þessu erðu honum okkur hefur dreymt raum og hér er enginn sem getur áðinn hann Þá saði Jósef við þá, er það ekki guðs að það ráða drauma, seginn mér þó. Þá saði yfirbyrðlarinn Jósef draum sinn og meldi við hann, mér þótt í svefninum sem vinnviður stæði fyrir framan mig. Á vinnviðurnu voru þrjár greinar og jafskjótt sem hann skaut frjóungum, spruttu blóm hans út og klasar hans báru fullvaksin vinnberg. En ég held á bíkar faraós í hendinu og tók vinberin og sprengdi þau í bíkar faraós og rétti svo bíkarinn að faraó. Þá saði Jósef við hann, ráning drömsins er þessi, þrjár vinnviða greinarnarmerkja þrjár daga, að þremdögu liðnum en faraó hefja höfuð þitt og setja þig afturinn í embættið þitt. Munt þú þá rétt að faraó bíkarinn eins og áður var venja, er þú varst byrlari hans. En minnstu mínar þeir gengur í vel og gjörð á miskun á mér að minnast á mig með faró, svo að þú með er frelsamið úr þessu húsi. Þegar mér var með lend stólðu landi í Hebra og eigi hef ég heldur ekki að neitt það til saka unnið að ég er þið settur í þessa dýflesu. En þeir yfirbyggari sá að það hans var góð, sá að að hann Jósef. Mér dröymdi líka því að ég bæri á höfðinu þrjár karfir með kveitibraði. Og í efstu körfunni var alls konar salgjætisbröðn handa Faró og fugglarnir áttuð það körfunni á höfði mér. Þá svaraði jósaf og meldi ráning drömsins að þessi þegar í áru karfinnamerkja þegar á daga. Það þeir emdögu liðnum um Faró hef ég að höfu þitt af þér og festa þegar á gálga og fugglarnir munu eita af þér hóld þitt. Og það bar til á þriðja degja á amalistegi Farós að hann hélt allum þjónum sínu veislu. Hún fann þá upp höfuð og höfuð yfir bakarans í viðurvist þjóna sinna. Setti hann yfir byrlaran aftur í að embati hans að mætti aftur bera að fara á bykaring, en yfir bakara létt hann hengja eins og Jósef hafði ráði draumin fyrir þá. En eigi myndist yfir byrlarinn Jósefs, heldur glemdi hónum. Fertu að kapituli, draumar farós, Jósef kemst til virðinga En svo bara við að tveimur árum linum að þar á dreymdi draum Hann þótti standa við ána Og sjá, upp úr anni komu sjö kýr fallegur útlits og feitar á hold Og fór að býta sevgresi Og sjá, og eftir þeim komu sjö aðara kýr upp úr anni ljótar útlits og maðran á hóld Og stanandust hjá hinum kunum á árbakkanum Og kyrnar sem ljótar voru útlits og, og hold á hóld, áttu upp hinna sjö kyrnar sem voru fallegur útlits og feitar á hóld. Þá vaknaði fara á. Og hann sopnaði aftur og dreymdi annað sinn og sjá sjö öksug á einni stöng, þristilögu og væn. Og sjá sjö öks, grönn og skræðnund af östavindi, spruktu á eftir þeim. Og hinn grönn öksins veldu í sig þau sjö þristilögu og fullu. Þá vaknaði fara á og sjá það var draumur. En á morgunum var honum órútt í skapi. Sendi hann því og lit kalla alla spásagnar með og alla vitringa þess og Faró sagði þeim drauma sína ein enginga dráði þá fyrir Faró. Þá tók yfir til máls og sagði við Faró Ég minnist í dagsindamina. Faró reyttist þjónum sínum og setti þá í varðhaldi í húsi lifarðafóringjans mig og yfir bakaran. Þá dreymdi okkur sömu nóttin að drauma mig og hann, sinnd drauminn hvort nokkar og að hafði hvort draumurinn sína þýðingu. Þar var með okkur í hebræsku sveinn, þjókn hjá lífverð á fóringjanum, honum sögðum við drauma okkar og að hann rétt þá fyrir nokkur, hvort fyrir sigri að þann eins og draumur hans þýtti. Og svo fór sem hann hafði ráðið okkur draumana því að ég var aftur settur í embætti mitt enni hinn var hengdur. Þá sendi faró og létt kalla Jósef og lettu þegar hann í Þínast let hans gera hásitt og fór í önnu klæði, gekk síðan einn fyrir Faró. Þá sagði Faró við Jósef, mér hefur dreymt draum og engi getur áðið hann. Ja, það er hef af þér frétt þú ráðir hvern draum sem þú heyrir. Þá svaraði Jósef, Faró og meldi, eða er það á mínu valdi, guðmund byrta Faró. Það eru honum á til heilla verða. Og Faró sagði við Jósef, með dreymdi að ég staði á arbakkanum. Og sjá upp úr anni komi sjö kýr, feitar og hold og fallegur útlits og fórað að býta sæfgresið. Og sjá á eftir þenn komu upp sjö aðrar kýr, renglulegur og mjög ljótar útlits og maðran og hold, hef ég engar séð jafn ljótar og öllu egyptalandi. Og hinnar mörgu og ljótu kýrnar átur sjö fyrir feitu kýrnar. En er þar að höfði etið þar var það ekki á þeim að sjá að þær höfði etið þar, Heldur voru það ljóta rúllit sem áður. Þá vaknaði ég. Og ég sá í draumi mínum og sjá sjö öxugsu á einni stöng og væn. Og sjö öx, korrlaus, grönn og skræln og það vösta vindi sprutt á eftir þeim. Og hinn grönnu öxin sveldu í sig sjö vænu öxin. Ég hefði satt spásagnamönnunum frá þessu en enginn getur úllist. Þá mælti Jósefi faró. Draumur faró og sér einn. Það sé Guðallar að gjöra það hefur hann boð að fara á sjö vænu kyrna merki að sjö og sjö vænu auksin merki að sjö ár þetta er einn og samit raumur og sjö mögru og ljótu kyrna sem a, en, á eftir í hinnum komi merki að sjö ár og sjö tóma sem skralnu voru að östavindimunu vera sjö hallaris ár það er það sem ég saði við fara á það sem Guð allar að gjöra hefur hann sínt fara á sem á sjö árum munum koma munum þá verða mikla nættur um allt Ígiftaland en eftir þau munum koma sjö að Hallari sár munum þá gleymast allar nættirnar í Ígiftalandi og hungriða eða landið. Og eigi mun nættan að gæta í landinu sækir Hallari sinn sem á eftir kemur fyrir að það munum verða mjög mikið. En það sem fara og dreymdið tvisvað sinnum hins sama þá var það fyrir þá sög að þetta eru fastar án Guði og Guð mun skjóðlega framkvæma það. Fyrir því við að líinu Faró til hyggjinn og vitranmann og setja hann yfir Egiptaland, Faró gjöri þetta og skipi umsunamenni við landið og taki fimmtung af afragsti Egiptalands á sjö nækta árunum. Og þeir skulu safna öllum vistum frá góða árunum sem fara í hönd og draga saman korpbyrðir í borginar undir umráð Farós og geima. Og vistirna skulu vera forðið fyrir landið á sjö hallaris árunum sem koma muni yfir Egiptaland að landið farist það í afa hungrinu. Þetta líkaði Faró vel og allum þjónum hans, og Faró sagði við sína, munu mér finna slíka mann sem þennan er Guðs andibýr í? Og Faró sagði við Jósef, með því að Guð hefur byrkt hér allt þetta, þá er engin svo higgin og vitur sem þú. Þig setjið yfir hús mitt og þínum boðum skal all minn þjóðu hlýða, að það hásættinu einu skal ég þér aðeiri vera og fara og sagði við Jósef sjá ég sett þig yfir alltaf Egyftaland og fara og tók innsiklishringsin af hendi sér og dróa á hend Jósefs og létt færa hann í dýrindis línglæði og létt gull mennum háls honum og hann létt aga á honum í öru vagnin sínum og menn hrópuðu fyrir honum að brekk það þýðir að þið líkindum lútið honum og hann setti hann, hann yfir alltaf Egyftaland og hann setti hann yfir alltaf Egyftaland Og Faró sandi við Jósef, ég er Faró, en án þins vilja skal enginn reyfa höndað á fót í öllu Egiptalandi. Og Faró kallaði Jósef Safinat Paena og gaf honu fyrir konu Asnat, dóttur Póti, fera prests í ón. Og Jósef ferðanist um Egiptaland, en Jósef var þrýtur að aldrei er, er hann stóðu frammi fyrir Faró, Egiptalandskonungi, Þínast fór Jósef burt frá auðlíti Farós og ferðanist um allt land. Og afræstu landsins var anverð mikill sjö nætt árin. Þá sapnaði hann saman öllum vistum þegar sjö ára er nættir voru í Egiptalandi og sapnaði vistum í borgirnar. Í sér hverja borg sapnaði hann vistunum af, af þeim ögrum sem umhverjist hann á voru. Og Jósef rúaði saman korni sem sandi á sjávarsturöndu, ákaflega miklu, þar til að hann hætta að telja því að tölu var þeig ákomið en Jósef fæddust veir sínir áður í fyrsta handlaris ári kom, þá svona fædd og honum Asnat, dóttir Póti fer að prests Jón og Jósef nefndi hinnu frumgetna mannassi, því að Guð hefur saða hann láti mig leima öllum þrautum mínum og öllu húsi föður míns, en hinn nefndi hann Efraim, því að Guð hefur sagt saða hann gjörð mig frjó saman í landi eimdarminnar Og sjö nætt árin sem voru í Egyftalandi líðu á enda og sjö hallaris árin gengu í gard eins og Jósef hafni sagt. Var þá hallari í öllum löndum en í öllu Egyftalandi var brauð. En er hungur gekk yfir allt Egyftaland heimtaði líðurinn brauð að fara á. Þá saði fara við alla Egyfta fari til Jósefs, gjörið það sem hann segir yður. Og hungri gekk yfir allan heiminn og Jósef opnaði öll forðabúrin og seldi ægiftum korn og hungrið svarvað í ægiftalandi. Komum menn þá öllum löndum til ægiftalands til þess að kaupa korn hjá Jósef því að hungrið svarvað í öllum löndum. Þertu höstu anna kapituli fyrri för Jakobssona til ægiftalands. En er Jakob frétti að korn var til í ægiftalandi þá saða hann við sonur sína, Fyrir horfið þér hver á annan og að hann mælti Ég hefði sannfrétta að kort sé til í Egiptalandi, farið þangat og kaupið þar kort að við erum með lífi halda og deyjum ekki Þá lafðið tíu bræðnur Jósefs af stað til að kaupa kort í Egiptalandi En Benjamin bróður Jósefs let Jakob ekki fara með bræðnum hans því að hann var hættur um að honum kynnað vilja til einhver slýs Og sínir Ísarels koma að kaupa korn meðal annara sem komu því að hungur var í Kanaalandi. En Jósef var stjórnar landsins, hann var sá sem seldu öllum landslínum korn. Og bræður Jósefs komu og lútu honum og hennuð sig til í jarðar. Og er Jósefs á bræður sína þekkti hann þá, en ég gókunnulega að þeim og talaði harlega til þeirr og meldi við á hvaðan komið þér. Þeir svörðu frá Kanaalandi til að kaupa vistir. Og Jósef þekkti bræður sína en þeir þekktan ekki. Og Jósef myndi störaumanna sem hann hafði dreymt um þá og sagði við á Þeir eru nú njósnarmenn, þeir eru komnir til þess að sjá hvar landið er varnalust fyrir. En þessu eru þú honum Eir svo, herraminn, heldur en þú þjónað þínu til að kaupa vistir. Við erum allir síni sama mans við erum sem menn, þjónar þínir eru ekki njósnarmenn. En að hann sagði við þá Eir svo Heldur er nú því að komni til þess að sjá hvað landið er varnalust fyrir. Þeir svörðu, við er þjóna þínir enum tólf bræður sinni sama manns í og sjá hinn yngsti að nú hjá föðurvorum og einn er eigi framar á lífi. Og Jósef saði við þá, svo er sem ég saði viðiður þér enum njósnarmenn. Með þessu skulu þeir endir verða, svo sannarlega sem fara á lifir skulu ekki hérna fara nema yngsti bróðir eðar komi hingað. Sendið einn eðar til að sækja bróður eðar, en þér hinnir skuluð vera í varðhaldi svo að orðiðar verði reynd hvort þið þar er satt. En sé ég í svo þá eru þið njósnarmenn svo sannarlega sem fara á lífir. Síðan það let hann að hafa þá alla, daga, alla í haldi í þráð daga. En á þriðja degi saði Jósefi þá, þetta skuluð þeir gjöra, að þér með í lífi halda því að ég óttast Guðu. Ef þér er nú þeir reklusir, þá verði einn af einnur bræðurum eftir í böndum í dýflisunni þann sem þeir voruð en farið þeir hinnur og flyttið heim kort til bjargarþurvandi heimilumiðar. Komið svo til mín með yngsta bróður þar, þá mun orðið að reynast sönn og þeir eigi lífið tína og þeir gjörðu svo. Þá sönnuðu þeir hverfið annan. Sannlega erum við sökfallnir fyrir bróður vorð, því að er sáum sálarangist hans þegar hann bað nú svæðar En ég er döfherðust við, þessugna eru við komnir í þessa nöðir. En Rúbens varði þeim og meldi. Sað ég ekki viður, sindgist ekki á sveininum, en þeir döfherðust við og sjá, nú er einni blóðurs hans krafist. En þeir vissu ekki að Jósef skildi þá, því að þeir hann er Þá við ekki hann frá þeim og grétt, sína sneri hann til þeir aftur og talaði við þá, og tók Símón úr flokkið þeirra og batt hann fyrir augum þeirra. Síðan böði böð Jósef að fylla sekkið þeirra kornu og láta Silfur hversi eins þeirra aftur í sekkans og fá þeim nesti til ferðarinnar og var svo gjörð við þá. Þá letu þeir korn sitt upp á astna sín og fór af stað. En reynd af þeim opnaði seksin til þess að gefa astna sín og fóður á gistingastanum, sá hann Silfur sitt og sjá, tala ofan á í sekk hans og hann sagði við bræðnur sína Silfur mitt er komið aftur sjá það liggur hér í sekk mínum þá fjálst þeim hugur og skjálfandi litur þegar hver á annan og sögðu hví hefur Guð gjörðt ást þetta og þeir komið til Jakobs föður í í kanalandu og sögðu honum frá öllu sem fyrir þá hafði komið með þessum orðum Maðurinn landsæran talaði að harlega til og fór með þóss sem væri mér komnið til landsins í njósnar erindum. En við erum svo við hann. Við, er, við erum hreklúsir, við erum ekki njósnarmenn. Við erum tól bræður sinnir föðurvórs, einn er ekki framar á lífi og sá yngstað nú hjá föðurvórum í Kanalandi. Þá saði maðurinn landsæran við þóss. Af þessu skal marka hvort þeir eru hreklúsir. Látti þitt að við einnur bræðrum verða eftir í mér og taki kort til bjargar þurfandi heimilum og fariði leiðar eðar. En komi með yngsta bróður eða til minns og ég sjáu að þeir eru ekki njósnarmenn heldur að þeir eru þeir hrekklausir. Þá skal ég skila aftur og þeir með fara allar eða ferða um landið. En er þeir heilt úr sekkjum sínum sjá þá var sjóður hvers í sekk hans. Og er þeir og fæðir þeirra sáu sjóðu þeirra, urðu þeir óttarslegnir. Og Jakob fæðir þeirra sæði við þá, þeir gjörið með barðlösan. Jósef er farin, Símón er farin og nú ætti þeirra taka benja mín. Allt kemur þetta yfir mig. Þá sann þið rúpenum við föður sinn, þú má deyða báðnaða sonum mína ef ég færi þeirra nekki aftur. Trúðu mér fyrir honum og ég skal aftur koma með þann til þín. En Jakob saði, ekki skal svona mínu fara meðiður því að bróðir hans er og að hann er eftir og verði hann fyrir slýsa á þeirri leiðsan þeirri farið þá leiðið þeirri hærun mínar með, með að harmi niður til heljar. Fertóst á þriðja kapituli, síðari fyrir Jakob til eki eftalands. En að hallarið var mikið í landinu. Og er þeir að hafða eitt upp kornið sem hann þeirra þú sótt til leikifta lands að þeir við þá farið aftur og kaupið þoss vistum þá svaraði júta honum að meldi Manurinn landi ríkt á viðnós og sagði Þeir skuldu ekki sjá auðlít mitt nema bróðirinn þar sé meðiður Ef þú sendir bróður vart meðnós þá skulum við fara og kaupa þeir vistir En ef þú vilt ekki senda hann með þá ferum við hvergi því að manurinn sagði viðnós Þeir skurðu ekki sjá auðlitt mitt næma bróðirinnar sem eðinur. Og Ísaralum allt í hví hafið þeir gört mér svo illa til að segja manninum að þeir ættuð einn bróður enn. Þeir svörðu Manðurinn spurði ítalega um oss og eftur og sagði Er fanirinnar enn á lífi? Egið þeir eitt bróður enn? Og við er sáðum honum eins og var gátum við er vitað að hann myndi segja komið hinga með bróður eðar. En júta sagði við láttu sveinninn fara með mér þá skulum við taka oss upp á farar stað svo að vér megum lífi að halda og ekki deyja bæði vér og þú og börn vor nú skal ábyrgjast hann að minni hendir skal þú krefjast hans komi ég ekki meðan aftur til þinnar og leiði ég hann ekki fram fyrir þig skal ég vera sekur við alla æfi. Þegar það alla ævi því að hæfnum við ekki tavið þá værum við nú komnir aftur í annað sinn þá sá níssaralf hann er þerra við þá, En svo verður að vera þá gjöri þetta, takið af gæðum landsins í sekkjiðar og færi manninum að gjöf lítið eitt balsami og lítið eitt af húnangir reykels og myrru, pistasíunhetur og möndlur. Og takið meður tvefalt gæld og hafið aftur meður silfrið sem kom aftur ofan á í sekkjum eðar, vera má að það hafið verið að vanga. Og takið bróður í þar, leggið þvína stupp á fara aftur til mannsins. Og almáttur guðu gefa að maðurinn síni eður nú miskun sem og láti lausa miðið eður hinn bróður í og Benjamín. Ég hefði hvort sem er þegar orðið fyrir svona missi. Og mennirnir tóku þessa gjöf. Líka tóku þeirr tvöfalt gælda með sér og Benjamín. Og þeir laðið af stað og fóru til ekki eftalans og gengu fyrir Jósef. Og er Jósefs á Benjamín með þeim, sagði hann viða rásmann sinn. Farð þú með þessa mennin í húset og slátra þú á því að þessir mennskuleg erta með þeir mítiðisverð í dag. Og madrið gjörði sem Jósef böð og fór með inn í hús Jósefs. Og mennirnir urðu hrettir á því að þeir voru lettir inn í hús Jósefs og sögu. Sakið sylfusinn sem aftur komi sekkið voru að hefði fyrra sinnið erum við hinga lettir svo að hann getur áðist að oss og vaðið upp á oss og gjörða oss að þrælum og tekið aðstna voru. Þá gengu þær til að rásmas Jósefs og töluðu við hann út til verið dyrum húsins og sögðu Æ, herra minn, við komum hingað í fyrra skiptið að kaupa vistir en svo bara til er við komum í áfangastað og opnuðum sekki vora sjá þá var sylfur hversins ofan á í sekk hans sylfur vortum með fullir vikt vigt og við erum nú komnir með það aftur og annað silfur og höfum við erum meðnóst til að kaupa vistir En ég viti mér hver látið hefur sylfurinn í sekkimóra. Hann svaraði, verðu ókvinir, óttist ekki. Eðar guð og guð föðurinnari hefur gefið einnur fjársjóni í sekkimóra. er komið til mín, síðan það leti að hann síma og nú til þeirra. Og manurinn fór með þá inn í hús Jósefs og gaf þeim vatn að þeir mættu þvo fætur sína og östnum þeirra gaf hann fóður. Og tókuð hann og gæfinna fram að hon var í til taks Jósef kæm um því að þeir höfðu heyrtt að þeir áttu að matast þar. Hann er Jósef komi heimfarðu farðu þar honum gæfinna sem þeir höfðu meðferðis inn í húsið hon heigðu sig til jarðar fyrir honum. En hann spurði hvernig þeim liði að um Alti. Líðurirnar andrarla faður vel sem þeir gátuðum. Er hann enn á lífi? Þeir svörðu þjóni þínu faður voru líður vel. Hann er enn á lífi. Og þeirn hegðu sig og lútu honum, og hann hófu bauðu og sá Benjamín bróður sinn, son móður sinnar og meldi, er þetta yngsti bróðir sem þeir gátuðum við mig? Og hann saði, Guð séð þeir náðu son minn, og Jósef hraðaði sér burt, því að hjarta hans brann af til bróður hans, og hannum ég burtið þess að gráta og fór inn í innara herbergið og grét þar. Sýðan þó þegar hann andlitt og gekk út og hann lét ekki á sér sjáum allt berað á borð og men bara á borð fyrir að hann sér lagi og fyrir þá sér lagi og sér lagi fyrir þá eigiftar sem eða þonum öttuðust því að ekki mega eigiftar eða með hefriðum fyrir því að eigiftar að hafa andstigð á því og þeim var skipa til sætiskegt honum hinum frumgetna eftir frumböðurðarétti hans og hinum yngsta eftir asku hans Og mennitni lítu með undrun, hver á annan, og að hann létt ber skamta frá sér til þeira en skamtur Benjamins var fimm sinnum starri en skamtur nokkur nokkurs hinna Og þeir drukku með honum og urður hreifir. Fert hóðst og fjórði kapituli Jósef reynir bræður sína. Sína böð þar ásmanni sínum á meldi, fyllt þú sekki mannanna vistum svo mikil sem þeir geta með sér flutt og láttu sylfur hversins ofan á í sekk hans. Og bykar minn sylfur bykarinn skaltu láttu ofan á í sekk hans yngsta, og sylfurðið fyrir korn hans. Og hann gjörði eins og Jósef böð honum, og er bjartvar orðið næsta morgun voru mennitni láttnið fara, þeir og vastnar þeira. Og er þeir voru komnir út úr borginni en skamt burt farnir, saði Jósef við þar sinn, Ræð þú við og veit að mannum eftirför og þegar þú nærð þeim skalt þú segja við þá fyrir hafið þér launað gott með illu, fyrir hafið þér stóðið silfur bekamínum. Er það ekki sá sem herra mynd rekkur af og að spáir í, þar hafið þér illa gjört. Og er hann náði þeim talan að hann þessu orð til þeira. en þessu að við þann hvítalari herra mynd þannig, fjarrið sé þa þjónum þínum að gjöra slíkt. Sjá, það silfur sem við fundum ofan á í sekkjum vorum farðum við þeir aftur, far, aftur frá kanalandi og hvernig skyldum við þá stela silfri aða gullu úr húsi herra þins? Hver sá af þjónum þínum sem að hann finnst hjá skal deyja og þar að auki skulum veri hinir vera þrælar herra míns? Og hann svaraði, sé þá svo sem þér segið, sá sem hann finnst hjá veri þrall minn en þér skulum vera lausir. Þá frystu þess að taka á ofan hversin sinn sekk og þær opnuðu og þær opnuðu hver sinn sekk. Og, öppnu, og, sinn sekk. og að hann leitaði, hann byrjaði ná á hinum elsta og endaði á hinum míngsta og fann þá bikarinn í sekk Benjamins. Þá rífur þær klæði sinn, létu hver upp á sinna snó og fór aftur til borgarinnar. Og Juda og Bryden hans gengu inn í hús Jóhannesar sem hann var þar enn og þeir fellu fram fyrir honum til jarðar. Þá sagði Jósefi þá kvíli góhæfa er þetta sem þeirra við framit. Missu þeir ekki að annarins maður og ég kann spá. Og júta maldi, hvað skulum við segja við að herra minn? Hvað skulum við tala og hvernig skulum við réttlata oss? Guð hefur fundi minnskjör þjóna sinna. Guð hefur fundið minnskjör þjóna þinna. Sjá, ég er enum þrælara herra minns bæði vera og sá sem bykarinn fannst hjá. Og hann svaraði, Fjarið sem ég er að gjöra slíkt, sá maður sem bykari fannst hjá að hans ég þræll minn, en farið þér í friði til föður eðar. Þá gekk ég út að nær honum og meldi, æ, herra minn, leiði þjónið þínum að tala nokkur orð í áherna herra minns og reiði þínum upptendrist ekki gegn þjóni þínum því að þú er sem fara á. Herra minn spurði þjóna sín og meldi, eigið þér föður eða móður og við er sögðum, Við herra minn, við erum aldraðan föður og bróður sem hann gat allir sinni og bróður hans er dáinn og hann er eittn á lífi eftir móður sína og það hans elskar hann. Og þú sæðir við þjóna þína komi komið með þann hinga til mín að ég fóið litið hann með augum mínum. Og við erum sáðum við herra minn, sveðnin má ekki yfirgefa föður sinn fyrir að yfirgefa hann föður sinn myndi það draga hann til dauða. Þá sannir þú við þjóna þín Ef yngsti bróðirinnar kemur ekki hingað með yður, þá skuluð þeir ekki framar fá að sjá auðlít mitt. Og þegar við erum komum heim til þjónstins föður míns, þá svoðum við erum honum umalegi herra míns. Og fæðir voru sagði, farið aftur og kaupið og slítið þetta vistum, þá svoðum við erum. Við erum getum ekki farið þángað, með í yngsti bróðir voru fara með oss þá skulum við fara þángað því að við erum fáum ekki að sjá auðlít mannsins, ef yngsti voru vorur ekki með ós. Og þjónnþinn fæðir minn sagði við ós. Þeir vitið að kona mín oln mér tvo sonu, annar þegar að fóra heima frá mér og ég sagði vissulega er hann sundur ívinn og ég haf ekki séð hann síðan. Og ef þér taki nú þenna líka burt frá mér og verða hann fyrir slísi, þá munið þið leiða hærun mínar með hörmung til heljar. Og kom ég nú til þjónstíns föður minns og sé sveinninn ekki meðost, fyrir að hann annan honum sem lífið sínu, þá minns svo að fara að sjá að hann að sveinninn er eigi meðost, þá deyr hann, og þjónar þínu muni leiða að herur þjónstíns föður var sem að harmi til heljar. Því að þjónn þinn tók ábyrð á sveininum við föður og sagði ef ég kem ekki með þann aftur skal vera sekur við föður minn Og látú því þjónn þinn verða ekki eftir sem þræla herramins í stað sveins Ég leif sveininum að fara heim með bræðrum sínum. Því að hvernig geti ég að fara heim til föður minn sé sveinin ekki með mér. Ég yrði þá að sjá þá að hörmung sem kom að myndi yfir föður minn. Þert það kapítuli. Jósef segi til sín. En Jósef gatt á ekki lengur að haldi sér í auksin allara sem við voru og kallaði. Láttið allar ganga út frá mér. Og enginn maður var inni hjá honum þegar hann sagði bræðrum sinu hver að væri. Og hann greiðt hástöfum svo að eikittari heyrðu það og að heyrma að og það. Og Jósef maldi við bræður sína, ég er Jósef, er faðir minn anna á lífi. En bræður hans gáttu ekki svarað honum svo hlættir urðu þeir við það. Og Jósef sagði við bræður sína, komið hinga til mín. Og þeir gengu til hans, hann maldi þá. Ég er Jósa bróðir í þar sem þeir seldu til eikjöftalands, en láti það nú ekki fáiður hryðar og setti það ekki fyrir í þur að þeir hafið selgt mig hingað fyrir að til lífsvinnur haldsefur Guð senti mig hingað og undan í þur. Því að nú hefur að hallari verði landinu í 2 ár og en mun líða svo fimm ár að kvorki verði plaktni uppskorið. En Guð hefur sendt mig hingað á undan yður til þess að halda mið kyni á jörðunni og sjá lífið borgið til mikil sjálfbræðis. Það er því ekki sem hafi sendt mig hingað heldur Guð og hann hefur látið mig verða þar sem föður og herra alls hús hans og höfðingið yfir allu egyptalandi. Hradiðið nú og farið heim til föður minn og segir við hann, svo segir Jósef sonur þinn, Guð hefur gjart mig að herra alls Egiptalands, kom þú til mín og tef egi. Og þú skalt búa í gósanlandi og vera í við mig, þú og sinnir þínir og sónasinnir þínir og sauðfjæð þitt og nautgripur þínir og allt sem þitt er. En ég skal sjá þér þar fyrir viðurværi því að ennverður hallar í fimm ár, svo að þú komist ekki örbyrð þú og þitt hús og allt sem þitt er. Og sjá, Augu íðar og augu Benjamins bróður mín sjá að ég með eigin munni tala við viður og segið föður mín og frá allri vegsandi mín á Egiptalandi og frá öllu sem þér hafi séð og flýtið þeir nú og komið hinga með föður mínum og að hann fjallum háls Benjamín bróður sínum og grét og Benjamín grét um háls honum og hann myndist við alla bræður sína, faðmaði þá og grét eftir það törðu bræður að hans við þann. Og þau týndi bárast til hérða Farós, brændur Jósefs eru komnir og létt Faró og þjónar hans vel yfir því. Og Faró sáði við Jósef, segi þú við brændur þín að þetta skuluð þér gjöra. Klifjið eikið hinar og haldið af stað og farið til kanalands, taki föðurinnar og fjölskyldurinnar og komið til mín og skal ég gefa hennur bestu afurðir lands og þið skuluð þetta feiti landsins. Og bjóð þú þeim gjörið svo... Takin eður vakna í Egiptalandi að handa börnum eðar og konum eðar og flytti föður eðar og komið. Og hirðið eigum búsluti eðar því að þeir besta í öllu Egiptalandi skal vera eðar. Og sínir Ísarans görðu svo og Jósef fjökk það eftir bóði faraós og hann gaf þem nesti til ferðarinnar. Hann gaf á sérkverjum þeirra alklænað en Benjiminn gaf hann 300 sykla silfurs og 5 alklænaði. Og föður sínum sendi hann sömulegist tíu astna klifið að hinnum bestu afurðum Egyftalands og tíu astnur klifiðar kornu og brauðu og vistum að handa föður hans til ferðarinnar. Létt hann síðan bræður sína fara og þeir hjaldu af stað. Og hann sagði við þá, deilið ekki á leiðinni. Og þeir fóru frá Egyftalands og komið til Kanalands heim til Jakobs föður síns. Og þeir farðu á honum tíðindin og sögðu, Jósef er enn á lífi og er að höfðin gefur allu Egiptalandi. En hjarta hans komst ekki við því að hann trúði það ekki. En er þeir báru honum allur Jósef sem hann hafði við þá talað og að hann sá vagnana sem Jósef hafði sendt til að flytja hann á þá lyfnaði við Jakob föður þeirra og Ísaral sagði Mér er það nóg að Jósef sonu minn er enn á lífi. Ég vil fara og sjá hann áður en ég deg. Fertvast og sjötti Jakob ferð til ekki eftalands, hans. Og Ísara lað af stað með allt sitt og að hann kom til Berseba og ferði þar Guð í Ísaks föður látur fórn. Og Guð talaði við Ísara í sínum nóttina og sagði Jakob, Jakob og hann svaraði hér í ég. Og hann sagði ég er Guð, Guð föður þins, óttast þú ekki að fara til ekki eftalands því að þar muni gjöra þegar mikill í þjóð. Ég mun fara með þér til Egyftalands og ég mun líka flytja því það annan aftur og Jósef skal veita því ná bjarginnar. Þá tók Jakob sig upp frá Berseba og Ísarar síni fluttu Jakob föðursinn og börn sín og konun sínar og vögnunum sem fara á að hafði sendt til að flytja ná. Og þeir tóku fjennasinn og fjárhluti sem þeirrað að ablað sér í Kanalandi og komu til Egyftalands. Jakob og allir nýndjara hans með honum. Sónu sína og sónasónu dætur sínar og sónadætur og alla niðja sína flutta með þessir til Egyftalands. Þess eru nátt nýsaral svona sem komi til Egyftalands, Jakob og sinir hans, Rúben, frumgetinsson Jakobs, en sinir Rúbens voru Hanok, Pallu, Hetsoron og Karmi og sinir Simaons, Jemuel, Jamin, Óhat, Jakin, Sóar og Sául. Sónur kamusku konanur Og sinni Levi, Gerson, Kahat og Merari Og sinni Júta, Ger, Ónan, Sela, Peres og Sera En Ger og Ónan dói í Kannalandi En sinni Perets voru, Hesoron og Hamul Og sinni Risakars, Tóla, Púva, Job og Simron Og sinni Sebulon, Séret, Elon og Jalel Þessir eru nú sinni lefu sem og fætti Jakob í, í Mesopotamíu ásandínu, dóttur hans. Allir sinir hans og dætur voru að tölu 33. Og sinir Gals, Sifjón, Hag, Haggi, súni, espon, Eri, Arúti og Arli. Og sinir Asses, Jimna, Gisva, Gisva, Gisvi, Bría og Sera, sýstir þeirra en sinni bría voru heber og malkiel. Þessir eru sinni silpu sem labang af leoðóttur sinni, hún og Jakob þessa, sextán sálir. Sýnir aðkelar konu Jakobs, Jósef og Benjaminn. En Jósef hattur sinni í Egyptalandi, Manasi og Efraim, sem asnat, dóttir bótti fer að pressi í ón, ól honum. Og sinni Benjamins, Bela, Beker, Aspel, Geran, Naman, Ehi, Rós, Múppim, Húppim og Ard. Þetta eru sinni Rakelar sem hún ól Jakob alls fjórtánsálið. Og sinni Dans, Húsin. Og sinni Naftali, Jadsel, Guni, Jetser og Sillem. Þess eru sinni Bílu sem laban gaf Rakeldóttur sinni og þessu ól hún Jakob sjösálið alls og allar þar sálið sem komið með Jakób til Egyftalands og af honum voru komnar voru 66 að tölu auk sona hvenna Jakobs og sínir Jósefs og honum hefði fæst í Egyftalandi voru 2 að tölu allar þar sálið að vætti Jakob sem komið til Egyftalands voru 78 að tölu og hann sendi júta á undansir til Jósefs að hann vísaði sér til Gósen og þeir komið til Gósenlands þá lit Jósef beita fyrir vaksin og fór á móti Ísrael föðursinnum til góðsinn og fundu funduð þeirra bara saman fjallan um háls og greita lengi um háls honum og Ísrael saði við Jósef nú vil ég gladur deyja fyrst ég hefði séð auglitt þitt að þú ert enn á lífi og Jósef saði við bræðursinn og við frændlið föðursins nú vil ég fara og láta fara og vita og segja við þann bræður mínar og frændlið föður mín sem var í kanalandi er til mín komið Og mennirnir eru hjármenn því að þeir eru að stunda kvíkfjörætt og sögðisín og nöytpeningsin og allt sem þeir eiga hafa þeir haft hingað með sér. Þegar nú fara ólætur og spyr hver er natvinagiðar þá skuluð þeir svara kvíkfjörætt hafa þjónar þínu stunda frá barnask og allt til þessa dags bæni vér og feður voru til þess að þeir fáið að búa í gósenlandi því að þeir giftar hafa andstigð á öllum hjármennum. Ertu að stóð sjöndi fyrir Faró, hungrið sverfur að. Þínast gekk Jósef fyrir Faró, sagði honum frá og meldi. Fadir minn og bræður mínir ennu komnur úr kanalandi með sögði sín og nautgripi og allt sem þeir eiga og eru nú í gósenlandi. En að hann hafði tekið fimm að bræðurum sínum eðsir og leitti þá fyrir Faró, þá meldi Faró við bræður Jósefs hver er atvinna eðar? Og þessu er það fara, og þjónar þín eru hjármen bæði er og feður vorir. Og þessu er við fara og við komni til að stanna næstum hrýði landinu því að enginn hægi er fyrir sögði þjóna þinna af því að hallarið er mikil í kanalandi. Leif því þjónum þínum að búa í gósenlandi. Og fara og sann við Jósef, fadir þín og bræður þín eru nú komni til þín. Egiptaland er þeir heimilt, látu föður þinn og bræður þinn að búa þar sem landkostirinu bestir, búið þeir í góselandi og ef þú þekki nokkra döglega menn meðal þeirra, þá fel þeim yfir umsjón hjarða minna. Þá fór Jósef inn með Jakob föður og leddi hann fyrir Fará. Og Jakób hilsaði Fará með blessuna róskum. Og Fará saði við Jakob, hversu gamall er þú? Og Jakob svaraði, Fará, Vegferðatími minn eru hundrað og þrjátjáður ár. Fáir og illir að hafa daga lífsmins verið og náu ekki þegar áratölu er feður mín að á vegferð sinni. Síðan kvatið Jakob fara á með blessunarúskum og gekk út frá honum. Og Jósef fekk föður sínum og bræður um og gaf þeim fastegni í Egiptalandi, þar sem bestir voru landkostir í Ramseslandi eins og fara á að hafa þeim bóðið. Og Jósef sá föður sínum og brærum sínum allu skuldan eða föður síns fyrir viður væri eftir tölubarnana. Og algjörskortur var á neyslu kornum allt landið því að hallari var mjög mikið og Egiptaland og Kanaland voru að þrótum komin af hungrinu. Og Jósef dró saman alltaf silfur sem tilvar í Egiptalandi og Kanalandi fyrir kornið sem þeir keftu og Jósef skilaði silfrinu í hús faraós. Og er silfur þraut í Egiptalandi? Og í kanalandi þá kom allir ekkifta til Jósefs og sögðu látos fá brauð. Hvim skildu við degja fyrir augum þér? Því að sylfur þrýtur. Og Jósef maldi komið hingað með fjænaðið þar ég skal gefaður kort til næslu fyrir fjænaðið þar ef sylfur þrýtur. Þá fóru þeir með fjænað sinn til Jósefs og hann létt að fá næslu kort fyrir hestana sögð fyrir nöðpenningin og astnana og hann byrðið þá upp með kornið það árið fyrir allan fjænað Og er það árið var liðið, komið þið til hans næsta áru og sagði við hann, eigi viljum við leina herra vorð því að sylfrið er allt þrótið og kvíkfinnaður vorar orðin eign herra vorðs. Nú er ekki annað eftir að herra voru með líkamur vorin og ekrun okkar. Hvískildu við farast fyrir auksin þínni bæði við og ekrur vorar? Kaup þós og ekrur vorar fyrir brauð, þá viljum við er með ekrun voru vera þrælar fara Og gefð þó sákorn að við erum eða halda og ekki degja og ekrutna leggist ekki öðun. Þá gefði Jósef allari ekurinn ekipta hann að fara á því að ekiptar seldu hversinna aðkur þar að hungrið svarvað þeim. Og þannig egnæðist fara á landið. Og landslíðin gjörða hann þrælum frá einum enda ekiptalands til annars. Ekurur prestana einar ge gefði hann ekki því að prestarnir höfðu ákvöna tekjur frá fara á og þeir lifðu af hinnum ákveðnu tekjum sínum sem fara og gaf þeim fyrir því selduðu þeir ekki ekru sínar. Þá saði Jósefinn er líðin. Sjá, nú hef ég keftiður og ekru neyðar fara og til handa. Hér er salkorn handa eður og sáinu ekurunar. En af áistinum skulu þeir skila fara og fyrr fyrnta hluta, en hinn af fjóra fyrntu hlutana skulu þeir hafa til þess að sá agrana, og yður til viður lífis og heima fólki eðar og börnumennar til framfærslu. Og þeir svörðu, þú hefur að í því áslífinu, látast finna náði í augum þínum, herra mín, og þá vilum við vera að þrælar faraós. Og Jósef letið það í lög sem að haldast allt til þessa dags að faraós skyldið fá fint af hlutan af akurlendi eigifta. Ekkur prestana einar urðu ekki egn faraós. Og Ísaral bjó í Egiptalandi í Gósanlandi og þeir festu þar byggðu og jöku kynsitt svo að þeim fjölgaði mjög. En Jakob lifði í Sætanar í Egiptalandi og dagar Jakobs æfi ára hans voru 147 ár. Og er dró að dauða í Ísaralslið kalla Jósef svo sinn og saði við hann. Hafi ég fundin náði augum þínum þá legg hönd þínu undir landi mína og auðsin mér elsku og trúfesti. jarða arða ekki í Egiptalandi. Ég vil í, í fæðrum mínum og skalt þú flytið með burt úr Egyftaland og jarða mig í, í gröf þerra. Og hann svaraði, ég vil gjöra svo sem þú hefur fyrir malt Þá sagði hann, minn þú mér að því. Og hann vann honum eðin og ísar alla hallandinsinn niður áð höfðalæginu. Jakob ætliðir manna svo eðfræmi og blessar þá. Eftir þetta bar svo til að Jósef var sagt, sjá fæðir þinni sjúkur, tókan þá með sér báða sonur sína manna svo Efraim, þetta tjáðu minn Jakob og sögðu, sjá Jósef sonur þinn kemur til þín, þá hristi Ísarelsi og settist upp í rúminu. Og Jakob saði við Jósef, almattur guðbyrtist mér í lúsi í kanalandu og blessaði mig, og saði við mig, sjá ég vil gjöra þig frjósamann og markvalda þig og gjöra þig að fjölda þjóða og gefa neyðjum þínum eftir því þetta land til æfilegara regnar. Og nú skulu báður sinir þínir sem þér fættust í Egyptalandi áður ég kom til þín til Egyptalands heyra mér til. Efraim og Manasi skulu heyra mér til eins og Rúpen og Sýmjón. En það aðkvæmi sem þú hefur getið eftir þá skal tilherra þér, men afni bræra sinna skulu þinn endur verða í Þegar ég komið heim frá Mesopotamíu misti ég rakeli í kanalandi á leiðinni þegar ég átti skampt eftir ofari til Efrat og ég arðaði að hana þarfi veginn til Efrat, það er betlehem. henn. Þá svo Jakobssonu Jósefs og meldi hverjinn ennur þessir. Og Jósef aði við föður sinn, eru sinir mínir sem Guð hefur gefið mér hér. Og að hann meldi leiðdu þá til mín að ég blessi þá, en Ísaral var sjónda sjóndabur af elli og sá ekki. Og Jósef leyti þá til hans og hinn kisti þá og faðmaði þá. Og Ísaral sagði mig Jósef, ég hafði egi búist eða sjá þig framar. Og nú hefur Guð meira segja að láta mig sjá afkvæmi þitt. Og Jósef farði þá frá knjám hans, hún hegði ásunu sína til jarðar. Og Jósef tók þá báða Efrem sér við að hægra hund svo að hann stóð Ísaral til vinstri handar og manasi sér við vinstri hand svo að hann stóð Ísaral til að hægra hundar og leytið þá til hans. En Ísarela rétti fram hægru hund sín og lað á höfði Efraim þótt hann væri yngri og vinstri hund sína og höfði Manasi. Hann laði hendur sínar í krost við að Manasi var hinn frumgetni. Og hann blessaði Jósef og sagði Sá Guð fyrir hversu auðliti feður mínar Abraham og Ísak gengu? Sá Guð sem hefur varðvitt mig frá barnasku allt fram á þennan dag? Sá engilt sem hefur frelsað mig frá öllu yllu, hann blessi sveinaða og þeir beri nafnmitt og nafnfeðra minna Abrahans og Ísaks og afspryngið þeirra verði stórmikið í landinu. En þegar Jósef sá að fæðir hanslaði að hægri hönd sína og höfði Efraim mislíkaði honum það og tók um höndin á föðursinum til þess að færa hana við höfði Efraims yfir á höfu mannassi og Jósef sáði við föðursinn Eysvó Fadir minn því að þessi er frumgetni, legg kæru hönd þín á höfuð honum. En fadir hans farði stunda því að sagði, ég veit hans honur minn, ég veit haf. hann mun verða þjóð og einnig að hann mun mikið verða, en þó mun yngri bróðar hans verða honum meiri og afsprengja hans mun verða fjöldi þjóða. Og hann blessandi þá á þessum og um allti, með þínun nafnimun og Ísarhalsmenn óska blessunar og segja, Guð gjöri þess sem í Efraim og mannassi og setti þannig Efraim framar mannassi. Og Ísaral saði við Jósef, sjá nú deyja, en Guð með vera meðiður og flytiðiður aftur í landfæra eðar. En ég gef þér fram yfir bræður þína til neyi landsluta sem ég hef vunnið frá Amorítum með sverði mín og bóga. Þert fæst og Jakob blessar sonu sína og andast. Þá let Jakob kalla sonu sín og meldi. Sapni saman að ég megi byrta hendur það sem fyrir leður liggur á komandi tímun. Skipist saman og hlýðið til sínir Jakobs, hlýðið á Ísaral föður í Rúpen, þú ert frumgetningur minn, kraftur minn og frumgróði styrklega minns, fremstur að virðingum og fremstur að völdum. En þar þú ólgar sem vatnið skal þú eigi fremstur vera, því að þú gegst í hvílu föður þins, flekkaðir, þá flekkaður þú hana í hjónasangu mína hefur hann gengið. Sýmán og Levi eru bræður, tól ofbeldis eru sverð þeirra. Sál mín komi ekki á rástefnu þeirra. Sændi mín hafi eigi fjelarskapi við söfnu þeirra. Þegar þið reyði sinni drápu þeir menn og í ofsa sínum skáru þeirra á hásinna naut hana, sé sér reyði þeirra þegar hún var römm og breyði þeirra þegar hún var grimm. Ég vil dreifa þeim í Jakob og tvistra þeim í Ísrael. Júta, þeim munur breyður þínir vegsama, höndin mun vera á halsi óvinna þinna, sinnir föður þín skulu lúta þér. Júta er ljónskvolpur, frá ránum er tóð stíin upp, sonu minn. Hann leggst niður, hann hvílist sem ljón og sem ljóninja. Hver þorir að það reka hann á fætur? Ekki munum veldisbrotum íkja frá Júta. Ný er ríkisvandurinn frá fótum hans, unns hann kemur til síló. Og þjóðirnar ganga honum á hönd. Hann bindur við vintri östnufóla sinn og við, og við gæða vinn við svo nöstnusinnar. Hann þar klæði sinn í víni og möttul sinn í vimberja blóði. Vinnmóða er í augum hans og tennur hans kvítara mjólk. Sebulón mun búa við sjávarströndina og með ströndina þar sem skipin líkja og land hans vita hann Ísakar er beina sterkur astni sem liggur á milli fjárgirðingana og að hann sá að kvildi var góð og að landi var unaslegt og að hann byggði herðarsýnar undir byrðar og varð vinnuskyldur þræll. Dan munur rétt að hluta þjóðarsinnar sem hveranur Ísaransætt kvísl verði Dan höggormur á veginum og nara í götunni sem að helbitur hestinn. Svo að það reyðmaðurum fellur aftur á bak. Þinni hjálp, treysti ég að drottin. Gað. Ræningja flokkur fer að honum, en hann rekur þá á flotta. Asser. Feitar fæða hans og hann veitir konungakrásir. Naftali er rásandi hind. Frá honum kom að fegur þar orð. Jósef er ungur aldinviður, ungur aldinviður við uppsprettulind, greinar hans teyja sig upp yfir múrin. Bóðmenn veittust að honum, skutu að honum og ofsóttu hann, en bóði hans er endi stinnur og að handleggjara hans voru fymir. Sá styrkur kom frá Jakobs og volduga, þaðan frá þeim sem gætir Ísaralsteins frá guði föður þins, og hann hjálpið þér frá almáttu um guði og að hann blessið þig. Með blessunni himinsins að ofan, með blessunni djúpsins að rundir kvílir, með blessunni brjósta og móðurlífis. Blessunin sem faðir þinn hlaut knæfði harrainn hinn öllnu fjöll, harrainn unadur hinn að eiljufu hæða, hún komi yfir höfði Jósefs. Og í hvervil hann sem er höfðingi með albræra sinna, Benjamin er úlfur sem sundur yfir. Á morgnana eitur hann bráð og kveldin skiptir hann herfangi. Allir þess eru nú tólkinn þettir Israels og þetta er það sem faðir þeirra talaði við þá og hann blessandi þá, sér hver blessaði hann með þeirri blessunar honum bar. Og hann böð þeim og meldi við þá, ég sapnast númið til minns fólks yarðir með fjöðrum mínum í hellinum sem er í landi Ephrons hetitita í hellinum sem er í Makpelalandi og lekur gentam Amri í Kanaalandi og Abraham keypti með akreinum af Ephron hetitam fyrir grafrætt þar hafði þær jarða Abraham og söru kona hans þar hafði þær jarða Ísák og Rebekku kona hans og þar hefði ég jarða lega akurinn og hellerin sem á honum er hann keyptur verða af hetitum Og er Jakob hafði lokið þessum fyrir mælum við sonur sína, laða hann fætur sína upp í kvíluna og andaðist og sapnaðist til síns fólks. Fymt ogðasti kapituli Jakob er jarðaður í Hebrón, veglindi Jósefs og andlát hans. Jósef á ofana andliti föðursins og greiðt yfir honum og kisti hann. Og Jósef bauð þjónum sínum, læknunum að smyrja föðursinn, og læknatni smurðu í Israel og til þess gengu 40 dagar því að svo lengi stendur á smurningunni og egiftar eftar sérðu hann 70 daga og er sorgadagarni voru leynir kom Jósef að máli við hérnað faró og svo meldi haf ég fundi náði í augumiðar þá beri faró þessu orð mín fadir minn tók eida mér og sagði sjá núminni degja í gröminni sem í grófhanda mér í kanalandi þar skaltu jarða mig Leymir því að fara og jarða föður minn að því búinu skal ég koma aftur. Og fara og sagði, far þú að jarða föður þinn eins og að hann létt þig vinna eðað. Og Jósef fór að jarða föður og með honum fór allir þjónar fara og eldungar hirðarinnar og allir eldungar ekiptalands og allir heimilismen Jósefs svo að bræður hans og að heimilismen hans aðeins þar þeir börn sín, söði sín og nautgripi eftir verða í gósenlandi. Ég förma honum voru vagnar og rittarar og var það stórmikið förunneiti. En er þar komið til Góran Hathat sem er hinum hinnum yfir Jórdan, þá hófuð þeir þar að harma hver mikið og að háttilegt mjög og að hann hélt sorgarháttið eftir föðusinn í sjö daga. Og er landsbúar kananýt að sá sorgarháttið nina í Góran Hathat, svo þeir Þann halda eigiptar mikla sorgara hátíð. Fyrir því var svo staðunemdur Abel Mísera ím liggur að hann hinum enn við Jórdan. Og sínir hans gjörðu svo við hann sem hann hafði bóðið þeim. Og sínir hans fluttandi Kanaland og gjörðu það hann í helli Magpelalands sem Abraham hafði keft ásandagrinum fyrir grafrið af Efron Hedita gengta Mamre. Og Jósef fór aftur til eigiptalands eða hann hafði jarða föðursinn Hann og bræður hans og allir sem með honum hefðu farið að jarða föður hans. En að bræður Jósef sá að fæðir þeir af að dáin hugsuðu þeir, en ef Jósef nú fjandskapaðist við og svo lögnaðu hos allt í sem við erum að honum. Og þeir gjörðu Jósef svolátandi ósending. Fæðir þeim allt í svo fyrir náður en dó, þannig skuluð þeir mæla við Jósef, að ég fyrir ekki að bræður um þínum iskjörð þeir og sind að þeir gjörðu þeir Fyrirgjaf því miskjörðin að þjónu þess Guðu sem þandir þinn dyrkaði. Og Jósef gretar þar meldu svo til hans. Þínast komi bræður hans sjálfur og fjallum framfyrir honum og sögðu sem á sögðu, sá verunum þrælar þínir. En Jósef saði við þá óttist ekki fyrir að er ég í Guð stað. Þér alluðu að gera mér illt, en Guð snerið því til góðs. Til að það sem nú er framkomið að halda lífinu í mörgu fólki. Verið þjór í ég skal annast og börniðar. Sæðan hurhirstið hann þá og talaði við þá blíðlega. Og Jósef bjóð í Egyptalandi hann og ætlið föður hans. Og Jósef varð 110 ára gamal. Og Jósef sá neðja Efraims þriðja leið. Og sínir makir svo hannar manna sem fattust á knið Jósefs. Og Jósef sáði með bræður sína núminni Deyja en Guð með vissulega viti og flyti eður úr þessu landi til þess lands sem hann hefur svarað Abraham, Ísak og Jakob og Jósef tók eða vísar elsonum og meldi sannlega með Guð viti eðar flyti þá bein mín hérðan og Jósef dó hundrað og tíu ára gamall og þeir smurðu hann og hann var kistuladur í Egiptalandi. Hér líkur fyrstu Mósebók Lesturinnum lög þreyðja august 1977